Biblian, Gamla testamentið, Fymti hluti, Stóru spámenirnir. Lesið er úr útgáfu hins Íslenska Bibliufélags frá 1981. Hljóðritað hjá blindra Íslands í 1987. Og þær eru eftir tannrið. Jesaja, Jeremija, Harmljóðin, Esitiel, Daniel, Daniel, ástriður Elisabeth Guðmundsdóttir les Jesaja ástriður Elisabeth Guðmundsdóttir les Fyrsti kafli Vetrun Jesaja Amasonar er hann fekkum Júta og Jérusalem á dögum Úsía, Jótams Akasar og Hiskía konunga í Júta Guð ákærir Heyrið þér himnar og hlusta þú jörð því að drottinn talar. Ég hefði fóstrað börn og fætt upp og þau hefur reysið í gegn mér. Uxinn þekkir eiganda sinn og astnin jötu húspónda síns en Ísrael þekkir ekki mitt fólk skilur ekki. Landið í sálum eftir innrás assyringa Vei henni sinduðu þjóð þeim líð sem miskjörðu með hlaðinn afsprengi illræðismanna spilt um sonum Þeir hafa yfirgefið drottin smáð hinn heilagi í Ísrael og snúið baki við honum Hvar ætti þér að láta ljósta yfir framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast Höfuðið er allt í sárum og hjartað er sjúkt Frá hverillir til ilja er ekkert heilt tómar undir, skrámur og nýjar benjar sem hvorki er kreist úr ný umbundið og það er eigi mýttar með ólíu Landiðar er auðn borgeriðar í eldi brendar Útlendir menn eta upp akkurulandiðar fyrir augumiðar Slík eiðing sem þá er land kemst í hendur óvinna Dóttirinn Sýjon er ein eftir eins og varðskáli í vingarði eins og vöku kofi í melónugarði eins og umsetin borg Ef drottin allserjar er þið eigi látið ás leifar eftir mundum við bráttafa orði sem sódóma líkst gómoru Fánýtar guðþjónustur Heyrið orð drottins, dómarar í sódómu Hlusta þú á kenning guðsvors gómoru líður Hvað skulum ég er yðar mörgu slátur fórnir segir Drottinn. Ég er orðinn sattur á hrúta brenni fórnum og ali kálfa þeiti og í uxa lamba og hafra blóð langar mig ekki. Þegar þær komi til að líta auglít mitt hver hefur þá beði yðr að traðka fórgarða mína. Berð ég lengur fram fánítar matfórnir þær eru mér ánstykilegur fórnareykur. Þungr komur hvíldardagar hátíða stefnur. Ég fæi ég þola að samanfæri ranglæti og hátíða þröng. Sál mín hatar túngkomur írðar og hátíðir. Þær eru orðnar mér birði og ég er þreyttur orðin að bera þær. Er þér fórn upp höndum birgi ég augu mín fyrir yður. Og þótt þér biðiu mörgum bænum þá heyrir ég ekki. Hendur íðar eru al Þvóið yður Hrensið yður Takið ílskubreitt niður í burt frá augum mínum Látið af að gjöra ílt Lærið gott að gjöra Leitið þessum rétt er Hjálpið þeim sem fyrir verður, Rekið réttar hins munarlausa Vergið málefni ekjunar Komið Eigumstu lög við segja drottinn Þó að sindir yðar síðu sem skarlat skulu þær verða kvítar sem mjöll og þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem öll. Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir þá skulu þér njóta land sem skæða en ef þér færist undan því og þverskallist þá skulu þér verða sverðu bytnir. Munnur drottins hefur talað það. Ángur ljóðum Jérúsalem Hvernig stendur á því að hún er orðin að skækju, borgin trúfasta? Hún var fullar réttinda og réttlættið hefði þar bólfestu en nú mandrápsmenn. Silfur þitt er orðið að svora, vín þitt vatni blandað. Höfðingjar þínir eru upprisnarmenn og leggja lagsitt við þjófa. Allir elska þeir mútu og sækjast ólmir eftir fjögjöfum. Þeir reka eigi réttar hins munaðalösa og málefni ekkinar fær eigi að koma fyrir þá. Fyrir því segir hinn alvaldi drottin alls þeirjar hinn voldu í israelsk vöð. Vei, ég skal ná rétti mínum gagvart mótstöðumönnum mínum og hefna mínu á mínum. Og ég skal rétta út hönd mína til þín og hreinsa soran úr þér eins og með lút ösku og skilja frá allt blíið. Ég skal fá þér aftur slíka dómöndur sem í öndverðu og aðræðins ráðgjafa og í upphafi. Því frá því skal þú kallast bær réttvísinnar, borgin trúfasta. Sýjón skal endurleist fyrir réttan dóm og þeir sem taka sinnaskiptum munu frelsaðir verða fyrir réttlæti. En tortíming kemur yfir alla yllræðismenn og sindara og þeir sem yfiggefa drottin skulu fyrirfarast. Endalok heiðina fórnarlunda Þeir munu blígðast yðar fyrir eikurnar sem þeir höfðu mætur á og þeir munu skammast yðar fyrir lundana sem voru yndi yðar því að þeir munu verða sem eik með vissnudur laufi og eins og vasslaus lundur og hinn volduði skal verða stríi og verk hans að eldneista og hvortvekja mun uppbrenna hvað með öðru og engin slökva Annarkabli Orðið sem ég sæja ámóssinni vitraðist um Júta og Jérúsalem Þjóðurnar streyma til Jérúsalem Það skal verða á hinnu síðustu dögum að fjall það er hús drottinn stendur á mun grundarla verða á fjallatindi og gnæfa upp yfir hæðurnar og þángað munu allir líðurnir streyma og margar þjóðir munu búast til ferðar og segja komið, fyrm upp á fjall drottins til hús Jakobs Guðs svo hann kenni á sína vegu og við erum um ganga á hans stigum því að frá Sýjón mun kenning útganga og orð drottins frá Jérúsalem og hann mull dæma með að og skera úr málum margra þjóða og þær munu smíða plójátn og sverðum sínum og sniðla úr spjótum sínum. Engin þjóð skal sverðreiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér herna framar. Ættmenn Jakobs komið, göngum í ljósi drottins. Hinn mikli dagur dóms Þú hefur hafnað þjóð þinni, Jakobs því að þeir eru allir í östulenskum göldrum og spáförum eins og fylistar og fylla landið útlöndu mönnum Land þeirra er fullt af silfri og gulli og fjársjóður þeirra eru óþrjótandi Land þeirra er fullt af stríðshestum og vagnar þeirra eru óteiljandi Land þeirra er fullt af falskvöðum þeir falla framfyrir eigin handaverkum sínum framfyrir því sem fingur þeirra hafa gjörð En mannkind skal beigjast og maðurinn lægjast og eigi með þú fyrirgefa þeim. Gakk þú inn í bergið og félg þig í jörðu fyrir ógnum drottins og ljóma háteknar hans. Hinn drempilegu augum mannsinskulu lægjast og hróki mannana beigjast og drottin eitt skal á þeim degi hálætur vera. Sannlega mun dagur drottins alls hefur upp brenna. Hann kemur yfir allt það sem dramblotti er og hrókafullt og yfir allt er háttgnæðir, það skal lægjast og yfir öll hinn hávöksnu og gnæðandi seturustri á Lípanon og yfir allar basans eykur og yfir öll háfjöll og allar gnæðandi hæðir og yfir alla háreista turna og yfir alla ókleifa múrveki og yfir alla tarsis knörru og yfir allt ginnandi glis og dramblæti mannsin skal lægjast og hróki mannana beigjast og drottin eitt skal á þeim degi háleitur vera og falskuðirnir það er með öllu úti um þá þá munum menn smjúa inn í bjarghedla og jarðhólur fyrir óknum drottins og fyrir ljóma hátegnar hans þegar hann rís upp til þess að skelfa jörðina Á þeim degi munum menn kasta fyrir moldvörpur og leðurblökur, silfurgóðum sínum og gullgóðum er þeirra var gjört sér til að falla framfyrir, en skreiðast sjálfur inn í klettagjár og hamráskorur fyrir ógnum drottins og fyrir ljóma hátegnar hans, þegar hann rísu upp til að skelva jörðina. Hættið að treysta mönnum, hverð vil hann lífsanda anda hafa þeirri nösum sér? Hvers virð eru þeir? þriði kafli upplausn þjóðfyrraxið sjá hinn alvaldi drottinn allherrar sviftir jerúsalem og júða hverri stoð og styttu allri stoð brauðsins og allri stoð vatts hetjum og hermunum dómendum og spámönnum spásagnar mönnum og elðungum höfuðsmennum virðinga mönnum ráðgjöfum húvitsmönnum og kunnáttu mönnum ég vil fá þem ungmenni fyrir höfðingja og smá sveinar skulu drotna yfir þem á meðal fólksins skal maður manni hringja ungmenni mun hrokast upp í móti öldungunum og skrínmennið upp í móti tygnarmanninum þær einu þrífur í bróður sinn í húsi faðursins og segir þú ott yfirhöfn ver þú stjórnari vor Og þetta fallandi ríki skal vera undir þinni hendi. Þá mun hann á þeim degi hefði upp röst sína og segja Ég vil ekki vera sálarlegnir og í húsi mínu er hvorki brauðni klæði. Gjörum mér ekki að þjóðstjóra. Jérusalem er að hruni komin og Júta er að falla því að tunga þeirra og aðhæfi var gegn drottni til þess að storka dýrðaraukum hans. Andlit söpu þeirra vitnar í gegn þeim og þau eru gera sindir sínar heyringkunnaris og sódóma og leina þeim ekki. Veið þeim, þegar þeir hafa bakað sjálfum sér ógæfu. Heill hinnum réttláttu, þegar þeim mun vel vegna, þegar þeir munu njóta ávaxtar verka sinna. Veið hinnum óguliga, honum mun illa vegna, þegar honum mun góldi verða eftir illgjörðum hans. Harðstjóri þjóðar minnar er drengur og kona drottnar yfir henni. Þjóð mín, leytu á þínni leiða þig afleiðis og vill fyrir þeirri því veginn. Guð ákerir Drottin gengur fram til að sækja sökina, hann stendur frammi til að dæma þjóðurnar. Drottin gengur fram til dóms í gegn öldungum líðsins og höfningjum hans. Það eru þér sem hafiði etið upp vingarðinn. Rændir fjármunir fátæklingana er í húsum eðar. Hvernig getið þér fengið afiður að af fótum tróða límin og að merja sundur andlit hinn að snöðu, segir hinn alvaldi drottin allserjar. Hinnar reiknu Jérusalem dætur. Svo segir drottin. Sökum þess að dætur síjólar eru drempiláttar og ganga hnakkakertar jóta út undan sér augunum og tífa í göngunni og láta glamra í ökla Þá mun drottinn gera kláðugan hvirfir síonortætra og gera bera bleiðan þeirra. Á þeim degi mun drottinn burt nema skart þeirra. Ökla spennunnar, ennispöndin, hálstinninn, eirnar perlunnar, armhringana, andliðskílunnar, mortana, öklaferstarnar, beltin, ilmbaukana, töfraþingin, fingurgullin, nefhringana, glitklæðin, nærklæðin, mötlana og píngjurnar, speiklana, lindúkana, vefjarhettina og slæðurnar. Koma mun ódögn fyrir ilm, reyptakl fyrir belti, skalli fyrir hárfléttur, aðstrengdur hærusekkur í staða brennir merki í stað þegurðar. Menn þínir munur fyrir sverði falla og kappar þínir í orustu. Hlið borgarinnar munur kveina og harma og hún sjálf mun sitja ein mann á jörðinni. Fjórðikabli Á þeim degi munur sjö konur þrýfa í sama mannin og segja Við skurum sjálfar fæða oss og klæða Láttu oss aðeins nefnast eftir nafni þínu nefn burt smánvóra Hinn er heilugu sem á komast Á þeim degi mun kvistur drottins príðilegur og veglegur verða og ávustur landsins hár og fagur fyrir þá af Ísrael sem undan komast Þeir sem lifa af í síjón og eftir verða í Jérusalem skulu kallast heilægir Allir þeir sem skráðir eru meðan hinn að lifandi í Jérusalem Þá er drottin yfir af þvegið óreinandi síónardætra og hreinsað blóð Jérúsalem borgar af henni með refsidóms anda og hreinsunar anda mun hann skapa ský um daga og reik og skýnandi eldsloga um nætur yfir öllum helgidóminum á síónarfjalli og samkónumunum þar því að yfir öllu því sem dýrlegt er skal verndar vera og laufskáli skal vera þar til fórsælu fyrir hitanum á daginn og til hælis og skýlis fyrir steypiregnu og skúrum. 5 kapli Ástarkvæðið um vingarðin Ég vil kveða kvæðu um ástfinn minn, ástarkvæðu um vingarð hans. Ástfinnum minn áttu vingarð á frjósamri hæð, hann stakk upp garðin og tindi grótið úr honum. Hann gróðu setti gæða vingvið í honum reysti törn í honum meðjum og hjóðar einnig út vinnþró og hann vonaði að garður myndi bera vinnber en hann bar möðlinga Dæmi nú þýr Jérúsanum búar og júta menn milli mín og vingarðs míns Hvað var meira að gjört við vingarð minn en ég hafði gjört við hann Hví bara hann möðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vinnber En nú vil ég kunngjöra yður hvað ég ætla að gjöra við vingarð Rífa þyrningerðið svo hann verði etin upp Brjóta niður múrvegin svo hann verði tróðin niður Og ég vil gjöra hann að Hann skal ekki vera sniðlæður og ekki stungin upp Þar skulu vaksa þyrnar og þyrslar Og skýjunum vil ég bjóða að þau láti enga rekskúr komi yfir hann Vingaru drottins allsherjar er Ísraels hús Og júta menn ástkær plantan hans Hann vonaðist eftir rétti en sjá manndráp, eftir réttvísi en sjá neyðarkvein. Veihróp Veih þeim sem bæta húsi við hús og leggja akur við akur, uns ekkert landrým er eftir og þeir búið einir í landi. Trottin alls erjar er mælir í eira mér. Í sannleika skulu mörg hús verðað auðn mikil og fögur hús verða mannlaus því að tíu plólönd í vingarði skulu gefa af sér eina skjólu og ein tunna sæðis eina skeppu veið þeim sem rísa árla morguns til þess að sækjast eftir áfengum drikk sem setja fram á nótt eldrauðir af víni gýjur, hörpur, bumbur og hljóðpípur hverða við og vínið flóur við samdrykkjur þeirra En gjörðum drottins gefa þeir eigi gaum og það sem hann hefur með höndum sjá þeir ekki. Fyrir því mun líður minn fyrir en afveit fara í útleg og tignar mennirnir kveljast af hungri og svallararnir van megnast af þorsta. Fyrir því vex græði ekki heljar og hún glennir genið sem mest hún má og skraut landsins og svallarar. Hávaðamennir og gleðumennir steypast niður þangað. Og mannkynnd skal beygjast og maðurinn læggjast og augu dramblátra verða niður En drottinn all her er mun háleitur verða í dóminum og innheiligi guð sína heilaleik í réttfærði. Lönd munu ganga þar á beit eins og á afrétti og hinar auðu lendur ríkismannanna munu geitur upp eta. Veið þeim sem draga refsinguna í böndum ranglættisins og sindargjöldin eins og í agtaugum þeim er segja flýti hann sér og hraði verki sínu svo verðum meðum sjá það. Komið nú ráðagjörð hins heilaga í Ísrael fram og rætist svo verðum meðum vera varir við. Veið þeim sem kalla hitt illa gott og hitt góða illt sem gjöra myrkura ljósi og ljósa myrkri sem gjöra best að sætu og sætt að besku veið þeim sem vitrir eru í augum sjálfra sín og hignir að eigin áliti veið þeim sem kappar eru í vindrykju og öplugar hetur í því að byrgja áfengan drikk þeim sem síkna hinn seka fyrir mútur og svifta hinna að réttlát og rétti þeirra fyrir því eins og eldstógin eyðir stráinu og hegið nýgur í bálið svo skal rót þeirra fúna og blóm þeirra feikjast sem rík að því að þeir hafa hafna lögmóli drottins allserjar og fyrirlitið orðins heilaga í Ísrael Þess vegna bálaðist reyði drottins í gegn líð hans og hann rétti út höndsýna móti honum og löst hann og fjöllins skulfu og líkin lágu sem sorp á strætunum Allt fyrir það linnir ekki hans og hönd hans er ennþá útrétt. Assýringar munu koma Drottin reisir hermerki fyrir fjarlæga þjóð og blístrar á hana frá ystu landsálfu og sjá, hún kemur fljótt og frá. Engin er þar móður og engum skriðkar fótur Engin blundar nið tekur á sér náðir Engum þeirra losnar belti frá lendum og ekki slitnar skóðfengur nokkurs þeirra Örvar þeirra eru kvestar og allir bóga þeirra bendir. Hófarnir og hestum þeirra eru sem tinna og vaknhjól þeirra sem vindbýlur. Öskur þeirra er sem ljónsöskur. Þeir öskra sem ung ljón, þeir grenja, grípa herfangið og hafa það á burt og enginn fær bjargað. Á þeim degi mun þeirr koma grenjandi í móti þjóðinni eins og ólgandi brýjum. Ef hort er yfir landið er það skelfilegt myrkur og dagspyrtan er myrkuð af dimmum skýjum. Sjötti kafli Ég sagði að kallaður til spámanns. Árið sem úsíakonungur andaðist sá ég dróttin sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikju hans fyllti helgidómin. Umhverfis hans stóðu serafar Þaði hverð þeirra sex vængi með tveimur huldu þeir ásjónu sína með tveimur huldu þeir fætu sína og með tveimur flugu þeir og þeir kalluðu hverð til annars Heilagur, heilagur heilagur er drottin allserjar öll jörðin er full af hann stýrð Við raustherra er þeir kalluðu skulfu undirstöðu þröskuldana og húsið var fullt af reyk þá sagði ég Vei það er út um mig því að ég er maður sem hefur óreinar varir og bímiðal fólk sem hefur óreinar varir því að augum mín hafa séð konunginn drottinn allserjar Eitt sér að fanna flaug þá til mín Hann hjælt á glóandi kóli sem hann hafi tekið af altarinnu með töng og hann snart munmið með kólinu og sagði Sjá, þetta hefur snortið varið þínar miskjör þín er burttekin og frið þættir fyrir sinn þína þá heyrði ég raust rottins hann sagði hvern skal ég senda hver vill vera erindreiki vor og ég sagði hér er ég sendu mig og hann sagði far og seg þessu fólki hlýðið grandgæfilega til þér skulu þó ekkert skilja horfið á vandlega Þið skulu þá einskis vísir verða. Gjör þú hjarta þessa fólks tilfinningalaust og eiru þess döfherð og afturloka augum þess svo þeir sjáu ekki með augum sínum, heyri ekki með eirum sínum og skilji ekki með hjarta sínu svo þeir mættu snúa sér og læknast. Og ég sagði hversu lengi drottinn? Og hann svaraði Þar til borginna standa í eigi óbyggðar og húsin mannlaus og landið verður gjör eitt og drottilmur reka fólkið langt í burt og eðistæðinu verða margir í landinu og þótt enn sé tíundu hluti eftir í því skal hann verða eittur og eins og rótar stúfur verður eftir af terpitínu tríinu og eikinni þá er þau eru feld svo skal og stúfur þess verða heilagt sæði sjöndi kapli Ésæja bóðar von og staðið þestu. Svo bar til á dögum Akassar, konús í Júta, Jótamssonar og Síasonar að Resin, Sýrlandskonungur og Peka, Remaljason, konungur í Ísrael fóru upp til Jérusalem til að herja á hana en fengu ekki unnið hana. Þá kom húsið Davís þessi freg. Sýrland hefur gert bandalag við Efraim skalfa hérta konungs og hérta þjóðar hans eins og skóartrý skálfa fyrir vindi. Þá saði dróttin við sæja, Gakk þú og segar jasúk sonur þinn til móts Akas að enda vastróksins úr efri tjörninni við veginn út að bleikivöllinum og við hann Gæt þín og haf kyrt um þig Óttast úr eigi og láta ég hugfallast fyrir þessum tveimur rjúkandi brandarbrotum fyrir brennandi reyði þeirra resinn sýrlendinga og reymaljasonar. Sökum þess að sýrland, efraim og reymaljasonur hafa haft illt ráð með höndum gegn þér og sagt við skulum fara herferð á hendur júta og skjóta mönnum skelki í bringu taka landið herskildi og setja tabelsón þar til konungs Sökum þess segir hinn alvaldi drottin Það skal eigi takast og það skal eigi verða. Damaskus er höfuð Sýrland og Resin höfuð Damaskus. Og áður en liðin eru 65 ár skal Efraim gjör eitt verða og eigi vera þjóð upp frá því. Og Samaria er höfuð Efraims og Reymaljasonur höfuð Samaria. Ef þér trúið eigi, muni þér eigi fá staðist. Ég sæja búið Immanuel. Og enn talaði drottin við Akas og sagði Byð þér táks að drottin í guðið þínum Hvort sem þú vilt þess neðan og undirheimum eða ofanað frá hæðum En Akas sagði Ég vil einski spilja og eigi freista drottins Þá sagði ég segja Heyrið þér nýðjar Davids Nægir yfir það eigi að þreita menn úr því að þeir þreitið einni guðminn Fyrir því menn drottin gefa yður tátt sjálfur. Sjá, yngismær verður þunguð og fæðir svoan og lætir hann heita Immanuel. Við súlmjólk og hönang skal hann alast þá er hann fyrir hafa vit á að hafna hinnu illa og velja hinn góða. Áður en setnin hefur vit á að hafna hinnu illa og velja hinn góða skal mannöðun verða í landið þeirra tvekja konunga sem nú skelva þig. Drottin mun láta yfir þig og yfir þjóð þína og yfir húsföður þins þá dagakoma að, að ekki hafa slíkir liðið þýðan Efraim skildist frá Júta Assyriu konung Sagt fyrir um innrás og neyð Á þeim degi mun drottin blístra á flugurnar sem eru við minnið á Nýlarkvíslum á Egyftalandi og á bíflugurnar sem eru í Assyriu og þær mun allar koma og setjast í dalverpin og berg skorurnar í alla þyrniruna og í öll vassból. Á þeim degi mun drottin með raknýfi leiðum fyrir handan fljót með assirjú konungi raka höfuðið og kvíðarhárin og skeggið mun hann einnig nema burt. Á þeim degi mun maður hafa kvígu og tvær ær og vegna þess hve vel þar mjólka mun hann hafa súrmjólk til matar á súrmjólk og hunáki skal hver maður lífa sem eftirverður í landinu og þeim degi mun svo fara að allstaðar þar sem áður stóðu þúsund vínviðir, þúsund sikla virði þar skulu vaksa þyrnar og þyrslar menn skulu ekki fara þar um nema þeir hafi með sér örvar og boga því að landið skal ekki annað vera en þyrnar og þyrslar og öll fellinn sem nú eru stungin upp með skóplu Þanga skal engin maður koma af hræðslu við þyrna og þysla. Nautpeningi verður hleypt þangað og sauðfénaðu látið traðka þu niður. Áttundi kafli. Þokkrænt nafn. Drottinn sagði við mig: Takk þér stórt spjald og rita þú á það með algengu letri. Hræðþengi, skyndirón. Og takk mér skilvika votta, prestin úr og sakar ía, og ég nálgaðist spákonuna og hún var þunguð og ól svon. Það sæði dróttin við mig. Láð þú hann heita hraðfengi, skindir án. Því áður en sveitnin lærir að kalla fadri minn og móður mín skal auður damaskus og herfang samaríu burt flutt verða framfyrir Assyriukonung hinn straumhægu vötn og hinn stríðu og drottin talaði enn við mig og sagði af því þessi líður fyrirlítur hinn straumhægu sílóa vötn en fagnar resinn og reymalega síni sjá fyrir því mun drottin láta yfir þá koma hinn stríðu og miklu vötn fljótsins assurju konung og allt hans einvala lið skal það ganga upp yfir alla farðigu sína og flóa yfir alla bakka og það skal brjótast inn í júta flæiða þar yfir og geisast áfram þar til manni tekur undir höku og breiðir vangið sína yfir allt sitt land eins og það er vítt til immanuel guður er með oss viti þar líðir og hlustuð þá allar fjarlæga landsálfur herklæðist því skulle samt láta hug fallast herklæðist því skulle samt láta Takkið sama ráðiðar, þau skulu að engu verða. Mælið málumíðar, þau skulu engan framgang fá því að drottin er með ás. Guð eitt byrrað óttast. Svo mælti drottin við mig, þá er hönd hans að mig og hann varaði mig við því að ganga sama veg og þetta fólk gengur. Þið skulu ekki kalla allt það samsæri sem þetta fólk kallar samsæri og ekki óttast það sem það óttast og eigi skelvast. Drottin allsherjar, hann skulu þið telja heilagan. Hansi eður ótti, hansi eður skelving og hann skal vera helgidómur og ásteytingar steytt og hrösunar hella fyrir báðar ættjóður Ísraels og snara og gildra fyrir Jérusalem búa og margir að þeim munur hrasa, falla og meiðast, festast í snörunni og verða veitir. Spámaðurinn dreigur sig í Ég bind saman vitnisburðin og innsikla kenninguna hjá lærisveinu mínum. Ég treysti drottni þótt hann byrgin og auglitsitt fyrir Jakobsnýðjum og ég býð hannis. Sjá, ég og sinirnir sem drottin hefur gefið mér Við erum til táks og hjartekna í Ísrael frá drottni Alserjart sem býr á Sýjónfjalli. Varað við andasæringum Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla. Á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita hérna döðu vegna hérna lifandi. Þá svarið þeim til kenningarnar og vitnissburðarins. Ef menn tala ekki sangvað þessu orði, hafa þeir engan morgunróða og munur ráfa hrjáðir og hungraðir. Og er þá hungrar, munur þeir fylla spræði og formæla konungu sínum og guði sínum. Hvort sem horti til heimins eða liti til jarðar, sjá þar í neyð og myrkur. Í ángistar og niðdimu er þeir útreknir. Nýjöndu kafli Þrýðar höfðingin Ei skal myrkur vera í landi því sem nú er í nauðum statt. Þyrrum litan vansæmnd koma yfir Sepúláns og Naftalí land, en síðar meir mun han varpa frægð yfir leiðina til hafsins, landið hinna í jordanar og Galilíu heyðingjana. Sú þjóð sem í myrkri gengur, sér mikil ljós, yfir þá sem býr í landi náttmyrkranar skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðin Þú gjurðu gleðina mikla. Menn gleðja sig fyrir þínu auglíti eins og þegar menn gleðjast á korskurðatímum eins og menn leika að fögnuði þegar að herrfangi er skipt. Því að þið þunga ok hennar stafinn sem reyð á herðum hennar brott rekstramannsins hefur þú sundur brottið eins og að degi mít í hans. Öll harkmikil herrmannastíðvil og alla blóðstróknar skirkjur skulu brendar verða og verða elsmatur. Því að barn er á svætt, sonur er á Á hans herðum skal höfðingja dómurinn hvíla. Nafn hans skal kallast undraráðgjafi, guðhetja, eilíðara fæðir, fríðar höfðingi. Mikill skal höfðingja verða og fríðurinn engan enda taka á hásæti Davids og í ríki hans. Hann mun reysa það og ebla með réttvísi og réttlæti hérðan í frá og að eilifu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Dómsræður Drottin hefur sent orð gegg Jakob og því lístur niður í Ísrael. Og öll þjóðin skal vera þess áskynja, bæði Efraím og Samaríu búar, sem að metnaði og stæri liti hjartan segja Tígulsteinarnir eru hundir en við skulum byggja upp aftur af högn og gróti. Móparið eru felt en við skulum setja setrustri í staðinn. Þess vegna mun drottin ebla mótstöðum en resins á hendur þeim og vopna óvinni þeirra. Síðlendinga að austan og fylista að vestan og þeir skulum svelgja Ísrael með gapandi geni. Allt fyrir það er linti ekki reyði hans og hönd hans er ennþá út rétt. En þjóðin snýri sér ekki til hans sem löst hana og drottins alls erja er leithöðir ekki. Þess vegna mun drottin höggva höfuð og hala af Ísrael, pálmakvistinn og sefstráðið á sama degi. Öldungarnir og virðingamennirnir eru höfuðið, spámenn þeir er kennarlígar eru halinn. Því að leiðtóar þess að fólks leiða það afleiðis og þeir sem láta leiða sig tórtímast. Fyrir því hefur drottin enga gleði af æskumunum þess og enga meðengun með munaleysingum þess og ekjum. Því að allir eru þeir guðleysingjar og illvirkar og hver munur mærir heimsku. Allt fyrir þetta lindi ekki reyði hans og hönd hans er ennþá útrétt. Því að heið ókuðlega aðtæfi brennur eins og eldur og eðir þyrnum og þyslum og kveikir í þykkum skóarunum svo að þeir kvirlast upp í reykjarmökk. Vegna reyði drottins allsherjar stendur landi í Björstubáli og fólkið verður sem eldsmatur, enginn þyrmur öðrum. Menn rýfa í sig til hægri handar og eru þó hungraðir, þeir eta til vinstri handar og verða þó eigi sattir. Hver etur holdið af sínum eigin armlegg Manasi Efraim og Efraim Manasi og báðir saman ráða þeir og júta Allt fyrir þetta linnir ekki reyði hans og hönd hans er ennþá útrétt Tíundi kabli Vei þeim sem veita ranga úrskurði og færa skadsendis ákvæði letur Til þess að hallar rétti fátakra og ræna lögum hérna nöðstöttu meðal fólksmýns. Til þess að ekkjötna verði þeim að herfangi og þeir fái fjæfjætt munaleysingjana. Hvað ætti þér að gjöra á degi hegningarinnar þegar að einingin kemur úr fjaska? Til hvers viljið þér þá flýja um ásjá? Og hvar viljið þér þá geyma auðafi í þar? Er nokkuð annað fyrir hendi en að þalla á kné meðal hérna fjötröðu eða nýga meðal hérna vegnu allt fyrir þetta linnir ekki reyði hans og hönd hans er ennþá útriðt Heimsveldið Assería er refsivöndur Vei Assur vendinum reyði minnar heift mín er stafrun í höndum þeirra ég sendi hann á móti guðlausri þjóð ég býð honum að fara á móti líðnum sem ég er reyður til þess að ræna og rupla og tróða hann fótum sem saur á strætum. Hann skilur það eigi svo og hjarta hans hugsa eigi svo, heldur gyrnist hann að eigiða og uppræta margar þjóðir. Hann segir, er ekki höfðingar mínir allir saman konungar? Fór ekki fyrir Kalne eins og fyrir Karkimis og fyrir Hamad eins og fyrir Arpad, fyrir Samari eins og fyrir Damaskus eins og hönd mín náði til konusvíkja guðana og voru þó líknarski þeirra fleiri en Jérusalem og Samaríu. Já, eins og ég hefði farið með Samaríu og guði hennar, svo mun ég farið með Jérusalem og guða líknarski hennar. En þegar drottin hefur lokið öllu starfið sínu á Sýjónfjalli og í Jérusalem, mun hann vitja ávastarans af ofmetnaðinum í hjarta Asriju konungs og eins hrókafull að drempilætis augna hans því hann hefði sagt með styrk handar minnar hef ég þessu til leiðar komið og með hikjendu mínum að því að ég er vitsmuna maður ég hefði fært úr stað landamerki þjóðana rænt fjárhlutum þeirra og er sem alvaldur steift af stóli drottnendu þeirra hönd mín náði í fjárapla þjóðana sem fuggshreyður væri en svo menn safna eggjum sem fugglinni flógin af Svo hef ég sapnað saman öllum löndum og hefi ég engin blakað vangunum og lokið upp nefunu né tíst. Hvort má öxin dramba í gegn þeim sem hekkur með henni eða sögin miklas gegn þeim sem sagar með henni? Allt eins og sprótin ætlaði sveifla þeim er reyðir hann eða stafurinn færa á loft hann sem ekki er af trí. Fyrir því mun hinn alvaldi drottin allsherjart Senda megrun í hetjulið hans og undir dýrð hans mun eldur blossa upp sem brennandi bál og ljós Ísraels mun verða að eldi og hin heilagi í Ísraels að loga og sá logi skal á einum degi upp og eigða þyrnum hans og þýslum og afmá að fullu og öllu hinn að dýrlegu skóa hans og aldingarða og hann skal verða eins og sjúklingur sem vestast upp. Og leifarnar af skóatrjóm hans mun vera teljandi og smásveitt mun geta skrifa þau upp. Leifar munu komast af. Á þeim degi skulu leifarnar af Ísrael og þeir af Jakobs húsi sem aðkomast eigi fram að reyða sig á þann sem sló þá. Heldur munu þeir með trúfesti reyða sig á drottinn, hinn heilaga í Ísrael. Leifar munu aftur hverfa Leifarnar af Jakob til hins almóttu og guðus Þegar þótt fjöld, fólksfjöldi þinn Ísrael væri sem sjávar sandur, þá skulu þó aðeins leifar af honum aftur hverfa Eyðing er fastráðin framveltandi flóð réttlætis Þegar Eyðingu og hana fastráðna muninn alvaldi drottinn allserjar framkvæm á jörðinni miðri Guð snýst gegn heimsveldinu. Svo segir hinn alvaldi drottin allserjar. Þú þjóð mín sem býr á Sýjón, óttastu eigi Assúr en hann slægði með sprota og reiðir að þér staf sinn eins og ekiptar gjörðu. Því eftir skammarrýð er reyðin á enda og þá beinist hefð mín að eyðing þeirra. Og þá reyðir drottin allserjar svipuna að þeim eins og þeirra hann laust mýtjansmenn hjá óraupkletti. Stafur hans er útréttur yfir hafið og hann færi hann á loft eins og gegn ekiptum forðum. Á þeim degi skal byrðin sú sem man hefur á þig lagt falla af herðum þér og ok hans af hálsi þínum og okið skal brotna fyrir ofur fytu. Ráðist á Jérusalem Óvinnurinn heldur til ægjadt Þeir eru og lætur eftir farangur sinn í mikams. Þeir fara yfir skarðið, þeir hafa náttból í gepa, rama skelvist. Íbúar gýpjöðu sáls leggja á flóta. Hljóða þú upp, gallim dóttir. Hlusta þú á, Leys, leysa. Taktu undir, Anatót. Madema flýr, íbúar gýtum forða sér undan. Þennan sama dag ægir hann í nóp. Hann réttir út hönd sína móti fjalli Siónar dóttur, móti hæð í Jerúsálems borgar. Dómur yfir þjóð og konungi. Sjá, hinn alvaldi dróttinn allsher er afsnýður laufkórúnuna vofeleglega. Hin há vöxnu tré eru höggvin og hin gnæivandi hníga þí jarðar. Hann riður skóorunna með öxsi og lípan hún fellur fyrir hinnum volduga. Eltlefti kafli Ríki Messíasar Af stopni Ísæi mun kvistur fram spretta og ángi uppvaksa af rótum hans. Yfir honum mun kvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og óttadrottins. Unun hans mun verað óttastróttin. Hann mun ekki dæma eftir því sem augu hans sjá og ekki skera úr málum eftir því sem eiru hans heyra. Með réttvísi mun hann dæma hérna fátæku og skera með réttlæti úr málum hérna nöðstötu í landinu. Hann mun ljósta ábæltismanninn mun sprota munnsins og deyða hinn ókvöðlega með anda varasinna. Rétlæti mun vera beltið um lendar hans og trúfesti beltið um jámir hans. Þá mun úlfurinn búa hjá lampinu og partustýri líka hjá kýlingnum. Kálvar, ung ljón og alifjé ganga saman og smásveitt gæta þeirra. Kýr og byrna mun vera á beitt saman og kálvar og húnar líka hvori hjá öðrum og ljónu mun hegi eða sem nöyt. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holutir nöðrunar Og barnið nývanið af brjósti mun stinga hendi sinni inn í bæli hórnormsins. Hvergi á mínu heilara fjalli munum enn illt fremja eða skaða skadagjöra því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúb sjávarins er vötnum hulið. Hinn er herrletust nú á heim. Á þeim degi mun rótarkvistur Ísa í standa sem herrmerki fyrir þjóðurnar og líðinni leita til hans og bústaður hans mun dýrlegur verða. Á þeim degi mun drottinn útrétta hönd sína í annað sinn til að endurkaupa þær leifar fólksinn sem eftir eru í Assiríu, Nórður-Egiptalandi, Söður-Egiptalandi, Blálandi, Elam, Babilóniju, Hamad og Ejum Hafsins. Og hann mun reisa merki fyrir þjóðurnar, heimta saman þinn að menn úr Ísrael, og sapnað saman hinnur tvistruðu konum frá Júta frá fjórum höfuð áttum himinsins. Þá mun öfund Efraim skverfa og fjandskapur Júta líðandi lók. Efraim mun ekki öfundast við Júta og Júta ekki fjandskapast við Efraim. Þeir munu steipa sér niður á síðu fylista gegn vestri og ræna í saminningu austurbyggja. Edom og Móab munu þeir hernema og Ammonítar verða þeim líðskildir og drottinn mun þurka upp voga Egyptalands og bregða hendi sinni yfir fljótið í stríðum stormi og skipta því sjö kvíslir svo yfir má ganga með skó á fótum og það skal verða brautarvegur fyrir það leivar fólksan sem enn eru eftir í Asturíu eins og var fyrir Ísrael þá er hann fór af Egyptalandi Tólti kafli Þakkar Sálmur Á þeim degi skaltu segja Ég vext sama til drottinn Þegar þóttu væri mér reiður þá er þó horfin reyði þín og þú huggaði mig Sjá Guð er mitt hjálpreyði og ég er örugur og óttast eigi þegar drottinn er Guð minn styrkur minn og lofsöngur Hann er orðið mér hjálpreyði Þér munu með þögnuði vatni ausa og lindum hjálpræðisins og á þeim degi muni þér segja Lofið drottin, ákalli nafn hans, gjörum áttaverk hans kunn með þjóðana, hafið í minnum að hálettir nafn hans. Lofsingið drottnið því að dásendarverk hefur hann gjörð, þetta skal kunnugt verða um alla jörðina. Lát óma gleði hljóm og kveða við fagnaðróp þú sem býr á síjónn því að mikill er hinn heilægi í Ísrael meðalþín. Spádomar um Erlenda þjóðir 13. kapli Spádomar um Babilón er vitræðist í aðsæja Amósinni gegn herleiðendum í Babilón Reysi merki á skólausri hæð, kallið hári rötu til þeirra Bendi þeim með hendinni að þeir færi innum hlið harstjóranna. Ég er sá sem bóðið hefi út výðum liðsmönnum mínum og kallað á kappa mína til að framkama reyði dóminn þessa hreiknu og hróðugu menn mína. Heyr þysin og fjöllunum eins og að mann merð. Heyr gnýin að hefum samansöfnuðu þjóðum. Drottin allsherr er að kanna liðið. Þeir koma frá fjarlægu landi frá himin sinn enda drottinn með verkfæri reiði sinnar til þessa leggja í eigi gjörvallar jörðina kvænið því að dagur drottinn sinn nálagar hann kemur sem eiying frá hinum almáttka þess vegna verða allar hendur og og sér hvert manns hjarta bráðnar þeir skelvast harmkvæli og þrautir gagtaka þá þeir hava hríðir eins og jögsú kona Ángistarfullir starað þeir hver á annan, andlið þeirra eru sum eldsloji. Sjá, dagur drottins kemur, grimmilegur, með heift og brennandi reiði til þess að gjura jörðina að auðn og afmásindarana af henni. Stjörnur himinsins og stjörnumerkin láta eigi ljósið skína og sólin er myrk í uppgöngu sinni og tunglið ber eigi byrtu sína. Ég vil hegna að gerðríki fyrir ílsku þess og hinum ókvölugu fyrir miskjörði þeirra. Ég vil niður kefja áttramp hinnar og læja hróka ábeldismannana. Ég vil áta menn verða sjálfgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætar en ófýrgull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir heift róttins allserjar og degi hans brennandi reyði eins og fældar skóakætur og eins og smalalaus hjörð skuli þeir aftur hverfa, hver til sinna þjóðar og flýja hver heim í sitt land. Hver sem fundin verður mun lagðu veri í gegn og hver sem gripin verður mun fyrir sverði falla. Ungbörn þeirra munu knósu verða fyrir augum þeirra, húst þeirra vera rænd og konur þeirra smánaðar. Sjá ég æs upp metjumenn gegn þeim. Þeir meta einskið silfrið og þá langar ekki gullið. Bógar þeirra róta unga menn til döiða. Þeir þyrma ekki lífsandanum og líta ekki miskunar miskunaraukum til ungbarna. Svo skal fara fyrir Babilón, þessari príði konusíkjana og drembið djásni kaldiða, sem þá er guð umtörnaði sótum og gómóru. Hún skal aldrei framara mönnum byggð vera. Kynslóð eftir kynslóð skal þar enginn búa. Engin arapi skal slá tjöldum sínum og engir hjarðmenn bæla þar fjönað sinn. Urðarkettir skulu þar líkja og húsin fyllast af uglum. Strútsfuglar skulu þar halda til og skóartröll stökkva þar um. Sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í sölunum Tími hennar nálgast og dagar hennar munu eigi undan dragast. 14. kapli. Hinn er herlettu mun snúa aftur. Drottinn mun miskuna Jakob og enn útvelja Ísrael. Hann mun gefa þeim bólfestu í landi og útlendingir menn munu sameinast og gera félagskap Og þjóðirna munu og flytja til áttaga þeirra en Ísraels niðyr munu eignast þær að þrælum og ambáttum í landi drottins. Þeir munu hertaka hertakendur sína og drotna yfir kúnum sínum. Hálkvæði um fall Babílónar. Þegar drottinn veiti þér gefilt af þrautum þínum og ógnæði og af hinni hörðu ágnuð sem á þig er lægð þá muntu kyrja upp hálkvæði þetta um konunginn í Babílón og segja: Hversu hljónaður er harðstjórinn nú orðinn. Hver hljótt í kvalastafnum? Drottin hefur sundurbrotið staðinn á okkurlegu, sprota yfir drottnaranna sem löst þjóðflokkana í bræði högg á högg ofan og kúaði þjóðunar í reyði með vægðalausri kúun. Öll jörðin nýtur nú kvíldar og fríðar. Fagnaðar ópin kveða við? Jafnvel kýpri strén gleðjast yfir þér og setru strén á lípanum. Fyrst þú ert lagstur látt mun engin upp til þess að fella oss. Hjá helju niðri er allt í uppnámi þín vegna til að taka á móti þér. Vegna þín rekur hún að dauðu og fætur og alla fóringa jærðarinnar. Af hásætum sínum lætur hún uppstanda alla þjóðkonunga. Þeir taka allir til máls og segja við þig. Þú ert þá einnig orðin máttvana sem við er. Orðin jafningi vorr. Ómettnaðar skrauti þínu er nýðu varpa til heljar hreymum hartna þinna. Ormar eru breyttur undir þig og ábreyða þín eru maðkar. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborn á morgunstjarnna? Hversu ert þú að vetti lagður undir okkar þjóðanna. þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Óvar stjarnungus vil ég reisa veldistólminn. Á þingfjalli guðana vil ég setjast að, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gyrast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér nýðu varpað, í neðstu fylsni grafarinnar. Þeim sem sjá þig verður starfsýnd á þig, þeir virða þig fyrir sér. Er þetta maðurinn sem skó gjörðina og skeldi konúsríkin, gjörði jarðkringluna að eyðumörg, Eitti borgir hennar og gafi ég bandingum sínum heimfararleyfi. Allir konungar þjóðana líka virðulega grafnir, hver í sínu húsi. En þér er fleikt út, langt frá gröf þinni eins og auðverðilegum kvisti. Þú ert þakin döðra manna búkum, þeirra er lagði voru sverði, eins og fótum tróðið hræ. Við þá sem stíga niður í steinlega grafir hefur þú eigið samneitið. Því að land þitt hefur þú eitt myrt þjóð þína. Egið skal nefnt að eilifu afsprengi í fyrkjana. Búin og sonum hans rauðan sekk sækir miskjörða feðra þeirra. Egið skulu þeirri fá rísið á legg og lagt undir sig jörðina né fyllt jarðkringluna rústum. Ég vil rísa upp í gegn þeim, segir drottin allserjar og aðmónafn og leifar Babilónsborgar, ætt og afkomendur, segir drottinn. Ég vil gefa hann að stjörnu hegrum til eignar og láta hann að verða að vassmýri. Ég vil sópa henni burt með sópi eðingarinnar, segir drottinn Alserjar. Ráðsályttun drottins og kúun að sérjö. Drottinn Alserjar hefur svarið og sagt. Samlega það sem ég hefði fyrirhugað skal verða og það sem ég hefi álíktað skal framgang fá. Ég mun sundur móla aðsir í landi mínu og fótum troða hana á fjöllum mínum. Skal þá ok hennar að þeim tekið og byrði hennar tekin af herðum þeirra. Þetta er svo ráðstöðun sem áformið er um alla jörðina, og þetta er sú hönd sem útverjétt gegn öllum þjóðum. Drottin allsirar hefur álíkta þetta. Hver má ónýta það? Það er hans hönd sem út er rétt. Hver má kippa henni aftur? Sendimunni fylista svarað. Þessi spátómur var byrtur árið sem Akas konungur andaðist. Gleðstú eigi, gjörvöld fylist ég að því að stafunni sem sló þig er í sundur brotin. Því að út af rót hökkormsins munnaðra koma og ávöxtur hennar verða flugtryggi. Hinn er allra lítilmóðlegustu skulda hafa viðurværi og hinn er fátæku kvílast óhultir. En rótína þína vil ég með hungri deyða og leifarnar þér munu drefnar verða. Hveina þú hlið, hljóða þú borg, knötra þú gjörvöld fylistega. Því að mökkur kemur úr norður átt, í fylkingum hans stregst engin aftur úr. Og hverju skal þá svara sendumönnum hinnar heiðnu þjóðar? að drottin hafi grundvallað síjon og að hinn er þjáðum eða þjóðar hans leyti sér hælist í henni. Fymtondi kapli Gegn Móab Spátomur um Móab Já, á nátt þó þeli verður ar í Móab unnin og gjör eitt. Já, á nátt þeli verður kýr í Móab unnin og gjör eitt. Íbúar dýbón stígu upp á hæðirnar til að gráta. Móab kveinar á Nebo og me Medeba. Hvert höfuð þeir sköllótt allt skegg af rakað? Á strætunum eru þeir girtir hæru sekk, uppi á þökunum og að torgunum kveina þeir allir, fljótandi í tárum. Íbúar Hespón og Eliali hljóða svo hátt að það heyrist til Jahas. Þess vegna æpa hermeninir í Móab, þeim er horfin hugur. Hjarta mitt kveinar yfir móab, flóttamenn þeir flýja til sóar, til eglat, selísa. Grátandi ganga þeir um stígana hjá lúkít. Á veginum til Hóró-Næm hefja þeir upp neyðarkvein tortjumingrinnar. Nýrim vötnir og orðina örefum þegar græsir skrælnar, jurtinnar eyðast. Allt grængresi hverfur. Fyrir því bera þeir það sem þeir hafa dregið saman Og það sem þeir hafa gemt yfir pílviðar á. Neiðar kveinir gengur yfir görvalt móapsland. Hljóðin berast allt til eglægím. Hljóðin berast allt til ber e-lím. Vötn dímónar eru fulla blóði. Já, enn vilji leggja meira á dímón. Ljón fyrir þá sem undan komast frá móap og fyrir þá sem eftirverða í landinu. 16. kapli Santi landshefðingi um sauðaskattinn úr klettagjónum gegnum eyjumörkina til fjalls Sióndóttur. Eins og flöktandi fuglar, eins og ungar fældir úr hreyrinu skulu móápstætur verða við vöðin í Aarón. Legg nú ráð, veit hjálp, gjör skugga þinn um hábjörtan dag sem nótt. Fel hinna burtrekknu, seg ekki til flóttamannana. Ljá hinum burtrekknu og móápst völ hjá fjær ver þeim verndar skjól fyrir einandunum. Þegar að kúandinn er horfin burt, einingunni linnir og undirókarnir eru farnir úr landinu, þá mun veldistóll reistu verða með miskunnsemi og að honum sitja með trúfesti í tjaldið Davið stómari sem leitar réttinda og temu sér réttlæti. Við höfum hirt ramsi með Moabs, hann er mjög hrókafullur afmetnað hans og dramsemi og ofsa og hinn marklausu stórirði hans. Þess vegna kveina nú móabítar yfir móab, allir kveina þeir. Yfir rúsinu kökum kýr, harset, muni þeir andvarpa harla hnugnir. Því að akurlönd hespón eru fönnuð og vindrið sýpma, vin þeirra varpaði höfðingum fjóðarinnar til jarðar, við Vinnviðar teinungarnir náðu til jeser, villtust út um eðumörkina. Greinar þeir að breytta sig út, fóru yfir hafið. Fyrir því græti ég með jeser yfir vindrjám sípma. Ég vökvæði þig með tárum mínum, hespón og eliali. Því að fagnaðar opum óvinnana laust yfir sumargróða þinn og vindberjatekju. Fögnuður og kæti eru horfinn úr aldingörðunum og í vingörðunum heyrast engir gleðisöngvar nýr fagnaðarhljóð. Tráðslu menn tróða ekki vingbyr í vingfröngunum. Ég hef vil áttið fagnaðar óp þeir að þagna. Fyrir því týtra hjarta mitt sem gýju strengur sögum móaps og brjóst mitt sögum kýr hasers. Og þó að móap sýnir sig á blótshæðinni og streytist við og farinn í helgidómsinn til að byggjast fyrir þá mun samt engu til leiðar koma. Þetta er það orð sem drottin talaði um Móab fyrrum, en nú talar drottin á þessa leið. Áðunni þrjú ár eru liðin, slík ár sem kaupmanna ár eru talin, skal vexend Móabs með öllum hinum mikla mannfjölda fyrlítin verða, en leifar munu eftir verða, lítil fenglegar, eigi teljandi. Sveikjándi kapli gegn Sýrlandi og Norðuríkinu Spátomur um Damaskus Sjá, Damaskus skal verða afmáð og ekki vera borg framar Hún skal verða að rústum Borgir Aroer skulu verða yfirgefnar Hjörðum skulu það verða til beitar Þar skulu þær liggja og enginn styggja þær Varnar virki Efraíms líður undir lók og konung dómurinn hverfur frá Damaskus. Fyrir leifum Sýrlands skal fara eins og fyrir vexend Ísraelsmanna, segir drottinn allsherjar. Á þeim degi mun vexend Jakobs vera lítilfengleg og fytan á holdi hans rýrna. Þá mun fara líkt og þegar korskurðamadur sapnar korsdöngum og armlekur hans afsnýður öxin og eins og þegar öx er týnd í refæindal og það Eftir Eftirtýningur skal verða af þeim eins og þegar óljufiður er skekin, Tvö eða þrjú ber efst í laufinu, fjögur eða fimm á greinum aldendresins, segir drottinn Ísraelsk vöð. Á þeim degi mun maðurinn mæna til skapara síns og augu hans líta til hins heilaga í Ísrael. Egi mun hann þá mæna á öllturun, handaverk sín, nér líta til þess er fingur hans hafa gjörðt kvorki til asirana nið solsúlana. Á þeim degi munu hinnar vikertu borger hans verða sem yfirgefnir staðir, amoríta og hefíta, er þeir fyrirlétu, þá er þeir hrukku undan ísæðsmönnum og landið skal verða að auðn. Þegar þú hefur glemt guði hjálpræðistins og eigi minns þess hellu bjargs sem er hælið þitt. Vegna þess að þú plantar yndislega garða Og setur það niður útlenda gróðu kvistu, rektar garð á daginn og lætur á morgnana útsæðið þitt blómkast, skal uppskýran breyðast á degi hinn spannvæna sás og hinna að ólæknandi hvala. Árásar menn reknir á flókta Heyr gný margra þjóða, það er sem gnýr hafsins. Heyr dýn þjóðflokkana Þeir dynja eins og dynur mikilla vassfalla. Þjóflokkarnir dynja eins og dynur margra vassfalla. En drottin hastar á þá og þá flýja þeir langt burt. Þeir tvístrast eins og sáðir á hólum fyrir vindi eins og ríkmökkur fyrir stormi. Að kveldi er þeirr skelfing, áður en morgnar eru þeirr allir á burt. Þetta er hlutskipti þeirra er á Sreina og örlög þeirra er frá ás röppla. Átjöndu kafli Sendimönnum Íþjópíu konung svarað Veilandi vangjaþýtsins, hinumegin Blálandsfljóta, er gjurr út sendimenn yfir hafið og í reyrbátum yfir vötnin. Farið þér fröðu sendibóðar til hennar hávöksnu og gljáandi þjóðar til líðsend sem hræðilegur var þegar frá upphafi vegasinna, til hennar afar sterku þjóðar sem allt treður undir fótum sér um hverjar land fljótin renna. Allir þér sem heimskringna byggið og jörðubúið skulu sjá þegar merkið er reist á fjöllunum og hlusta þegar blásið er í lúðurinn, því að svo hefur drottinn sagt við mig. Ég verð halda kyrru fyrir og horfa á frá bústa mínum meðan loftið er glóandi í sólskinninu meðan dögginn er mikil í bryskju hýta korskuratímans. Áðurinn uppskir hann kemur þegar blómgurinn er á enda og blómið verður að fullt vöksnu vingberi heggur hann vingviðagreina þar af með snilinum og frjóangana stýfir hann, snýður þá af. Allir saman skulu þeir gefni verða ránfuglum fjallana og dýrum jærðarinnar. Rannfuglarni skulu sitja á þeim sumar langt og öll dýrjærðarinnar halda sig þar þegar vetrar. Á þeim tíma skulu gjafir vera færða drottni allserjar frá hinum hávaksna og gljáandi líð frá línum sem hræðilegu var þegar frá upphafi vegasinna frá henni afar sterku þjóð sem allt treður undir fótum sér um hverja land fljótin renna til þess staðar þar sem nafndróttins hersveitana er til Sýjón fjalls. Nítjándi kafli Dómsorð um Egyftaland Spátómur um Egyftaland Sjá drottin ekur á léttfæru skýi og kemur til Egyftalands. Þá skjálfa góð Egyftalands fyrir honum og hjörtu Egyfta brána í brjósti þeirra. Ég æsi eikifta í gegn eikiftum, svo að bróðir skal berjast við bróður, vinur við vin, borg við borg og ríki við ríki. Higgindi eikifta munu þá verða örþróta og ráðagjörði þeirra ónýti ég. Þeir munu leita frétta hjá góðum sínum, hjá galdramönnum, þjónustöndum og spásagnaröndum. Ég verð selja eikifta harðráðum drottnar á vald. Og grimmur konungur skal ríki yfir þeim, segir hinn alveldi drottin allserjar. Vötnin í sjónu munu þverra og fljóti grinnast og þorna upp. Árkvíslarnar munu fúlna, fljóti ekiptalans þverra og þorna, reif og sef visna. Engjarna fram með níl á sjálfum nýlarbökkum og öll sáðlönd við nýl þorna upp, eyðast og hverfa. Þá munu fiskimennir nýr og allir þeir síta sem öngli renna í nýr og þeir sem leggja net í vötnin munu örfinglast. Þeir sem vinna hörinn munu standa ráþróta, kempingar konurnar og vefaratir blikna. Stóðir landsins skulu brotnar verða sundur, allir þeir sem vinna fyrir kaup verða hugta aprir. Höfðingjarnir í sóan eru tómir heimskingjar. Ráðspekin hjá hennum vitröstur ágjöfum Farás er orðina flónsku. Hvernig dirfist þér að segja við Faró? Ég er svonur vitringana og komin af ford konungum. Hvar eru nú vitringar þínir? Þeir ættu nú að segja þér og mega vita hverja fyrirætlun drottin alls erjar hefur með ekkiftalandt. Höfðingjarnar í sóan standa eins og aðglabar. Höfðingjarnar í nóf eru á tálardreiknir. Þeir sem eru hýrningasteinar ættkvísla Ígiftalands hafa leitt það á glabstegu. Drottin hefur byrlað þeim sundrungar anda. Svo þeir valda því að Ígiftaland er á reiki í öllum fyrirtækjum sínum eins og drukkinn maður reikar innan um spýju sína. Ekkert hefnast Ígiftalandi fórki það sem höfuð eða hali, pálmakvistur eða sevstráð taka sér fyrir að gjöra. Egyftar snúa sér til guðs. Á þeim degi munu Egyfta verða sem konur, þeir munu skelfast og hræðast að reyta drottins allsirjar er hann reyðir gegn þeim. Þá skal Egyftalandi stafa ótti af Júdalandi, í hvert sinn sem á er minnst við þá munu þeir skelvast, vegna ráðs þess að drottinn allsherjar hefur ráðið gegn þeim. Á þeim degi munu fimm borgir í Eikeftalandi mæla á kannverska tungu og sverja drottni allsherjar hlýni. Skal ein þeirra kallast bær rétti sínar. Á þeim degi munu vera alltari handa drottni í miðju Eikeftalandi og merkisteinn handa drottni við landamærin. Það skal vera til merkis og vittnisburðar um drottinn alls þeirri í Egyptalandi. Þegar þeir hrópa til drottins undan kúun mun hann senda þeim fullt og forvígismann er frelsar þá. Drottinn mun kunnur verðið Egyptalandi og Egyptar munu þekkja drottinn á þeim degi. Þeir munu dýrka hann með sláturfórnum og matfórnum og vinna drottni heit og efna þau. Og drottinn mun slá Egyptalandi. Slá og græða og þeir munu snúa sér til drottins og hann munu bænhera þá og græða þá. Á þeim degi skal vera brautavegur frá Egyftalandi til Assyriu og Assyringar skulu koma til Egyftarnas og Egyftar til Assyriu og Egyftar munu tilbyrði ásamt Assyringum. Á þeim degi munu þessir þrýr taka saman, Ísrael, Egyftaland og Assyrija og vera blessun á jörðinni miðri og drottinn alls þeirra blessur þá og segir Blessuð sé þjóð mín Egyftar, verkið handa minna Astería og Arleið mín Ísrael. 20. kapli Bandalag við Egyfta fordæmt Árið sem yfir hersöfningin kom til Astot sendur af Sargon Asteríu konungi og herjaði á Astótt og vann hana. í það mun talaði drottin fyrir muni ég sæja Amósonar á þessa leið. Þar og leys hæru sekkinar lendum þér og draga skóðína að fótum þér og hann gjörði svo og gekk fáklætur og berfættur og drottin meldi. En svo ég sæja þjótt minn hefur gengið fáklætur og berfættur í þrjú ár sem tákn og fyrirburður um ekiptaland og bláland Svo skal Asturju konungur færa burt bandingjana frá Egyftalandi og útlagana frá Blálandi bæði unga og gamla, fákletta og berfækta með bera baklutina, Egyftum til smánar. Þá munu þeir skeldast og skammast sín vegna Blálands eða þeir reyttu á og Egyftalands er þeir stærðu sig af. Og þeir sem búa á þessari strönd munu segja á þeim degi, svo er þá komið fyrir þeim er við reytum oss á og flýðum til í vonum hjálp til að frelsast undan Assyriukonungi. Hversu meðum við er þá sjálfur komast undan? 21. kapli Fall Babylonar Spátomur um örafin við hafið En svo fellibýlir í söðurlandinu geysist það áfram. Það kemur úr örafinum og hennur hræðilega landi Hörð tíðindi hafa mér byrt verið, ránsmenn ræna, herrmenn herja, áfram elamítar, gjörið umsátt metjumenn, ég gerði enda á öllum andvörpum. Þess vegna skjálfa lenda mínar, þess vegna remma sárir verki mig eins og hríðir jóðsúka konu. Ég engist saman svo ég heyri ekkert, ég er svo aktofa að ég sé ekkert. Hérta mitt er ringlað, skelving er skyndilega yfir með komin. Nú er nóttin sem í jafnan hefi þráð orði mér að skelfingu. Borðin eru sett fram og ábreðirna breyttar á kvílubekkina, etið er og drukkið. Rísið upp, þjóðhöfðingar, smyrjið skölduna. Svo sagði dróttin við mig, Far þú og nem staðar á sjónarhólnum og segið hvað þú sérð. Og sjáuð þú menn á reyð, tvo reyðminn, annan reyðandi á astna, hinn á úlvalda, þá leggð þú hlustirnar við. En ég kallaði æ, drottin, á ég standa allan daginn á sjónarhól og vera á varðbergi nótt eftir nótt. En sjá, þá komu menn reyðandi, tveir reyðminn og þeir tóku til orða og sjöðu. Fallin, fallin er Babilón. Og allar góða líkneskjur hennar liggja sundur brotnar á jörðinni. Kramta og þresta þjóðin mín, það sem ég við heyrt af drottni allsirjar, guði Ísraels, það hef ég kunngjört yður. Um Edomita Spátumur um Dúma Það er kalla til mín frá segir, vökumadur, hvað líðu nóttinni? Vökumadur, hvað líðu nóttinni? Vökumadurinn svarar Morgunin kemur og þó er nótt Ef þér viljið spyrja þá komið aftur og spyrjið Spátómur um Kaupmannalestir Araba Spátómur um Arapjum Taki náttstæði í kjarrinu að kveldi þér Kaupmannalestir detansmanna komið út með vatn á móti hinnum fyrstu þér sem búið í temalandi Færi brauð flóttamannunum, því að þeir flýja undan sverðum, undan brugnusverði, undan bendum bóga, undan þunga ófríðarins. Því að svo hefur dróttin sagt um mig, áður en eitt ár er liðið, eins og árkaupmanna eru talin, skal öll vegsemd ketars að engu verða og leifarna sem eftir verða að borgum ketaringa kappa munu vera teljandi því að drottinn Ísraelsk hvöð hefur sagt það. Tuttúastu annarkabli Dómsorð um Jérúsalem Spádómur um Sjónadalin Hvað kemur að þér að allt fólk þitt skulu verið stíð upp á hústökin? Þú ofkætis fulli hávæða sami bær, þú glömm mikla borg. Menn þínir sem fallnir eru var ekki fallið fyrir sverði nýr beði bana í orustum Höfninga þínir lögðu allir saman á flókta voru handteknir án þess að skotu væri að boga Allir menn þínir er náðust voru handteknir hver með öðrum þóttur hefðu flúið langt burt Þess vegna segi ég Láttu mig einan Ég vil gráta besklega Gjöru mér eigi ónæði með því að hugga mig efir eigingu dóttur þjóðan minnar því að dagur skelfingar, undirókunar og úræðarleysis var komin frá hinum alvalda drottni alls þeirjar í sjónadalnum. Múrar voru brottni niður, óljóðin heyrðust til fjalla. Elan tók örfamælin á samt mönnudum vögnum og hestum og kýr tók lífar af skjöldum. Þínir fegurstu dalir fylltust herfögnum og rittara tókur sér stöðu fyrir borgarlýðunum og hann tók skýluna burt frá júta. Á þeim degi skýndist þú um eftir herbúnaðinum í skóarhúsinu og þér sáuð að veggskörðin voru mörg í Davidsborg og þér söpnuðu vatninu í neðri tjörninni, tölduð húsinu í Jérusalem og rifið húsin til að þess treysta með múrvegin og þér bygguð til vastæðu millir múrvegjan að tvekja fyrir vatnið úr gömnu tjörninni en að honum sem þessu veldur gáði þér eigi og til hans sem hagaði þessu svo fyrir löngu, lítu þér ekki. Á þeim degi kallaði hinn alvaldi drottin alls er er menn til að gráta og kveina, til að reyta hársitt og gíðast hæru seg. En sjá, hér er gleði og glaumur, naut drepinn, sögðum slátrað, kjöt etið, víndrukkið, etum og drekkum. Því að á morgun deyjum við er. Opinbörun drottins alls hljómaði í einu mínum. Sannlega skuli þér eigi fá áplanna þessa miskjörð áðunni þi deyjið, segir hinn alveldi drottin alls þeirriar. Um tvo hýrðmenn. Svo mælti hinn alveldi drottin alls þeirriar. Farð þú og gakk til þessa drottseita, hann sefna, sem forstöðu veitir húsi konungsins. Hvað hefur þú hér að gjöra og hvern átt þú hér er þú lætur högva þér til gröf hér? Þú sem högvalætur gröf handa þér á háum stað og lætur grafa handa þér leggstað í berginu? Sjá, drottin varpa þér burtmaður, hann þrýfur fast í þig, vefur þig saman í böggul, þeytið þér sem sopp út á víðan vang. Þar skal þú og þar skulu þínir dýrlugu vagnar vera. Þú sem ert húsi drottins þínst til svífurðu. Ég hrindi þér úr stöðu þínu, úr embætti þínu skal þér steft verða. En á þeim deg ég muni kalla þjónminn Eljakim Hilkíjason. Ég færi hann í kýrtil þín og gyrði hann belti þínu og fæ honum í hendur vald þitt. Hann skal vera fæðir Jírósalem búa og júta niðja. Og likilinn að húsi Davíðs leggja á herðar honum. Hann líkur upp og enginn skal læsa og þegar hann læsir skal enginn uppljúka. Ég rekan hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal vera veglegt hásæti fyrir hús föður síns. En hengi allur þungi föðurhættarsinn sig á hann með niðjum sínum og skildmönnum öll smákirinn eigi að þess skálarnar heldur og öll leirkirinn þá mun naglinn Það eru orð dróttins allserjar sem rekinn var á haldgóðum stað, jafn skjótt láta undan, brotna og detta niður og byrðin sem á honum hjekk skal sundur mólast því að dróttin hefur talað það. 2003. kapli Dóms orð um borgir funikjumanna Spátómar um Týrus Kveini þér tassis knerrir því að hún er í eyðilögð Ekkert hús þar framar, ekkert til að fara inn í, frá kýpur, berstheims og freg. Verið hljóðir til íbúar eiborgarinnar sem fullvara kaupmunum frá síton er yfir hafið fara og dróa að sér síhórsáð og nýlar korn yfir hinn miklu höf og var kaupt hún þjóðana. ver þig, sæborgin síton, því að særin segir Eigi hef ég jósukur og eigi fætt og eigi hef fóstrað yngismenn í uppalið meyjar. Þegar freknin kem til ekki þarans muni skelvast skelfast að frekninum týrus. Farið yfir til tarsis og kveinið þér íbúar borgarinnar. Er þetta glömmikla borginniðar sem reykur upprunasinn til fornaldardaga og stikað hefur langa leiðir til að taka sér bólfestu? Fer hefir álykt að svo um Týrus, um hana sem ber höfudjásnið, þar sem kaupmennir voru höfðingar og verslunarmennir þeir tygnustu menn á jörðu. Drottin allsherjar hefur álykt að þetta til þessa óséma allt héð dýrlega skraut og lágga alla hina tygnustu menn á jörðu. Flægi yfir landteiti eins og nílar fljóti Tarsis dóttir. Engir flóðgarðar eru framar til Drottinn rétti höndsína út yfir hafið, skelvi við konúsríki. Hann bauð að gjör eigða varnavirki kannans. Hann sagði, þú skalt aldrei fram að leika að kæti þú spjallaða með, síjóndóttir. Statt upp og far yfir til kýpurs. Þú skalt ekki heldur finna þar kvíld. Sjáland Land að það er þjóðin sem orðin er að engu. Asseringar hafa fengið það urðarköttum. Þeir reistu vígturna sína, rifun yður hallirnar, gjörðu landið að rústum. Hveini þér tassist knerrir, því að varnavirki í þar er lagt í eili. Á þeim dögum skal tírus gleymast í sjötíu ár, eins og um daga eins konungs. En að liðnum sjötíu árum mun fara fyrir tírus eins og segir í skækjukvæðinu. Takk íjuna, farum borgina, þú gleymd að skækja leik fagurlega sín kátt svo eftir þér verði munad að liðnum fyrir árum mun drottin vitja týrusar mun hún þá aftur fá skækjulaun sín og hórast með öllum konúsvíkjum veraldarinnar, þeim sem á jörðinni eru en aplafi hennar og skækjulaun skulu helgu vera drottni það skal ekki vera lagt í sjóð eða geimt því að þeir sem búa frammi fyrir augliti drottin skulu fá aplafi hennar sér til fæðslu og saðningar og sæmilegsklænaðar um efsta dag 20. og 4. kafli Jörðin eyðist á efsta degi sjá drottin tæmir jörðina og eyðir hana hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar eitt gengur yfir prest og alþýðu yfir húsbónda og þjón yfir húsfreyju og þernu yfir seljanda og kaupanda Yfir lánsala og lánþega, yfir ókraran og skuldunut hans. Jörðin skal verða alltæmt og gjörsamlega rænd því að drottin hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tegnar men líðsins og jörðu blikna. Jörðin van helgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeirra var brotið lögin, brjálað bóðorðunum Róðið sáttmólan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jörðarinnar af hýta svo að fátt manna er orðið eftir. Vinnberja sítir, sýtir, vinnveðurinn visnar, nú andvarpa allir þeir sem áður voru gladir af hjarta. Gleði hljóð bumbnana er þagnað. Háfaði hennar gladvaru hættur Gleði og murgíunar þagnaður. Menn sýtti ekki syngjandi af vindrykkju þeim sem drekka áfengandrykk finnst hann beskur. Borgirnar eru lagðar í eidi öll hús lokuð svo ekki verður innkomist. Á strætunum er harmakvein af vinskortinum og öll gleði er horfin. Fögnur landsins er fóin. Öðnin ein er eftir í borginni Borgarhliðin eru mölbrotin því að jörðinni miðri á meðal þjóðana skal svo fara sem þá er óljuviður er skekin sem við eftirtýning að loknum vinnberjalestri. Gleði á hjálpræðistíð Þeir hefja upp raust sín á fagna yfir hátík drottin skjalla gleði ópin í vestri. Vegsa með þess vegna drottin á austurvegum nafndróttins Ísraelsk vöðs á ströndum hafsins. Frá ysta jaðri jarðarinnar heyrum mér lofsöngva. Dýrði sér hinnum réttláta. Efstir dagur dóms. En ég sagði, Æ mig auðman, Æ mig auðman, vei mér. Ránsmenn ræna, ránum, ránsmenn ræna. Geigur, gröf og gildra koma yfir þig, jarðar búi. Sá sem flýr undan hinum gegfæna gný fellur í gröfina og sá sem kemst upp úr gröfinni festist í gildrunni því að flóðgáttirnar á hæðum lúkast upp og grundvöldur jarðarna skelfur. Jörðin brestur og gnestur, jörðin ropnar og klopnar, jörðin riðar og yðar. Jörðin skjöfrar eins og drukkin maður. Henni svipar til og frá eins og vöku skýli. Miskur hennar liggur þungt á henni og hún hnígur og þær eigi risið upp framar. Á þeim degi mun drottin vitja hershæðana á hæðum og konunga jærðarinnar gjörðu. Þeim skal vera varpað í grifju eins og fjötröðum bandingjum og þeir skulu vera byrðir í dýflessu. Eftir langa stund skal þeim hengt verða. Þá mun mánin fyrverða sig og sólin blígðast sín því að drottinn algserjar sest að völdum á Sýjónfjalli og í Jérusalem og fyrir augliti öldunga hans mun dýrð ljóma. 25. kapli Þjóðurnar taka sinnaskiptum Drottinn, þú ert minn guð, ég vil veksamma þig, lofa nafn þitt. Þú hefur framkvæmt furðuverk, löngu ráðin ráð, trúfesti og sannleika. Þú hefur gjört bæjað grjótrúu, viðkjertar borgir að hruninni rúst. Hallir óvinanna eru eigi framar bæjir. Þær skulle aldrei vera reistar aftur. Þess vegna munur harsnuna þjóðir heiðir að þig og borgir ofríkisfullir að þjóða óttastig. Þú varst vörð lítilmagnans Vörn hins vesalegi nauðum hans og skjóli skúrum, hlýf í hitanum. Þótt andgustur ofrikkismanna sé eins og kuldaskúrir, glumkæti ofinanna eins og sólar breyskja í ofþurki, þá seðar þú sólar breyskjunum með skukkanum af skýinu og sigurgöngur ofrikkismannanna hljóna. Dauðin afmáður Drottinn allherr er mun á þessu fjalli búa öllum þjóðum veislu með krásum veislu með dreggjávíni merkiðum krásum og skyrðu dreggjávíni og hann mun afmá á þessu fjalli skílu þá sem hilur allar líði og hann hjúb sem breiðtur er yfir allar þjóðir og hann mun afmá dauðan að eyliufu og hin alvaldi drottinn mun þerra tárina hverri ásjónu og svífurðu síns líðs menn hann burt nema af alliru jörðinni, því að drottin hefur talað það. Á þeim degi mun sagt verða, sjá þessi er vorgvöð, við erum vonum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi er drottin, vir erum vonum á hann, þögnum og gleðjumst yfir hjálpbreyði hans. Gegg móab. Hönn drottin sem mun kvíla yfir þessu fjalli, En móga er að fótum troðin þar sem hann er eins og hálmur er tróðinni niður í haugpolli. Og hann mun breyða át hendur sína niður í pollinum eins og sundmæður gjöri til að taka sundhaukin. En hann mun læja drampans, þrátt fyrir bröð handa hans. Víið þinn að háa um múra mun hann að velli leggja, steipa því niður og varpa til jörðar ofan í duftið. 2007. kabli Þakkar söngur fátækra Á þeim degi með þetta kvæði sungi verða í Júta-landi um ramgerfa borg, hjálpraðið sitt gjöri hann múrum og varnar virki Látið upp liðin, svo réttláttu líður megi innganga Sá er trúnaðin varðveitir og hefur stöðugt hugafar Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig Þreisti drottni ægj og ætíð því að drottin, drottin er eilíft bjarg. Hann niðurlægi þá sem byggja á hæðum. Háreistu borginni steipir hann niður. Hann steipir henn til jarðar og leggur hana í dufti. Fætur tróða hana niður. Fætur fátækra, iljar umkomulausra. Fæðingar hýðar nýrrar aldar vegur hins réttláta er slettur götur hins réttláta reyður þú Já, á vegi dóma þinn að væntum ég er þín þitt nafn og þína minning þráur sála vor Af hjarta þrá ég þig á næturnar Já, með andanum í brjósti mínu skima ég eftir þér Þegar dóma þinni byrtast á jörðu þá læra byggjandu jarðríkis réttlæti Síð hennum ókvöluðu sínd vægð læra þeir eigi réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi það sem réttlæti skal ríkja og gefa ekki gætur að hátík drottins. Drottin, hönd þín á lofti en þeir sjá það ekki. Lá þá sjá vandlæti þitt lýs þins vegna og blígðast þín. Já, eldur eigði óvinnum þínum. Drottin veitu ás frið. Því að þú hefur látið að skjálta allra vorra verka. Drottinn guð vor, aðrir drottnar en þú höfðu fengið yfir áð yfir ós. En nú viljum vir engungu lofa þitt nafn. Dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitið þeirra og eittir þeim og afmáðir alla minningu um þá. Þú hefur gjörð þjóðina stórað, drottinn. Þú hefur gjörð þjóðina stórað. Þú hefur gjört þig dýrlegan. Þú hefur fært út öll takmörk landsins. Drottin, í neyðinni leithuð þeir þín. Þeir stundu upp andvörpum er þú hýrtir þá. En svo þunguðu kona sem komnir að því að fæða hefur hríðir og hljóðar í harmkvælum sínum eins vorum við er fyrir auglítið þínu drottin. Við vorum þungaðir, við höfðum hríðir en þegar við fættum var það vindur. Við höfðum eigi aðblað landinu frelsis og heimsbúar hafa eigi fæðst. Menn þínir sem dánir eru skulu lipna lík þegar að rísa upp. Vaknið og hef ég fagnaðarsöng því að sem búið í duftinu því að döggin þín er dögg og jörðin skal fæða þá sem döðir eru. Gakk þú þjóð mín inn í herbyggi þitt og lík aftur dyrunum og eftir þér. Fél þig skamma hrýð, öns reyðin er líðin hjá. Því að sjá drottinn gengur frá aðseturstaða sínum til þess að hegna íbúum jörðarinnar fyrir miskjörð þeirra. Jörðin mun byrta sláta blóðið sem á henni hefi verið útelt og hún mun ekki lengur hilja þá sem á henni hafa myrtir verið. 27. kapli Skrýms heimsendis Og þem degi mun Drottinn með hinu harða mikla og sterka sverði sínu hegna Leviathan hinum flughraða dreka Leviathan hinum bugðótta dreka og bana sjóskrímslinu. Vingars líking. Á þem degi skuli þér kveða um hinn yndislega vingarð. Eg Drottinn er vörður hans. Eg vök hva hann á hverri stundu. Ég gæti hans nótt og dag til þess að engin vinni þar spenl. Mér er ekki reyði í hug, en finni ég þyrna og þyrsla, ræðist ég á þá og brenni þá til ösku. Nefna men leyti hælis hjá mér og gjöri frið við mig, gjöri frið við mig. Sekt líðsins afplánuð Á komandi tímum mun Jakob festa rætur. Ísrael blómkast og frjókast og þeir munu fylla jarðakringluna með ávöxtum. Hefur drottinn losti líðsinn annað eins högg og það er hann lístur þá sem lustu hann eða hefur Ísrael myrtur verið eins og banamenn hans eru myrtir með því að reka líðin burt frá þér með því að láta hann frá þér hegnir þú honum. Hann reyf þig, þig burt með hennu kvassavindi sínum þegar að austan stormurinn geysaði Þess vegna verður miskjör Jakobs með því aðplónuð og með því er sind hans algjörlega burtnuminn að hann lætur alla altari steinana verða sem brotna kalksteina svo að ansirutnar og sólsúlutnar rísa ekki upp framar. Heimsborgin fellur Hinn víkifta borg er komin í eyði eins og mannauður og yfirgefin áfangastadur í eyðimörginni. Kálfar ganga þar á beitt og liggja þar og býta þar kvisti. Þegar greinarna þorna eru þar brotnar, konur koma og kveikja eld við þær. Því hún var óvitur þjóð. Fyrir því getur hann sem skóp hana ekki verið henni miskun og hann sem myndaði hana ekki verið henni líkt samur. Heill efsta dags Á þeim degi mun drottin slá kornið úr aksinu Allt frá stöðu með Efraðs til Eikeftalands ár og þeir munu saman tindir verða eins og einn Ísraelsmenn. Á þeim degi mun blási verða í mikinn lúður og þá munu þeir koma hinnir töpuðu í Asseríu og hinnir burt reknu í Eikeftalandi og þeir munu tilbyrða drottin á fjallinu Helga í Jerusalem. Um Ísrael og Júta 28. kabli blót veistlur á samarjuhæð. Vei hinnum drempilega höfuðsveig drikkir út hana í Efraím. Hinnu blikandi blómi, hinnu dýrlegu príði sem stendur á hæðinni í frjósama dalnum, hinna að vindrauknu. Sjá sterk og voldu hétja kemur frá drottni. Eins og haglskúr, fárviðri, eins og dynjandi, streymandi regn í helliskúr varpar hann hún til jarðar með hendi sinni. Fótum tróðin skal hann verða hinn drempilegi höfðsveig og drikkur í Efraim. Og fyrir hinnu blikandi blómi, hinnir dýrlegu príði sem stendur á hæðinni í frjósama dalnum, skal fara eins og fyrir árfíkju er þroskast fyrir uppskeru Einhver kemur auga á hana og gleipir hana óðara en hann hefur náð henni. Á þeim degi menn drottinn allserjar vera dýrlegur höfusveigur og príðilegt höfudjást fyrir leifar þjóðarsinnar og réttlætisandi þeim er í dómunum sitja og styrkleikur þeim er bæjaburt ófríðinum að borga hlýðum óvinanna. Gegn vantrúar prestum og spámunum En einni hérna reyka menna víni og skjöðra af áfengum drykkjum Prestar og spáminn reyka af áfengjum drikkjum eru rugglaðir af víni, skjögra af áfengjum drikkjum. Þá svimar í vitrunum sínum og allt hringsnýst fyrir þeim í úrskurum þeirra. Því að öll borð eru full að viðbjörslir í spýju, engin blettur hreitt neftir. Hverjum þykir spámaðurum vera að kenna visku og hvern ætlar hann að fræða með bóðskap sínum? Erum við ný vandir af mjólkinni og ný teknir af brjóstunum? Alltaf að skepa og skepa, skepa og skepa, skamma og skamma, skamma og skamma, ímist þetta, ímist hitt. Já, með stamandi vörum og annarlegri tungu mun hann láta tala til þessara þjóðar. Hann sem sagði við þá, þetta er kvíldin, ljáið hinum þreytta kvíld, hér er kvíldarstaður en þeir vildu ekki heyra. Fyrir því mun orðrottins láta svo í eyrum þeirra. Skepa og skepa, skepa og skepa. Skamma og skamma, skamma og skamma. Ímist þetta, ímist hitt. Að þeir steipist aftur á bak og beinbrottni festist í snörunni og verði teknir. Heið undarlega verkt drottins. Heyri því orðrottins þér spottsamir samur menn þér sem drottnið yfir fólki því sem býr í Jérúsalem. Þér segið, ég hefum gjörðt sáttmála við döiðan og samning við hel. Þó að hinn dynjandi svipa rífi yfir, þá mun hún eigi til vorkoma því að við hefum gjörði lígi að hæli voru og falið á síð skjóli svikana. Fyrir því segir hinn alvaldi drottinn svo. Sjá, ég legg undirstöðustegin og síjum. Trustan stein, óbifanlegan, ágætan hort sá sem trúir er eigi óðlátur. Ég geru réttin að mælifað og réttlættið að mælilóði. Og haglhríð skal feikja burt hæli líginar og vassflóð skóla burt skjólinu. Sáttmáli í þar við dauðan skal rofin verða og samningur í við hel skal eigi standa. Þá er hinn dynjandi svepa rýður að yður, skuli þér sundumarði verða af henni. Í hvert sinn sem hún rýður yfir, skal hún hrema yður, því að á hverju morgni rýður hún yfir, nótt sem nýtan dag. Og það skal vera skelving ein að skilja bóðskapin. Hvílan mun vera á stutt til þess að maður fáur rétt úr sér og ábreiðan og mjótið þess að maður fái skilt sér með henni. Drottinn mun standa upp eins og á Perasímfjalli hann mun reiðast eins og í dalnum hjá Gypion hann mun vinna verk sitt hið undarlega og framkoma starf sitt hið óvanalega starf sitt láti nú spottinu, svo fjötrar ei að verði ekki enn harðari því að ég hefi heyrtt að hinum alvald að drottni allseriar að fastráði sé að eigin komi yfir land allt Allt hefur sinn tíma. Hlustið á og heyrið mál mitt, higgið að og heyrið orð mín. Hvort blæði plómaðurinn í síföllu til sáningar, ristir upp og herfar akurland sitt. Hvort mun hann eigi þegar hann hefur jafnað moldina að ofan, sælda þar krytti og sá kúminni, setja kveiti niður í raðir, bygg á tilteknum stað og speldi á útjáðarinn. Guð hans kennir honum inn réttu aðferð og leiðbynir honum. Egi er krydd þrest með þreskislega, nýða vagnhjóli velti við kúmen. Heldur er krydd blómið barið, af með þúst og kúmin með staf. Mun neyslukort múli sundur? Nei, menn hald ekki stöðut áfram að þreskja það og keyra egi vagnhjól sín nýða hesta yfir það. Menn milja það egi sundur. Einnig þetta kemur frá drottni Alserjar. Hann er undursamlegur í ráðum og mikill í vísdómi. 29. kabli Eins og í draumsín bjargast Jérusalem. Æ, Ariel, Ariel, þú borg þar sem Davið sló herbúðum. Bætið ári við þetta ár. Látið hátjóðna fara sinn ring. Þá þrengi ég að Ariel. Og hún skal verða hrygg og harmur og hún skal verða mér sem Ariel. Ég vil setja herrbúðir allt í kringum þig, umlíkja þig með varðmönnum og reisa hervirki í móti þér. Þú skal tala láru röttu uppur úr jörðinni og orð þín hljóma dimmum rómi úr duftinu. Rött þín skal vera sem draugsrött úr jörðinni og orð þín hljóma sem kvískur úr duftinu. En merð fjartmanna þinna skal vera sem mold og merð óbeldismanna sem fjúkandi sáðir. Það skal vera skyndilega á einu augabragði. Hennar skal vera vitið af drottni allserjar með reiðar þrumu, landskjálta og miklum gný, fellibyljum, stormviðri og eigðandi elslóga. Eins og í draum sínum nótt, þannig mun fara fyrir merð allra þeirra þjóða sem herja og arjél og öllum þeim sem herja á hana og hervirki hennar og þrengja að henni. Og eins og þegar að hungraða mann dreymir að hann eti en vaknar svo jafn hungraður og eins og þegar þyrstan mann dreymir að hann drekki en vaknar svo örmagna og sárþýstur svo skal fara fyrir merð allra þeirra þjóða er herja á síjón fjall. Guður lokar augumanna. Fallið í stafi og undrist gjurðu sjónlaus og verðu blindir, gjurðist brugnir og þó ekki að víni, reikið og þó ekki af áfengum drikk. Því að drottin hefur útveld yfir yður svefn sem er anda og afturlugt augu yðar spámenanna og brugðið hul yfir höfuð yðar þá sem vitrannir fá. Öll opinberun er yður sem orðin í innsiklaðri bók sé hún fengið þeim sem kann að lesa er sagt Lest þú þetta, þá segir hann, ég geta það ekki því hún er innsigluð. En sé bókin fengið þeim sem eigi kann að lesa og sagt, lest þú þetta, þá segir hann, ég er ekki læs. Ónýtar guðstjónustur Drottin sagði Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum sem fjarlægi hérta sitt langt í burtu frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bóðorð lærð utan bókar, sjá fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrótt og hikjindi hikjindamannana fara í fjölur. Guði amnitað Vei þeim sem legg stjúft til þess að dylja áform sín fyrir drottni og fremja verk sín og segja Hver sér oss? Hver veit af oss? Hvílík fásina Eða skal meta að jöfnu leirinn og smiðinn svo að verkið geti sagt um mestaran Hann hefur eigi búið mig til og smiðinn geti sagt um smiðinn Hann kann ekki neitt Hinn er fátæk um húnu fagna Eftir skamma hríð ska lípanónskógur verða að aldingarði og aldingarður talin vera kærskógur. Á þeim degi skulu hinir daufu heyra rítuð orð og augu hinna blindu skulu sjá út úr dimmunni og myrkriinu. Þá mun aukast gleði hinna auðmjúku yfir drottni og hinir fátægustu meðal manna munu fagna yfir hinum heilaga í Ísrael. Því að óþeldismenn eru ekki framar til og spottarar undir lóklinir og allir þeir upprættir er anglæti yfka þeir er sakfella menn fyrir rétti og leggja snörur fyrir þá er vanda um á þingum og blekja hérna saklausu með hjekoma Fyrir því segi drottinn hann er frelsadi Abram svo umnýðja Jakobs hús Jakobs skal eigi fram að þurfa að blíðast sín og ásjóna hans eigi framar blikna því að þegar niður hans sjá verk handa minna á meðal sín munu þeir helga nafn mitt þeir munu helga hinn heilaga, Jakobsk vöð og óttast Ísraelsk vöð þá munu hinir andlega viltu átta sig og hinnir þverúðafullu láta sér segjast þrítjóðstu kafli Mælt gegg bandalæfið ekipta hinum þveruðugu börnum, segir drottinn. Þau taka saman ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag ánþess að minn andi sé með í verki til að hlaða sind á sind ofan. Þeir gjöra sér ferðsuð til eikjeftalands ánþess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá fará og fá sér skjól í skugga eikjeftalands. En hælið hjá fará skal vera yfir til skammar og skjólið í skugga eikyftalands til smánar látum höfðingja liðsins vera í sóan og sendum henns komast alla leið til hanels þær munu allir skamma sín fyrir þau þjóð sem eigi hjálpar þeim en er að engu liði verður og til engra hjálpar heldur eingöngu til skammar og háðungar gaf vir senda til eikyftalands um dyr sögurlandsins Um torfæru land og angistar þar sem ljón innjur og ljón eitur ormar og flugdrekar hafast við flytja þér auða við sína á astna bökum og fjársjóðu sína á úlvaldak krippum til þeirra þjóðar sem eigi hjálpar þeim Liðveysla ekipþalans er fánít og einskis virði Fyrir því kalla ég það stórgortaran er eigi hefst að Lýðurinn hafnar kenningunni en Guð býður og vonar Far nú og rita það á spjald hjá þeim og letra það í bók svo að það á komandi tímum veri til vittnistburðar ævinlega því að þetta ei þrjóskur líður líin börn börn sem eigi vilja heyra kenningu drottins Þau segja við sjáendur Þeir skuluð eigi sjá sínir og við vitrana menn þeir skuluð eigi byrta á sannleikan sláið á seldur gullhamra og byrtið oss splekkingar farið út að veginum begið út að brautinni komið hinum heilaga í Israel burt frá auðliti voru fyrir því segir hinn heilagi í Israel svo sökum þess að þeir hafnið þessu orði En reyðið yfir á ofríki og antæliskap og stiðjist við það fyrir því skal þessi miskjörð verða yfir eins og vekkjarkabli sem bugnar út á háum múrvegg og komin er að runi. Skyndilega og á óvörum hrynur hann og hann bóknar sundur eins og þegar leirkir er brotið. Vægðalaust mölvað svo að að mólunum fæst eigi svo mikið sem leirbrot til að taka með eld af arni til að ausa með vatni úr þró Svo hefur hinn alveldi drottin hinn heilaegi í Ísraelsaft Fyrir aftur hvarf og rósemi skuli þér frelsaði verða í þólumæði og tröstið skal styrktur verða En þér vildu það ekki og sögðuð Nei, á hestum skulum við þjóta Fyrir því skulum við erum flýja og á léttum reyðskjótum skulum við erum Fyrir því skulu þeir verða léttir á sér sem elta yður. Eitt þúsund skal flýja fyrir ógnum eins manns. Fyrir ógnum fimm manna skulu þeir flýja uns eftirleifar yðar verðar sem vitastöng og fjallstindi og sem hermerki og hól. En drottin bíður þess að geta miskunnað yður og heldur kyrru fyrir unsan getur líknað yður. Þegar drottin er guður réttlætis, sælir eru allir þeir sem á hann vona. Opin berun hinstu daga. Já, þú líður í síðun, þú sem býr í Jérusalem, gráð þú eigi án afláts. Hann mun vissulega miskuna þér þegar þú kallar í neyðinni. Hann mun bænherja þig þegar hann heyri til þín. Drottin mun gefa yður neyðarbrauð og þrengingar vatn. En hann sem kennir þér með þá eigi framar fela sig, heldur munu augu þín líta hann og eiruð þín munu heyra þessi orð kölluð og eftir þér, þá er þið vikið til hægri handar eða vinstri. Hér er vegurinn, farið hann. Þá munuð þér óhrein telja hinn silfurlóðu skurgoðiðar og hin gullbúnu líkneskiðiðar. Þú munt burt snarað þeim eins og einhverju viðurstigð. Þú munt segja við þau burt hérðan. Þá munar regn gefa sæðið því eða þú sáur í akurland þitt og brauð af gróðri akursins kjartgott og kostmikið mun það verða fjönaðið þinn mun á þeim degi ganga í víðlendum gráshaga uksarnir og astnarnir sem að akurinn erja skuli eita saltaðan flóðurblendning sem hreinsæðir hefur verið með varpskóplu og varpkvísl á hverju háu fjalli og hverju gnæfandi hæð munu vastlækir framfljóta á hinnu mikla mann Þegar að turnan er hinnja, þá mun tungsljósi vera sem sólaljós og sólaljósið sjöfaldast eins og sjö daga ljós. Þann dag er drottin bindur um sár þjóðarsinnar og græðir hennar krömmtu undir. Drottin bardagahetjan Sigrar Kúaran. Sjánaf drottins kemur úr fjarlag, reiði hann spálar og þykjan reykjamöklekur upp. Heftin freyður um varir hans og tunga hans er sem eyðandi eldur. Andgustur hans er sem ólgandi vassfall, það sem tekur manni í háls. Hann mun drifta þjóðunnar í sáldri eyðingarinnar og leggja þjóðunum í munn bitil þann er leiði þar afvega. Þá munið þér syngja ljóð eins og aðfara hátíðar og hjartansk leiði áiðu vera eins og það gengið er með hljóðpípum upp á fjall drottins til Hellubjörgs Ísræðis. Þá munn drottinn heyra láta hinn að háttíðalegu sína og láta sjá til sín þegar hann reyðir ofan armleksin í brennandi reyði með eyðandi elslógum með helliskúrum, steipirhýðum hagljéljum. Já, fyrir röstu drottins munn Assería skelfast en hann lístur hana með spróta sínum. Og í hvert sinn sem refsi vörður er drottinn reyðir á lofti upp yfir henni Kemur niður mun heyrast bumbuhljóð og gíjusláttur og með því að svefla hendinni mun hann berjast gegn þeim. Brennslu gróf er þegar fyrir löngu búin, hún er og gjör hann það konunginum. Hann hefur gjört eldstæði í henni djúft og vítt, hann ber að mikinn eld og við. Andgustu drottins kveikir í því eins og brennist eins flóð. 31. kapli gegn bandalægi við Egipta Vei þeim sem fara suður til Egiptalands í liðspón sem reiða sig á hæsta og treysta á vagna af því að þeir séu margir og á af því að fjöldin séu mikill en líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins en hann er líka og lætur ógæfuna yfir koma og tekur ekki orð sín aftur Hann upp í móti húsi yggvirkjana og í móti hjálparliði miskjörðar mannana. Ekiptar eru menn en engin guð. Hestar þeirra eru hold en eigi andi. Þegar drottin réttur út hönd sína hrasar liðvitandinn og lið þeginn fellur svo þeir farast allir hver með öðrum. Jérúsalem bjargast undan Assyriu. Svo hefur drottin við mig sagt. Eins og ljónið eða ljónskálfurinn urrar yfir bráðsynni, þegar hjarðmanna hróp er saman á móti honum og hann ræðist ekki kött þeirra og lætur ekki hugfattast við háreisti þeirra, eins mun drottin alls er ofan stíga til þessa herja á Sýjónfjall og hæð þess. Eins og fuglar á flökti, eins mun drottin alls þeirri er vernda Jérusalem, vernda hana og frelsa, væja henni og bjarga. Ferfið aftur þér Ísraels til hans sem þér voru horfnið svo langt í burtu frá. Því að á þeim degi munu þeir hver og einn hafna silvurgóðum sínum og gullgóðum er sterkar hendur í hafa gjörð handa yður. Assería skal fyrir sverði falla en ekki fyrir mannasverði. Sverð skal vera henni að bana en ekkert mannssverð. Hún mun undan sverði flýja og æskuminn hennar verða ánöðir og bjarg hennar mun farast af ókta og höfðing hennar flýja í ábóði undan merkinu. Svo segi drottinn sem hefur eldsinn á Sýjon og aðrinsinn í Jérusalem. Þrítugastu annakabli Speki yrði um réttlátt ríki Þegar konungurinn ríkir með réttlæti og höfðingjarnir stjórna með réttvísi, þá verður hver þeirra sem hljef fyrir vindi og skjól fyrir skúrum sem vasslækir í öraefum, sem skuggi af stórum hamri í vasslausu landi. Þá eru auðgur hérna sjáandi eigi afturlugt og þá hlusta eiru þeirra sem heyrandi eru. Hjörtu hérna gálausu munur læra hikindi og tunga hérna málausu tala liðugt og skýrt. Þá verður heimskingin eigi framar kallaður gufugmenni og hinn undirföruleg eigi sagður veglindur. Heimskingin talar heimsku og hjarta hans býr mönnum ógæfu með því hann breytir ógðurlega og talar villu gegn drottni. Lætur hinn vera svangan og gefur eigi þyrstu manni vastrikk. Vopnhins undirföruleg eru skadvænleg. Hann hugsað upp pretti til að koma hinnum umkomulausa á knið með lígaræðum og það jafnvel þótt hinn fátæki sannir rétt sinn. En gufumennið hefur gufuleg áform og stendur stöðugur í því sem gufulegt er. Ógn og von hinstu daga Þér áhyggjlausu konur, standið upp og heyrið raustmína. Þér ugglausu dætur, gefið gauma ræðuminni. Eftir ár og daga skulle þér hinnar ugglausu skelfast því að vinnberjar tekjan og aldinn tekja verur engin. Hræðist þér hinnar áhyggjlausu, skelvist þér hinnar ugglausu, farið af klæðum og verið naktar, gyrðið hærusekkum sekk um lendariðar, berið yður hörmulega vegna akrana, vegna hinna að akra, vegna hens frjósama vinnviðar. Vegna akur lendist þjóðar mínnar þar sem vaxa munnur fyrnar og þyslar. Jó vegna alla glæðverðar húsana í hinn glummyklu borg. Því að hallirna munu verða mannauðar og hávaði borgarinna hverfa. Borgarhæðin og varðturinn verða hellar um aldur og ævi. Skógar ösnum til skemptunar og hjörðum til hagbeitar. Uns útelt verður yfir oss anda af hæðum þá skal eðimörkin verða að aldingarði og aldingarður talin vera kjarskóur. Réttvísin festa byggði í eðimörkinni og réttlæti taka sér bólfestu í aldingarðinum og áhustur réttlæti skal vera friður og árangur réttlæti sinns rósemi og örugleiki að eilifu. Þá skal þjóðminn búa í heimkinum fríðarins, í hýpilum örugleikans og í rósumum bústöðum. En hegla mun þegar skórin sýnur og borgin steypist, sælir eru þér sem allstæðar sáiði vötn og látið uksa og astna ganga sjálfala. 3.003. Harðstjórum steyft, ríkikvöð stopnað. Veið þér sem eyfir og hefur þó sjálfur eigi fyrir eyðingu orðið, sem rænir og hefur þó eigi rændur verið. Þegar þú hefur lokið eyðingunni, skalt þú fyrir eyðingu verða. Þegar þú ert hættur að ræna, skalt þú rændur verða. Drottinn, verð þú á slíktsamur, við er vonum á þig. Verð styrkur vor á hverju morgni og hjálpraði vort á neyðarinnar tíma. Fyrir hinn um dynjandi gný flýja þjóðirnar þegar þú rís upp tvístrast heyðingjarnir. Þá mun herfangi verða safnað eins og þeirra engisbrettur er að tína, menn munur stökkva á það eins og þegar jarðvargar stökkva. Hár er drottin því að hann býr á hæðum, hann fyllir síjón réttendum og réttlæti. Öruga tíma skal þú hljóta, gæfu fjársjóð á þú í visku og þekkingu, ótti drottins er auður líðsins sjá kapparnir kveina út í fyrir friðarboðarnir gráta besklega. þjóðveignir eru eyðilagdir mannaferðir hættar men rjóva sáttmálan fyrir vitnin og virða náungan vettugi landið sítir og veisnar lípónanum bligðast sínu og skrælnar sarón sléttan er orðin eins og eyðimörk basan og karmel falla lauvið Nú vil ég upp rýsa, segi drottin. Nú vil ég láta til mín taka. Nú vil ég hefjast handa. Þér gangi með hei og alið halm. Andgustur er eldur sem eida mun sjálfum yður. Þjóðirnar munu brendar verða að kalki. Þær munu verða sem upphögnir þyrnar sem brendir eru í eldi. Heyrið þér sem fjarlægir er, eruð hvað ég hefi gjörð og sjáu þér sem nálægir eruð kraftminn. Sindararnir í síjón eru hættir. Skelfing hefur gagnt tekið guðlösyngjana. Hver af osma búa við eitandi eld? Hver af osma búa við eilíft bál? Sá sem framgengur réttvíslega og talarar hreinskilni, sá sem hafnar þeim ávinningi sem fengin er með ofríki, Sá sem hristir mútugja að vera af höndum sér, sá sem byrgir fyrir eiru sín til þess að heyra eigi morð ráðinn, sá sem afturleikur augunum sínum til að horfa eigi á það sem illt er, hann skal búa upp á hæðunum. Hamra borgirna skulu vera vígi hans, brauðið skal vera fært honum og vatnið handa honum skal eigi þverra. Auguð þín skulu sjá konungin í ljóma sínum. Þau skulu horfa á víðáttu ekki land. Hjarta þitt mun hugsa til skelfingartímans. Hvar er nú sá er silfrið taldi? Hvar er sá er vóðað? Hvar er sá sem taldi törnana? Þú skalt ekki framar sjá hinn á ofstopafullu þjóð sem tala svo óglaugt mál að ekki verðu numið og svo óskilmerkilega tungu að enginn fær skilið Líþú og Sýjón Borg samfundavora Augu þín skulu horfa á Jérósalem bústaðin öruga tjaldið sem eigi er flutt úr stað Hælum þess er eigi kift upp og ekkert að stöngum þess slitið Nei, hinn mátt getróttin er þar oss til varnar En svo fljót og breyð vassföll, þar sem engin róðraskip geta gengið og engin tignarleg langskip um farið. Drottin er voru dómari, drottin er voru löggefi, drottin er vor konungur, hann mun frelsa oss. Stögin eru slökjað þér, þau halda ekki siglun í skordum og geta í þanið út seglið þá skal mikill í bráð og herfangi skipt verða, jafnvel haldir mennskuleg ræna og engin borga búi mun segja ég er sjúkur. Fólkið sem þar býr hefur fengið fyrirkepning miskjörðasinna. 3.004. Himinin vefst saman eins og bókfell. Gangi nær þér þjóðir að þið með heyra hlýði til þér líðir heyri það jörðin og allt sem á henni er jarðar kringlan og allt sem á henni vegs drottin er reyður öllum þjóðum og gramur öllum þeirra her hann hefur víktar döðunum og ofurseltar til slátrunar vegnu mönnum þeirra er burtkastað og ræfa dönd stígur upp af líkum þeirra og fjöllin reyna sundur af blóði þeirra Allur himinsins herr hjæðnar og himinin vefst saman eins og bókfell. Allur hans herr hreinur nýður eins og laufið fellur af vinnveiði og vissinn blöða fíkjutrýið. Sverð mitt hefur drukkið sig drukkið á himnum og nú lístu því neður til dóms yfir eðtóm, þá þjóð sem ég hefi víkt auðanum. Sverðróttins er allblóðugt, löðrandi af feiti af blóði lampa og kjarnhavra af nýrna mör úr hútum því að drottinn heldur fórnaveyslu í bossra og slátrun mikla í etumlandi villinautin nýga með þeim og ungneitin með auksunum land þeirra flýtur í blóði og jarðvegurinn er löðrandi að feiti því að nú er hendardaga drottins, endurgjals árið til að reka réttar síjonar Lækirni skulu verða að og jarðvegurinn að brennisteinni. Landið verða að brennandi byggi. Það skal leggi slokna næturnið daga, reikurinn að því skal uppstíga um aldra á ævi. Það skal líka í eyði frá einni kynslo til annarar. Engin maður skal þar fara um að eilifu. Pelikanar og stjörnhegrar skulu fá það til egnar. Nátt uglur og hrappnar búa þar. Hann mun draga yfir það mælivað auðnarinnar og mælilóð al eðingarinnar. Tignar menn landsins hverja þar eigi til konungskostningar og allir höfðingjarnir verða að yngu. Í höllunum munu fyrnar upp og klungrar og þyrslar í víkjörtum borgunum. Það mun verða sjakalabæli og strútsfugla gerði. Urðakettir og sjakalar skulu þar koma saman og skóartröðl mæla sér þar mót. Nætur grílan skal hvílast þar og finna sér þar hæli. Stökkormurinn skal búa sér þar til hreyður og klekja þar út, verpa þar eggjum og unga þeim út í skugganum. Gleður einar skulu flikjaðs þar til hver annarar. Leytið í bók drottins og lesið. Ekki er það þessum dýrum vantar ekkert þeirra saknar annars því að munnur drottins hefur svo umbóðið og það er andi hans sem hefur stemt þeim saman Hann hefur sjálfu kasta hlutum fyrir þau og hönd hans hefur skipt landinu milli þeirra með mæli vað Þau munu eiga það um aldur og ævi og búa þar frá einni kynslu til annarar 3.5. kabli Hinn er endurleistu koma aftur. Eði mörkin og hitt þurra landið skulu gleðjast, örafin skulu fagna og blómgast sem lilja. Þau skulu blómgast ríkulega og fagna af auðnaði og gleði. Vexend Líbanons skal veitast heim, príði Karmels og Sarons. Þau skulu fá að sjá vexend drottins og príði Guðsvors. Stælið hinnar máttfanna hendur, styrkið hinn skjögrandi kníe, segið hinnum ístöðulausu, verið hugrhöstir, óttist egi, sjá hér er guð í þar. Hemdin kemur, endur gald frá drottni, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinn að blindu uppljúkast og opnast eiru hinn að daufu þá mun hinn haldið létta sér sem hjörtur og tunga hinn smállus að fagna lofsingjandi því að vasslindir spretta upp í eðimörkinni og lækir á örafinnum. Sólbrunnar auðni skulu verða að tjörnum og þurrar lendur að uppsprettum. Þar sem sjakalar höfðust við áður í bælum þeirra skal vera gróðureytur fyrir sef og reyr. Þar skal verða braut og vegur Sú braut skal kallast brautin helga. Engin sem óhrætni er skal hana ganga. Hún er fyrir þá eina. Engin sem hana fyrir mun villast. Ég ekki fárað lengar. Það skal ekkert ljón vera og ekkert glefsandi dýr skal þar um þara. Egi hýttast þar. En hinn er endurleistu skulu ganga þar. Hinn er endurkeyftu drottin skulu aftur hverfa. Þeir koma með fögnuður til síjónar og eilir gleði skal leika yfir höfði þeim. Fögnuður og gleði skal fylgja þeim en hrygð og andvarpan flýja. Sögulegir kaplar 37. kapli Frásögur af spámanninum á dögum Sanheribs Assyriukonungs Svo bara til á 14. ríkisári Hiskía konungs að sanherjum Assyriukonungur fór herfur gegn öllum vikertum borgum í Júta og vannþæðir. Þá sendi Assyriukonungur Marskálksinn með miklu liði frá Lakís til Jérúsalem á fund Hiskía konungs. Hann nam staðar hjá Vastoknum úr evri tjörninni við vegin út á bleikivöllin. Þá gengu þeir út til hans Elja kým Hilki jón dróttsseti, sefna kanslari og Jóak Asafsson ríkisritari og marskálkurinn mælti til þeira. Segið Hiskiá, svo segir hinn mikli konungur Assyríu konungur. Hvert er það atkvarf er þú treystir á? Er þú ráðgerur hernað og hyggur þig full styrkan? Er það munnfleipur eitt? Á hver tristir þú þá svo að þú skulur hafa gert uppreistni gegn mér? Sjá þú tristir á þennan brotna reyrstaf á land. en hann stingst upp í höndin á hverjum þeim er við hann stiðst og fyrir gegnum hana. Slíkur er fara og Egiptalands konungur öllum þeim er á hann trista. Og segi þú við mig, við tristum á drottin Guðvorn? Eru er þá þau ekki fórnarhæðir hans og öltru sem hiski enaum burt er hann sagði við Júda og Jerúsálem fyrir þessu eina altari skuli þér fram falla kom til að veðja við herra minn Assyríu konunginn ég skal fá þér 2000 hesta ef þú getur sett réttan á þau hvernig munt þú þá að fá rekið af höndum þér einn höfuðsmann veriðina minnstu þjóna herra minns? og þó treystið þú og eikifta land vegna herfagnanna og rittaranna og hvort mun ég nú hafa farið til þessa lands án vilja drottins til þessa að það drottin sagði við mig farð þú inn í þetta land og eyð það þá sögðu þér Eljakím sefna og Jóa við Marskál Konús tala þú við þjóna þína á Arameysku því að við skiljum hana En tala eigi við oss á júdatungu í áheyrt fólksins sem er uppi á borgavegnum. En marskalkurinn sagði Hefir herra minn sendt mig til herra þíns eða til þín til þess að flytja þér þetta erindi? Hefur hann ekki sendt mig til þeirra manna sem þar sitja uppi á borgavegnum og eiga þann kost fyrir höndum ásamt með yður að eta sinn eigin saur og drekka þvag sitt? þá gekk marskálkunum fram og kallaði hári rötta og júta tungu og mælti. Heyrið orð hins mikla konungs, assurju konungs. Svo segir konungurinn. Látið þegi hiski að tæla yður, því hann fær ekki frelsað yður. Og látið þegi hiski að koma yður til að treysta á drottin með því að segja drottin mun vissulega frelsa hos. Þessi borg skal ekki vera assurju konungi í hendur seld. Hlustu þeig á Hiskía. að svo segir Asserju konungur Gjörið friðiðu mig og gangið mér á hönd. Þá skal hver eða mega að eita af sínum vínviði og sínum fíkjutriði og hver eða drekka vatn úr sínum brunni. Þar til ég kem og flyt eður í annað einsland og eðaland, í kortland og aldinlagar, í brauðland og vingarðan látiði ég hiski að ginna yður, er hann segir drottinn mun frelsa oss hefur nokkur af guðum þjóðanna frelsa landseta undan hendi assyríu konungs hvar eru guðir hamat borgar og arpad borgar hvar eru guðir sevarím hafa þeir frelsa samaría undan minni hendi Hverjir eru þeir af öllum guðum þessar landa er frelsað hafa lönd sín undan minni hendi svo að drottinn skyldi fá að frelsa Jérusalem undan minni hendi? En menn þögðu og svörðu honum engu orði því að skipun konungs var þessi svarið honum eigi. En þeir Eljakim Hilgjason drótt siti, sefna kanslari og Jóak Asafsson ríkisritari gengu áfund Hiskija með sundurifnum klæðum og fluttu honum orðum arskálksins. 37. kapli Og er hiski að konungur heyrði þetta, reyf hann klæði sín, huldi sig hæru og gekk í hús dróttins. En, en? Eljakim dróttsetta og sefna kanslera og presta öldungana sendi hann klæta hærusekk sekk til Jéssæja Amossona spámanns. Og skildu þeir segja við hann. Svo segir Hiskía. Þessi er dagur neyðar, hirtingar og háðungar. Því að barnið er komið í burðarlíðin en krafturinn er enginn til að þæða. Vera máa drottinn guð þinn heyri orð maskálsins er sendu var af Assyriu konungi, herra sínum, til að spotta einn lifandi guð. Og láti hengt verða þeir að orða er drottinn guð þinn hefur heyrt en byggð þú fyrir leifunum sem enn eru eftir. En er þjónar hiskja konungs kom til ég segja, þá sagði ég við þá. Segjið svo herra í þar. Svo segjið drottinn. Óttast þú eigi smánar yrði þau er þú hefur heyrt Sveina Asriukonungs láta sér um munn fara í gegn mér. Sjá, ég læti hann verða þess hugar að þegar hann spyr tíðindi Skal hann hverfa aftur heim í land sitt og þá skal ég láta hann fyrir sverði falla í sínu eigin landi. Síðan snýri marskalkurinn aftur og hitti Assurju konung þar sem hann sat um lífna því hann hefði frétt að hann væri farin burt frá Lakís. Þar kom hann svolátandi fregn af Týrhaka blálandskonungi. Hann er lagður af stað til að berjast við þig. Og er hann heyrði það, gjörði hann sendimand til Hiskja með þessa orðsending. Segði svo Hiskja, Júta konungi. Láta ég vöð þinn er þú treystir á, tæla þig er þú hugsar, Jérusalem verður eigi seldi hendur Assurju konungi. Sjá, þú hefur sjálfur heyrt hverju Assurju konungar hafa framfarið við öll lönd, hversu þeir hafa gjör eitt þau og menn þú þá frelsaðu verða? Hvort hafa guður í er feður mínir hafa velli lagt frelsa þær, gósan og haran og resef og ettin menn sem voru í telasar. Hvar er nú konungurinn í Hamad og konungurinn í Arpat og konungurinn í Sefarimborg, Hena og Íva? Hiskia tók við brefinu á sendumönnum og lastað. Síðan gekk hann upp í hús og rætti það sönd söndur fram fyrir drottni og hiski að baða til drottinn svo sagði Drottinn allserjar, guð Ísraels þú sem situr uppi við kyrúpum þú einnert guði við öllum konusrýkjum jarðar þú hefð gjört heiminn og jörð Nei, drottinn, eyra þitt og heyr opna drottinn, auga þitt og sjá heyr þú öll orð San Heribs er að hefur sent til þess að smána með þinn lífandi guð. Satt er það drottin að Assirju konungar hafa gjör eitt öllum þjóðum og löndum þeirra og kasta guðum þeirra á eld. Þegar þeir voru ekki guðir, heldur handaverk manna, stokkar og steinar svo þeir gátu gjörð þá að engu. En drottin guð vor frelsaast nú af hans hendi svo að öll konur svo jarðar megi kannast við að þú, drottinn, einn ert guð. Þá sendi ég segja Amosson til Hiskía og leti segja honum. Svo segir drottinn Ísraels guð. Það sem þú hefur beðið til mín um hjálp gegn sannheri Bassirju þá er þetta orðið þegar drottinn hefur um hans sagt. Mærin, dóttirinn Sýjon, fyrirlítur þig og gjöri gísa þér. Dótturinn í Érósalem skegur höfuðið á eftir þér. Hvern hefur þú smánað og spottað? Og gegn hverjum hefur þú hafið upp röstina og lyft augum þínum í hæðirnar? Gegn hinum um heilaga í Ísrael? Þú hefur látið þjóna þín smána drottin og sagt Með fjölda hervagna minna stegja upp á hæðir fjallana efst upp á Líbanón fjall. Ég hjó hin hávöksnu seturustrýði Og hinn ágætu kípristrið þess. Ég bröst upp á efsta tindess inn í aldinskógin þar sem hann er þéttastur. Ég gróð til vatns og drakk og með iljum fóta minna þurkaði ég upp öll vatnsföll ekipta lands. Hefur þú þó ekki tekið eftir því að ég hefur ástafað þessu svo fyrir löngu og hagað því svo frá öndverðu? Og nú hef ég látið það koma fram svo að þú mættir leggja vikirta borgir í eyði og gjöra þær að eyðilegungur ótrúum. En íbúa þeirra voru aflvana og skeldust og urðu sér til minkunar. Jurtir vallarins og grængriðsi var sem grasað þekjum og í hlaðvarpa. Ég sé þig þegar þú stendur og þegar þú setur og ég veit af því þegar þú fer og kemur. Svo og um ofsa þinn gegn mér. Sökum ofsa þinn gegn mér og að því að ofmetnaður þinn er komin mér til einna þá vil ég setja hringminn í nasir þínar og bytlminn í munþjir og færa þig aftur sama veg og þú komst. Þetta skal það hafa til marks. Þetta árið muni þér í eita sjálfsáði korn annað árið sjálfvaxiði korn en þriðja árið muni þér sá og uppskera planta vingarða og ég þetta ávegstu þeirra. Og leifarnar af júta sem komist hafa undan skula nýju festa rætur að neðan og bera ávegstu að ofan. Því að frá Jérusalem munur leifar út og þeir eru undan komist frá Sýjón fjalli. Vandlæti drottins allsherir mun þessu til vegar koma. Já, svo segi drottin um Assurju konung. Egi skal hann komast inn í þessa borg. Yngru örð þangað inn skjóta, engan herskjöld að henni bera og engan virkis vekk hlaða gegn henni. Hann skal aftur snúa sömu leiðina sem hann kom og inn í þessa borg skal hann ekki koma segi drottinn. Ég vil venda þessa borg og frelsa hana, mín vegna og vegna Davíðs þjónsmíns. Þá fór engell drottins og löst 185.000 manns í herrbúðum Asseringa. Og er mennri í þessu morgunin eftir, sjá, það voru þeir allir liðin lík. Þá tók sanheriði Asserju konungu sig upp, hjælt að stað og snýri heima aftur og sat um kyrt í Nínive. En er hann eitt sem baðst fyrir í hofi Nísors, Guðsins, unnu sinir hans, Adramelleg, og serið sér á honum með sverði þeir komust undan á flókta til Arrallands en Assardón sonur hans tók ríki eftir hann. 38. kapli Veikindi Hiskija konungs Um þar mundir tók Hiskija sótt og var að dauða komin. Þá kom Jesaja Amossons bámaður til hans og sagði við hann Svo segir drottinn, ráðstafa húsið þínu því að þú mann deyja og eigi lifa. Þá sneri hiskja andliti sínu til vegjar, bað til drottinn svo mælti. Æ drottinn, minnstu þess að ég hef gengið fyrir auglítið þínu með trúmennsku og einlægu hjarta og gjörð það sem þér er þóknarlegt. Og hann grét sáran. Þá kom orð drottins til ég segja svo látandi. Far og seg hiskja. Svo segi drottin Guð Davids, forföður þins. Ég hefði hýrt bænþína og séð tárþín. Sjá, ég vil enn leggja 15 ár við aldur þinn. Og ég vil frelsa þig og þessa borg af hendi Asturíu konús og ég mun vernda þessa borg. Og þetta skal þúttu markshafa af drottni Að drottumenn efna það er hann hefur heitið. Sjá, ég færi aftur stig er með sólinni hefur fæst niður á sólskífu Akasar um tíu stig og sólinn færðist aftur á bak þau 10 stig á sólskífunni er hún hefði gengið niður. Þakkar Sálmur Hiskía. Sálmur eftir Hiskía konung í Júta þá er hann að það verið sjúkur en var heill orðin af sjúkleik sínum. Ég sagði á hátegja ævi minnar stendji við dauðan stýr. Það sem eftir er ára minna er ég ofurseldu hlýðum heljar. Ég sagði ég fæ í framar að sjá drottin í landi lífenda. Ég fæ í framar menna að líta meðal þeirra sem heimin byggja. Bústa mínum er kift upp og svift burð frá mér eins og hjarðmannstjaldi. Ég hefði undið upp líf mitt eins og vefari. Hann sker mig frá uppistöðinni. Þú þjáður mig frá því að dagar og þar til nóttin kemur. Ég þreyði til morguns öll bein mín voru kramin eins og á ljónshrammi. Þú þjáður mig frá því að dagar og þar til nóttin kemur. Ég týsti sem svala og kurra sem dúfa Augu mín mæna til heimins Drottin ég er í nöyðum Líkna þú mér Hvað á ég að segja? Hann talaði til mín og emdi sín orð Ég auðmigt vil ég ganga alla mínna lífdaga því að minni sálar ángist er létt Drottin Af þessu lifa menn og ég öllu þessu er líf andamins fólkið Þú gafst mér heilsuna aftur og lýst mér lifna við. Sjá, til blessunar varð hinn sára kvöl Þú forðaði lífi mínu frá gröf eðingarinnar. Því þú varpaðir að baki þér öllum syndu mínum. Hel veksamar þig egi. Dauðin lofar þig egi. Þeir sem niður eru stignir í gröfin að vona egi á trúfesti þína. En sá einn lofartig sem lifir eins og ég í dag. Feður kunngjur að börnum sínum trúfesti þína. Drottin er með tjálpræði. Í húsi drottin skulum við því reyfa strengina allafora lífdaga. Og ég sagja bauð að taka skilti fíkjudeig og leggja á kílið og myndi honum þá batna. En hiski sagði Hvað skal ég hafa til margs um það að ég megi aftur ganga upp í hús drottins? 39. kapli Sendum enn frá Babilón Um þær mundir sendi Merodag, Baladan, Baladansson, konungur í Babilón bref og gæðir til Hiskía. Því hann hafi þrétta hann hafi verið sjúkur en væri nú aftur heill orðind. Hiskía fagnaði að komið þeirra og síndi þeim fjöhislu sína, silfrið og gullið, ilmjurtirnar og hina dýru olju og allt vopnabúr sitt og allt sem var í fjársöðum hans. Var engins á hlutur í höll Hiskía eða nokkur staðar í yki hans að þegi ég síndi hann þeim. Þá kom ég að spámaði til Hiskía konús og sagði við hann. Hvert var erindi þessara manna? Og hvaðan eru þeir til þín komnir? Hískja svaraði Am fjarlæg landi eru þeir komnir til mín frá Babilón? Þá sagði hann Hvað sáu þeir í höll þinni? Hískja svaraði Allt sem í höll er hafa þeir séð Engin eins og hlutur í fjörsóðum mínum er í hafi eigið sínt þeim Þá sagði ég sæfi Hískja Heyr þú orð drottins allserjar Sjá þeir dagamunu koma Að allt sem er í höll og allt það sem feður þínni hafa dregið saman alltir þessa dags munn flutt verða til Babilón. Ekkert skal eftir verða, segir drottinn. Og nokkur er að sonum þínum sem að þér munu koma og þú munn geta, munnur tekni verða og gjörðir að hyrsveinum í höll konungsins í Babilón. En hiski ég sagði ég segja. gott er það or drottinn sem þú hefði talað. Þegar hann hugsaði, farsæld og friður helst hún með að ég lifi. Annar hluti, þertu kafli, bóðuð endálokk herrleiðingar hennar. Huggið, huggið líðminn, segir Guðiðar. Hugræst í, í og bóðið henni að áþjón hennar séu enda, að sekt hennar séu goldinn að hún hafi fengið tvöfalt af hendi drottins fyrir allar syndir sínar. Heyr, kalla þér, greiði götu drottins í eyðumörkinni. Reiðið guði vorum veg í óbyðinni. Sér hver dalur skal hækka, sér hvert fjall og háls lækka. Hóladni skulu verða að jafnsléttu og hamradnir að dalagrundum. Dýr drottins mun birtast og allt hóld mun sjá það því að munnur dróttins yfir tala það. Heir einhver segir kalla þú og ég svara hvað skal ég kalla? Allt hold er gras og allur indisleikur þess er blóm vallarins. Grasi visnar blómin fölna þegar dróttin andar á þau. Sannlega mennirnir eru gras. Grasi visnar blómin fölna en orð Guðsfor stendur stöðugt eiliflega. Stíg upp á hátt fjall þú síjón fagnaðar bóði. Hefur bröstina kröftulega þú Jérusalem fagnaðar bóði. Hefur bröstina óttast egi, segjó borgunum í Júta, sjá Guði þar kemur. Sjá hinn alvaldi drottin kemur sem hetja og armlekur hans aflar honum yfiráða. Sjá endurgjald hans fylgir honum og fengur hans fyrir á undan honum. En svo hirðir mun hann halda hjörðsyni til haga, taka unglömbin í fannsir og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Guð skapari er aðsta speki og máttur. Hver hefur mælt vötnin í lofa sínum, stikað heiminin með spönnsinni? Innilugt dufti erðarinnar í mæliggeri og veiðið fjöllin á reislu og hálsana á metaskálum. Hver hefur leiðbent anda drottins? Hver hefur verið ráðgæfi hans og frætt hann? Hvernig hefur hann sótt að ráðum þannig að við honum skilning og kendi honum leið réttfísinnar? Uppfrætti hann í þekkingu og vísaði honum vegviskunar? Sjá, hann. Fjöldurnar eru sem dropi í vaskjólu og mettnar sem rik á vogaskálum. Sjá eilöndunum lyftir hann upp eins og duftkorni. Og lípa hon skógur ekki til eldsneytis og dýrin í honum ekki til brenni fórnar. Allar þjóðir eru sem ekkert fyrir honum. Þær eru minna en ekkert. Og hve komi í hans augum? Við hvern viljið þér þá samlíkja guði og hvað viljið þér taka til í apsvið hann? steypir smiðurinn og guðsmiðurinn býr það til sleiknu guðli og setur á silfurfestar. En sá sem eigi á fyrir slíkri fórnargjöf velu sér þann við er ekki fúni og leittar að góðum smið er reist getið svo líkneski að ekki haggist. Vitið þeir ekkert? Heyrið þeir ekki? Hefur yður eigi verið kunngjert það frá upphafi? Hafið þeir engan skilning klotið frá grundvöldun jarðar? Það er hann sem situr háttu við jarðakringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engins brettur. Það er hann sem þenir út hýminin eins og þunna voð og slær hann og sundur eins og tjaldi til þess að Það er hann sem lætur höfðingjana verðað engu og gjöri drotna jarðarinnar að hérkoma. Varla eru þeir gróðusettir, varla nýðursánir, varla hefur stoppt þegar hann á það að festa rætur í jörðinni fyrir hann andar á þá og þá skrænna þur upp og stormbyrurinn feikið þeim burtins og hálmleggjum. Við hverð vil ég þér samlíkja mér að ég sé honum jafn, segir hinn Hefið upp auguða til hæða og litist um. Hver hefur skapað stjörnunar? Hann sem leiður út herð þeirra með tölu og kalla þær alla með nafni. Sökum mikilegs kraftar hans og af því hann er voldugra afli verður einskist þeirra vant. Hví segir þú þá svo Jakobs ætt? Og hví mælir þú þá svo Ísrael? Hagur minn er hurin fyrir drottni og réttur minn er gengin úr höndum guði mínum. Veistu þá ekki, hefur þú ekki heyrt? Drottin er eilifurgvud, er skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann líist ekki. Speki hans er óransakaleg. Hann veitir kraft hennu þreytta og gnóan styrkunum þróttlösa. Ungir menn þreytast og líast og æskumenn nýga. En þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft, Þeir fljúa upp á vangjum sem erðnir, Þeir hlaupa og líjast ekki, Þeir ganga og þreytast ekki. Þert ást og fyrstikabli. Guð vekur upp kýrus konung. Verið hljóð og hlustið á mig fyrir eilönd. Sapnið þjóðirn af nýjum kröftum. Gangið þær nær og talið máli sínu. Vi skulum eigast lög við. Hver hefur vakið upp mannin í austrinu sem réttlætiði hverður til fylgdar? Hver leggur þjóður undir vald hans og lætur hann drottna yfir konungunum? Hver gjöru sverð þeirra að moldarriki og bóga þeirra að fjúkandi hálmleiki? Svo hann veitir þeim eftirför og þeirra ósakaður þann veg er hann hefur eigist í fæti sínum. Hver hefur gjörð það og framkvæmt? Hann sem kallaði fram kynþáttum mannan í öndverðu, ég, drottinn, sem er hinn fyrsti og með hinnum síðustu enn hinn sami. Eilöndun sáu það og eruðu hrætt, endumörku jarðar skulfu, þeir þyrtu saman og komu. Smíðað góðalíkneski Hver hjálpar öðrum og segir við félagasinn verðu hugröstur? Dresmiðurinn hugrösti guldsmiðin, koparsmiðurinn járðsmiðin og segir Kvekingin er góð, síðan festir hann góðalíkniski með nöglum til þess að það haggist ekki. Hinn er herrleitu hugröstir. En þú, Ísrael, þjóttminn, Jakob sem ég hefði útvalið, þú afsprengi Abrahams ástvinnar mínns. Þú sem ég þreyf frá endimörkun jærðarinnar og kallaði þig frá ystu landsálfum hennar og sagði við þig. Þú er þjót minn, ég hefði útvalið þig og eigi hafnað þér. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láti ég hugfallast því að ég er þinn guð. Ég styrkið þig, ég hjálpað þér, ég styrkið þig með hægri hendir ég hlætis Sjá, allir fjandmenn þínu skulu vera til skammar og háðungar. Sökudólga þínu verða að engu og torrtímast. Þó að þú leitir að þrættu dólgum þínum, skalt þú ekki finna þá. Þeir sem á því herja skulu hverfa og engu verða. Því að ég, drottinn, guð þinn, held í hægri hönd þínu og segi við þig. Óttast þú eigi, ég hjálpa þér. Óttast þú eigi maðkurinn þinn Jakob, þú fámennu hópur í Israél. Ég hjálpa þér, segi drottinn, og frelsari þinn er hinn heilegi í Israél. Sjá, ég gjöri þig að nýk festum þreskislega, sem allsettur er göttum. Þú skalt þreskja sundur fjöllin og milja þau í smátt og gjöra hálsana sem sáðir. Þú skalt sáldra þeim og vindrum mun feykja þeim. Og stormbýlurinn tvístra þeim. En sjálfur skal þú fagna yfir drottni og miklast að hennum heilaga í Ísrael. Guð mun láta eyðimörkina blómkast. Hinir er fátæku og voluðu leita vatns en finna ekki. Tunga þeirra verður þurra þosta. Ég drottin mun bænhera þá. Ég, Ísraels guð, mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðulösum hæðum og vasslendir í dölunum miðjum. Ég gjöri eiðumörkina að vassthjörnum og þurrlendiða uppsprettum. Ég læt setrustræ, akasíutræ, myrtustræ og oljutræ vaksa í eiðumörkini og kýpesvíður, almvíður og sortuningsvíður spretta hver með öðrum á sléttunum. Svo að þeir allir sjái og viti, skilji og skynji að hönn drottins hefur gjörð þetta og hinn heilagi Ísrael hefur því til vegar komið. Guð deilir á hjákviðina. Beri nú fram málefni í þar, segir drottin. Færi fram varnir í þar, segir konungur Jakobs ættar. Látum þá koma með málefni sín og kunngir oss hvað verða munið. Gjörðu kunnugt það sem áður var, svo við getum hugleitt það. Láttuðu hos heyra hvað koma á, svo við vetum hvað í vændum er. Gjörðu kunnugt hvað hér eftir muni koma, svo við munum sjá að þér eru guðir. Gjörðu annað kvort að viðu erum gott eða illt, svo við fáum reynt með okkur og sjón verður söguríkari. Sjá, þér eruð ekkert og verkið er ekki neitt. Andstikilegur er sá sem yður kís. Ég vakti upp mann í norðri og hann kom. Frá upprá sólar ég þann er ákalla nafn mitt. Hann gengur yfir landstjóra sem leir, eins og leirker smiður treður deglum og. Hver hefur kunngjert það frá öndverðu svo við vissum það eða fyrir fram svo við getum sagt hann hefur rétt fyrir sér? Nei, enginn hefur kunngjörð það. Engin átti til sín heyra. Engin hefur heyrtiðu segja neitt. Ég var hinn fyrsti sem sagði við Sýjón. Sjá, þar kemur það fram. Og hinn fyrsti er sendið Jérusalem fagnaðarboða. Ég litast um en þar er enginn. Og á meðal þeirra er ekki neitt, er úrskur veiti svo ég getið spurt á og þeir svara mér. Sjá þeir eru allir í hégómi og verk þeirra ekki neitt. Líknaski þeirra eru vindur og hjóm. Þertu ástu Ljóð um hinn líðandi þjón drottins. Sjá þjón minn sem ég leiði mér við hönd, minn útvalda sem ég hefi þóknun á. Ég legg anda minn yfir hann, hann munn bóða þjóðunum rétt. Hann kallar ekki og hefur ekki háreisti og lætur ekki heyra raust sína á strætunum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki sundur og Dabran Hörgfeig slökkur hann ekki. Hann bóðar réttin með trúfesti. Hann Dabrast eigi og gefst eigi upp undsann fær komið inn rétti á jörðu og fjarlægar landsálfur býða eftir bóðskap hans. Svo segi drottinn guð, sá er skóp himininn og þandi hann út, sá er breyti út jörðina með öllu því sem á henni vegs. Sá er andadrátt gaf mannfólkin á jörðinni og lífsanda þeim er á henni ganga. Ég drottinn hefi kallat þig til réttlætis og held í hönd þína. Ég mun varveita þig og gjöra þig að sáttmála fyrir líðin og að ljósi fyrir þjóðirnar til að opna hinn blindu augun, til að leiða út úr varðhaldinu þá er bundnir eru og úr dýflösunu þá eru myrkri sitja. Ég er drottinn, það er nafn mitt og dýrmina gef ég öðrum nýja loð mitt útögnum líkneskjum. Sjá hinnir fyrir hlutir eru framkomnir en nú bóða ég nýja hluti og lætiður heyra þá áður en fyrir þeim vottar. Lofsöngur um komandi tíma Syngi drottni nýjan söng Syngi lof til endimarka gerðarinnar Þið er sjófærendur og allt sem í hafinu er Þið er fjarlæga landsálfur og þeir sem þær byggja Eyðumörkin og borgir hennar Og þorpin þar sem kétar býr skulu hefja bröstina Fjallabótni skulu fagna Æpa af gleði ofan að fjallatindunum Þeir skulle gefa drottni dýrðina og kunngjur að lofans í fjarlægum landsálfum. Drottin leggur á stað sem hetja. Elur á hugmóð sínum eins og bardagamadur. Hann kallar, hann lýstur upp herhópi, sínir hetjuskapa á ofinum sínum. Ég hef þagað langan tíma, þeir eru hljóður og stilt mig. Nú mun ég hljóða sem jóðsú kona, stynja og standa á öndunni í samabili. Ég mun svíða fjöllin og hálsana og skrælna láta allar jurtir er þar að vaksa. Ég mun gjöra árað eigum og þurrka upp tjarninar. Ég mun leiða blindamenn um veg er þeir ekki rata, færa þá um stígu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gjöra myrkrið framönda þeim að ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Þessa hlutu mun ég gjöra og ég hætti eigi við þá. Þeir sem treysta skurgóðunum hörfa aftur á bak og verða sér til skammar. Þeir sem segja við stefn líkneski, þér eru þú guði vorir. Guð deilir þjóðirnar fyrir blindni. Heyrið þér hinni, döfu. Lítið upp þér hinni, blindu, að þér megið sjá. Hver er svo blindur sem þjótt minn og svo döfur sem sendibóði minn er ég við sent? Hver er svo blindur sem trúnaða maðurinn og svo blindur sem þjóttur óttins? Þú hefur séð margt en aðtugur það ekki. Eirun eru opinn en þú heyri þó ekki. Fyrir sæki réttlætti sín sem við drottni þóknast að gera kenninguna háleita og veksamlega. Og þó er þetta rændur og röpplaður líður. Þeir eru allir fjötræðir í grifjum og byrðir í myrkvastofum. Þeir eru orðnir að herfangja og engin frelsar þá. Orðnir að ránsfeng og engin segir skilið þeim aftur. Hver að viðu þau vil hlýða á þetta, gefa því gaum og veita því athegli framvegis? Hver hefur framselt Jakob til ráns og fengið Ísraðal ræningum í hendur? Er það ekki drottin? Hann sem við höfum á móti? Á hans vegum vildu þau ekki ganga. Og hans lögmáli hlýttu þeir ekki. Fyrir því jósan yfir þá brennandi reyðisinni og styrjaldar ofsa. Hún bálaðist umhverfist þá en þir skildu það eigi. Hún brenndi þá en þeir hugfestu það eigi. Fertu ást á þriði kafli. Óttastú eigi. En nú segir drottinn svo, sá er skóp þig Jakobs ætt og myndaði þig Ísrael. Óttast þú eigi þegar ég frelsa þig. Ég kalla þig með nafni, þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vassföllin, þá skulle þau ekki fræða yfir þig. Gangir þú í gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og login skal eigi granda þér því að ég drottin er guð hinn heilægi í Ísrael frelsari þinn. Ég gef ekipþaland í lausnagjald fyrir þig, læðt bláland og sepa í stað þín, Sökum þess að þú er dyrmætur í mínum augum og mikils metin og að því að ég elska þig, þá legg menn í sölutna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Óttast þú eigi því ég er með þér, Ég kem með nýfja þína úr östri og safna þér saman úr vestri. Ég segi við norðrið lát fram og við suðrið haltu þau megi. Flið þú sonu mína úr fjarlæð og dætur mína frá endur mörgum jarðarinnar. Sér hver þann sem við nafnmittir kendur og ég hef við skapað mér til dýrðar. Sér hver þann er ég hef myndað og gjörd. Ádeila á þjóðirnar Látt nú koma fram líð þann sem blindur er þótt hann hefi augu og þá menn sem döyfir eru þóttir hefi eiru. Látt alla heiðingjana sapnast í einn hóp og þjóðunna koma saman. Hver af þeim getur kunngjör slíkt og látt við hos heyra það áðurinn fram er komið. Leyði þeir fram votta sína og færi sönnur og málsitt svo menn segir þeir heyra það það er satt. En þér eru mínir vottar, segir drottinn, og minn þjótt sem ég hefur útvalið. Til þess að þér skiltu við og trúa mér og skilja að það er ég einn. Á undan mér hefur engin guður búin til og eftir mig mun engin verða til. Ég, ég er drottinn og engin frelsar er tilnýma ég. Það var ég sem bóðaði og hjálpaði og kunngjörði og engin annar yfir á meðar Og þér eru vottar mínir, segir dróttinn, ég er guð. Já, enn í dag er ég hinn sami. Enginn getur frelsað af minni hendi. Hver vil gjöra þá sem ég framfæmi? Sagt fyrir um fall Babilónar. Svo segir dróttinn frelsari yðar, hinn heilægi í Ísrael. Yðar vegna sendi ég til Babilón og brýt niður slagbranda hennar og gleðilæti kaldi hana munu snúast í sorgarsöng. Ég drottin er í þar heilægi skapari, Ísraels konungur í þar. Guð leðir vatnum eðumörkina. Svo segi drottin hann sem lagði veg yfir hafið og braut yfir hinn ströngu vötn. Hann sem leti út vakna og hesta, herabla og fyrirlíða. Þeir liggja það hver með öðrum og fáið ég risið á fætur. Þeir sloknuðu, kunnuðu út, sem hörkveikur. Rennið þegi huga til eins umlina og gefðið þegi gætur að því er áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni. Það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáði þér það ekki. Ég gjöru veg um eðumörkina og leiði ár um örafinn. Dýri merkurinnar, sjakalar og strútsfuglar skulu veksamma mig því að ég leiði vatnum eðumörkina og ár um örafin til að svala líð mínum, mínum útvalda. Sá líður sem ég hef skapa skapað mér til handa skal viðfræja lof mitt. Ádeila á Ísrael Egi hefir þú ákallað mig, Jakobs ætt, en ég lagt þig líma fyrir mig, Ísrael, Þú hefur ekki fært mér sauðkindur þínar í brennifórnir og eigi tiggna mig með sláturfórnum þínum. Ég hef eigi mætt þig með matfórnum niður þreytt þig með reykelsi. Þú hefur ekki keift ilmreir fyrir silfur mjög til handa og þú hefur ekki sagt mig á feiti sláturfórna þinna. Heldur hefur þú mætt mig með syndum þínum og þreytt mig með miðskjörðum þínum. Ég, ég eittn afmái afbrót þín sjálfsmíns vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, við skulum eigast lög við. Tel þú upp svo að þú fái réttlætt þig. Hinn fyrsti forfæðir þinn syngaði og talsmið þínu bruta á móti mér. Þess vegna vanhelgaði ég hinn að heilugu höfðingja og ofurseldi Jakobsætt bannfæringunni og Ísrael háðunginni. Hjálpbræðist tíð fyrir í hönd. Heir þú nú Jakob, þjótt minn, og Ísrael sem ég hefði útvalið. Svo segir drottinn sáir þig hefur skapað og þig hefur myndað frá móðurkviði. Hann sem hjálpar þér. Óttast þú eigi þjótt minn Jakob, og þú Jesúrúm sem ég hefði útvalið. Þegar ég mun auðsa vatni yfir hér fyrsta og veita árströmmum yfir þurlindið. Ég mun úthetla anda mínum yfir nefja þína og blessan minni yfir afsprengi þitt. Þeir skulu spretta upp eins og milli vatna, eins og pilviðir á lækjarbökkum. Eitt mun segja, ég heyri drottni, annar mun kalla sig nafni Jakobs Guðs og enn annar rita á hönd sína helgadur drottni og kenna sig við Ísraegl. Guð Svo segir drottinn, konungur Ísraels, og frelsari, drottinn allsherjar. Ég er hinn fyrsti og ég er hinn síðasti, og enginn guð er tilnema ég. Hver er sem ég? Hann segir frá því og sannir mér það. Frá því að ég hóf hina örgömlu þjóð, látum þá kunngjara hiða ókomna og það sem verða munn. Skelvist egi og látið egi hugfallast. Hef ekki þegar fyrir löngu sagt til það og bóða það? Þér eru vottar mínir. Er nokkur guð tilnema ég? Nei, ekkert annað hellubjargar til. Ég veit af engu öðru. Háð yrðu um hjákvöðadýrkun. Þeir sem búa til góðalíkniski, eru hver með öðrum hégkominn einn ber og dýrindir smíðar þeirra eru að engu leiði. Vottar slíkra guða sjá eigi og vita eigi til þess að þeir verði sér til skammar. Hver hefur myndað guð og steift líkneski til þess að það verði að engu leiði? Sjá, allir dýrkandu þess muni til skammar verða og smíðirnir þeir eru þó ekkert nema menn. Látum þá alla safna saman og ganga fram. Þeir skulu skelvast og til skammar verða hver með öðrum. Jártsmýrinn myndar egg á öxina, tekur hana fram við glóð og lagar hana með hömrunum. Hann býr hana til með einum sterka armlegsínum en svelti hann þá vanvegnast hann. Fáu hann ekki vatna drekka, líist hann. Tresmýrinn strengir mælið þráðsinn og markar fyrir með alnum, teklir treðið með hnýpnum og afmarkar það með sirkli. Og hann býr úr því mannslíkan, fríðan mann til að búa í húsi. Hann hekkur sig seturustræ, tekur steineik eða eik og velur um meðal skóatræna. Hann gróður sittur fyrutræ og regnskúrir koma vexti í þau. Og madrinn hefur treðið til eldivíðar Hann tegur nokkuð af því og vermið sér við, hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fegður fram fyrir honum. Hann smýðar úr því skurgoð og knekripur úr því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi, við þann helmingin steikir hann kjöt, eða steik og verður sattur. Hann vermið sig og segir æ, nú hittnar mér, ég sé eldinn. En úr býr hann til Guð, skurgoð handa sér, hann knekrýpruð því, fellur fram og gjurur bæn sína til þess og segir Frelsaðu mig því að þú ert minn Guð. Þeir hafa kvorki skinni skilning, augur þeir eru lokuð svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skilja ekki og þeir huglega það eigi, þeir hafa eigi vits, munni og skilning til að hugsa með sér. Helmugnum að því brendi ég í eldi, ég bakaði bröð við glæðunnar, kjöt og át og svo ætti ég að fara búa til anstekilegt líkneski að því sem ágangs og falla á knýja fyrir trétrumbi. Þann mann er sækist eftir ösku hefur táldregið hjarta, afvega leitt, svo hann fari eigi borgið lífi sínu. Hann segir ekki við sjálfan sig, er það ekki svika tál sem ég held á í hægri hendiminni? Jakobs ætt hefur hlótið fyrirgefningu. Minnstu þess Jakob og þú Ísrael, því að þú ert þjótt minn, ég hefði skapað þig til að vera þjótt minn þú Ísrael mött mér aldrei úr minni líða. Ég hefði feikt burt meðskjörðum þínum eins og þóku og sindum þínum eins og skýi. Hveru aftur til mín þegar ég frelsa þig? Fagnið þér himnar. Þegar drottinn hefur því til vegar komið, látiði gleði látum þegar undir djú bjarðarinnar. Hefðið fagnaðar söng þegar fjöll, skóðurinn og öll tríja sem honum eru. Þegar drottinn frelsar Jakob og sínir vegsemd sína á Ísrael. Kýrus konungur hinn smurði drottins. Svo segir drottinn frelsari þinn. Sá er þig hefur myndað frá móðurkviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi heiminin alinn og útbreyti jörðina hjálpar löst. Sá sem ónýtir tákn lígaranna og gjöru spásagnumennina fýblum, sem gjöru vitringana aftureka og þekking þeirra að heimsku, sem staðþestir orð þjónsins og framkvæmir ráð sendi bóðasinna. Ég er sá sem segi um Jérusalem, verði hún aftur byggd og um borginar í júta verði þær endurreistar og rústið þeirra reysi ég við. Ég er sá sem segi við djúpið, þórna þú upp og árð þínar þurka ég upp. Ég er sá sem segi um Kýrus, hann er hýrðin minn og hann skal framkoma allan vilja minn og segja um Jérusalem, hún skal endurreist verða og mustyrið grundvalaða nýju. Fertu og Svo segir drottin við sinns smurða við Kýrus, sem ég held í hægri höndin á, til þess að leggja að velli þjóðir fyrir augliti hans, og spretta belti af lendum konunguna, til þess að opna fyrir honum dyrnar, til þessa að borgarliðin verði eigi lókuð. Ég mun ganga undan þér og jafna hólana, Ég mun brjóta eilhliðin og mölva járðslárdnar. Ég mun gefa þér hérna huldu fjársjóðu og hérna fólnu dyrgripi til þess að þú kannist við að það er ég drottin sem kalla þig með nafni þínu. Ég, Ísraelsk vöð. Vegna þjónsmíns Jakobs og vegna Ísraelsmíns útvalda kallað ég þig með nafni þínu. Nemdi þig sæmdarnafni þó að þú þekkti mig ekki. Ég er drottin og engin annar. Engin guð er tilnýma ég. Ég herti ég þig þó að þú þekktir mig ekki. Svo að mennskiltu kannast við það bæði östri og vestri að engin er tilnýma ég. Ég er drottin og engin annar. Ég tilbý ljósið og framleiði myrkrið. Ég veiti heill og veld óhamingju. Ég er drottin sem gjöri allt þetta. Drúpiðir himnar að ofan og láti skíin réttlæti neyður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti blómgast jafnfremt. Ég drottin kem þið til vegar. Veið þeim sem þráttar við skapara sinn. Sjálfur leirbrot innan um önnur leirbrot jarðar. Hvort má leirinn segja við leirmyndarann? Hvað getur þú? Eða handaverk hans? Hann hefir engar hendur. Veið þeim sem segir við föðu sinn. Hvað með þú fá getið? Eða við konuna? Hvað ætli þú getir fætt? Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael sá sem hann hefur myndað. Spyr mig um mið ókomna og felir mér að annast sonu mína og verk handa mína. Ég hefði búið í jörðina og skapað mennina á henni. Mínar hendur hafa þanið út heiminin og ég hefði kallað fram allan hans her. Ég hefði vakið hann upp í réttlæti og ég mun greiða allan hans vegu. Hann skal byggja upp orgn mína og gefa útlögu mínum heimfara og það án endurgjalds og án fjögjafa, segir drottinn allsherjar. Guð hýlu sig. Svo segi drottin Auður ekiftalands og vestlurnargróðu blálands og sepa inga hinn hávöksnumanna skal ganga til þín og verða þín egg Þeir skulu fylgja þér í fjötrum skulu þeir koma og þeir skulu falla framfyrir þér og grátbæna þegar segja Guðið hjá þér einum engin annar er til engin annar Guð Sannarlegar tók Guðið sem hýlur þig Ísræl skvöð frelsari Skurgoða smiðinni verði sér til skammar, já, til háðungar allir saman, til ganga allir sneiftir En Ísræl frelsast fyrir drottin eiljuru frelsun Þér skuluð eigi vera til skammar, til háðungar að eiljuru Já, svo segi drottin, sáur himinin hefur skapað, hann einnir guð, sáur jörðin hefur myndað og hana til búið Hann sem hefur grundvall hana og hefur eigið skapa hana þess að hún væri öðn, heldur mynda hana svo hún væri byggileg. Ég er drottin og engin annar. Ég hef ekki talað í leyndum einhvers þar í landi myrkranna. Ég hef eigið sagt við Jakolf Neyðja, leyti mín út í bláin. Ég drottin tala það sem rétt er og kunngjur í sannmæli. er guð allar veraldar. Sapnið saman og komið, nálægið yður allir þér að þjóðunum sem undan hafið komist. Skínlausir eru þeir sem burðast með trélikniski sitt og byggja til guðs er eigið getur hjálpað. Gjöru kunnugt og segi til. Já ráðferið þeir sig hver við annan. Hver hefur bóðað þetta frá öndverðu og kunngjör það fyrir löngu? Hef ég drottin ekki gjörð það? Engin guð er tilnýma ég. Fyrir utan mig er engin sannur guð og hjálpari til. Snúðiðu til mín og látið frelsast þér gjörvöld endumörk jarðarinnar því að ég er guð og engin annar. Ég hefði svarið við sjálfa mig að munnum mínum er sannleikur út gengin. Orð er eigimunu bregðast. Fyrir mér skal sérkvekni ég beigja sig. Sér hver tunga sverjum er trúnað. Hjá drottni einum mun ummiðsagt verða er réttlæti og vald. Allir fjendur hann skulu koma og blíðast sín. Allir ísæðast neyðja skulu réttlætast fyrir drottinn og miklast af honum. Fertu ást og sjötti kafli Skurgoð Babilónar og Guð Alheims BL er hókin, nebó er bógin. Líkneski þeira eru fengin eikjum og gripum. Góða sem þeir áður báru um kring er nú látun upp á þreyttan eik eins og önnur byrði. Þeir eru bæði bóknir og hokknir. Þeir megna ekki að frelsa byrðina og sjálfur ljóta þeir að fara í útleið. Hlýðið á mig því að kynnsmenn Ísraels. Og allir þér sem eruð að kyni Ísraels. Þér sem eru mér á herðalagðir. Allt frá móðurkveiði og ég hefði borið allt frá móðurlífi. Allt til 11 ára er ég hinn sami og ég vil bera yður. Þar til þér verið gráur fyrir hærum. Ég hefði gjört yður og ég skal bera yður. Ég skal bera yður og frelsa. Við hvern viljið þér samleikja mér og jafna mér? Sama við hvern viljið þið bera mig sem jafningja minn. Þeir sem steipa gullinu úr sjóðunum og vega silfrið af vokaskálinum, leiga sér gullsmið til að smíða úr því guð, síðan knjekrúpa þeir og falla fram. Þeir lyfta honum á akslið sér, bera hann og setja hann á sinn stað og það stendur hann og víkur ekki úr stað og þótt einhver ákalli hann, þá svara hann ekki. Hann frelsar eigi og nauðum. Minnist þess og látiðu þau segjast, leggji það á hjarta þér trúrófar. Minnist þessins fyrir frá upphafi að ég er guð og engin annar, hinn sannig guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalókin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Ég segi, mín ráðsálektun stendur stöðu og allt sem ég vel líkar framkvæmi ég. Ég kalla Örnin úr austurátt úr fjarlægjú landi mann þann er framkvæmur ás ályktun mína. Það sem ég tala það læti ég einnig framkoma. Það sem ég ásett mér það gjöru ég einnig. Hlýði þá mig þér harsfíðruðu sem eru fjarlægjú réttlætinu. Ég nála ég mitt réttlæti. Það er ekki langt í burtu og hjálp mín skal ekkit velja. Ég veiti hjálp í síjónn og vexemt mína Ísrael. Fertur úst á sjöndi Stíg niður og sest í duftið þú mærin Babilstóttir. Sest þú á jörðina, hásætislaus þú kaldið að dóttir. Því að þú mynd eigi fram að kvölu verða hin listilega og látt prúða. Takk kvörnina og mala mjöl Breðburt skílu þinni, takk uppum til klæðin, gjör beran fótlegg þinn og vað yfir fljótin. Ber verði blígðan þín og svífur það þín auksýnileg. Ég vil hefna mín og hlífi engum, segir lausnari vor, drottin allsherjar en afn hans, hinn heilagi Ísrael. Sýtt hljóð og gakni mikri þú kaldi að dóttir, því að þú munt eigi fram að köllu vera drottning konúsvíkjana. Ég var reiður líð mínum og lét ekki mín verða fyrir vansæmt og seldi hana í hendur þér. En þú sindir þem enga miskunnsemi. Jafnvel á gamalmenni lagði þú þitt afar þunga og okk. Og þú sagðir Ég skal verða drottning um aldur og ævi. Þú hugfestir þetta eigi og hugsaðir eigi um hver endálokin myndu verða. En heyr nú þetta þú hinn sælífa Er situr andvaralaus og segir í hjartatínu, ég og engin önnur. Í ekki dómi skal ég aldrei sitja og eigi reyna hvað það er að vera barndlaus. En hvort fegja þetta skal þér að hendi bera skindilega á einum degi? Þú skalt bæði vera barndlaus og ekkja Í fullu mælim mun það yfir því koma þrótt fyrir þínar markvíslegu töfra og þínar miklu særingar. Þú þóttist örug í vonsku þinni og sagðir Engin sé til mín. Viska þín og kunnóta hefur leitt þig afvega svo þú sagðir í hjarta þínu Ég og engin önnur. Þess vegna skal ógæfa yfir þig koma sem þú skalt ekki geta keift þig undan. Ólán yfir þig dinja er þú far egi afstýrt með fjöggjöfum. Skyndilega skal eining yfir þig koma þegar þig varir minnst. Kom þú nú með særingar þínar, með hina margvíslegu töfra þína sem þú hefur stunda með allri elju frá barnæsku þinni. Má vera að þú getur eitthvað áunnið, má vera að þú fáir fælt að burt. Þú ert alveg þreytt á hinnum mörgu fyrirællinu þínum. Látt því heiminfræðingana og stjórnuskóðarana koma og hjálpa þér. Þá er á mánuði hverjum bóða þér hvað fyrir þig á að koma. Sjá, þeir eru sem hálmleikir, eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífir sjálfa sín úr lógunum. Því það verður ekki glóð til að orðna sér við eða eldur til að sitja við. Svo munið þeir reynast þér er þú hefur mæðist fyrir, þeir eru hafa við þig frá esku árum þínum. Þeir þjóta í sína áttina hver og enginn verður til að hjálpa þér. Þertu ástu áttundu kafli Ég bóða þér nýja hluti. Heyri þetta þér Jakobs nefjar. Þér sem nefndir eru eftir Ísrael og runnið eru úr Jútalindum. Þér sem sverði við nafndrottins og tignið Ísraelskvuð þótt eigi sér í sannleika og réttlæti. Því að þeir kenna sig við hinn að helguborg og leita tröstjá Ísraelskvuði, nafnd hans er drottin Alserjar. Það sem nú er framkomið hef ég kunngjört fyrir löngu. Það er útgengið að mínu munni og ég hef ég gjörð það heyrin kunnugt. Skyndilega færði ég það til vegar og það kom fram. Af því að vissi að þú ert þrjóskur og hálstinn segur sem járt og enni þitt hart sem kópar. Fyrir því kunngjörði ég þegar það fyrir löngu og leti vita það áður um það kom fram þess að þú skildir ekki segja góð mitt hefur komið því til leiðar og skur góð mitt og þið steifta líkneske mitt hefur ástafa því. Þú hefur heyrt það, sjá og nú er það allt komið fram og þér hljóti þér ekki að játa það. Nú bóða ég þér nýja hluti og hulda sem þú vissir ekkert um. Þeir eru nú að skapast en eigi fyrr fyrr en í dag hefur þú ekkert um þó heyrt Svo að þú skildir ekki geta sagt, sjá ég vissi það. Þú hefur hvorki heyrt, nýða vita það, nýða hafa eyruð þín heyrt það. Því að ég vissi að þú ert mjög ótrúr og að þú hefur kallaður verið trúrofi frá móðurlífi. Þegar sæki napsmins, sefa ég reyðu mína og vegna lofsmins hefti ég hana þér í vil svo ég uppræti þig eigi. Sjá, ég hefir hinsað þig, þó er ég sem sylfur. Ég hefur reyndið í bræðslu ofnu hörmungarinnar. Mín vegna, sjálfs mínus vegna gjur ég það og dýrmina gef ég eigi öðrum því að hversu mjög er þið nafn mitt van helgat. Heyr mér Jakob og þú Ísrael sem ég hefði kallað. Ég er hann, ég er hinn fyrsti, ég er einnig hinn síðasti. Hönd mín hefur grundvallar jörðina og hægri hönd mín hefur þanið út tíminin. Þegar ég kalla á þau koma þau. Sapnist allir saman og heyrið. Hver á með að þeirra hefur kunngjur þetta? Sá er drottinn elskar. Hann skal framkoma vilja hans á Babel og vera armleikur hans með alkaldiða. Það, það er ég sem hefur talað það. Ég hefi og kallað hann. Ég hef ég leitt hann fram og veitt honum sigurgengi. Komið til mín og heyrið þetta. Frá upphæfi hef ég eigið talað í lindum. Þegar komið var sá tími að það skildi verða kom ég. Nú hefur hinn alveldi drottinn sentnið meðal sinna anda. Svo segi drottinn frelsarið þinn, hin heilagi í Ísrael. Ég, drottinn guð þinn, er sá sem kenni þér að gjöra það sem þér er gaglegt sem vísa þér þann veg er þú skalt ganga Æja þú vildir gefa gaumað bóðorð mínum þá myndi heill þín verða sem fljót og réttlæti þitt sem bylgjur sjávarins Neiðja þínu myndi þá verða sem fjöru sandur og lífsafkvæmi þín sem sandkorb Nafn hans mun aldrei afmóðverða og aldrei hverfa burt frá mínu augliti Gangið út úr Babilón skundi burt frá kaldeum með fagnarópi boði þetta og birtir það útbreiddi það til endumarka jarðarinnar drottinn hefur frelsað þjón sinn jakob og þá þisti ekki þeir að neiddi þá um öravinn hann hét vatn sprettu upp úr klettihandi andar þeim og hann klauð klettinn svo að vatnið vall þar upp hinum ókvegleysi drottin er eingin friður búin 39. kafli Ljóð um minn líðandi þjón drottins Heyrið mig þér eilönd og higgið að þér fjarlæga þjóðir Drottin hefur kallað mig allt frá móðulífi Nefn mafnið frá því að ég var í kviði móðu minnar Hann hefur gjört munn minn sem beitt sverð og hulur mig í skugga handar sinnar Hann hefur gjört mig að fáaðri ör og falið mikið örfamæli sínum. Hann sagði við mig Þú ert þjótt minn Ísrael sáur ég mun sína á vexemd mína. En ég sagði Ég hef við þreytt mig til einskis eitt krafti mínu til ónýtis og árangur samt sem áður er réttur minn hjá drottni og laun mín hjá guði mínum. En nú segir drottinn Hann sem myndaði mig allt frá móðulífi til að vera þjótt sinn, til þess að ég sneri Jakob aftur til hans og til þess að Ísrael er þið sapnað sama til hans og ég er dýrmætur í augum drottins og guð minn varð styrkur minn, nú segir hann. Það er oflítið fyrir því að vera þjótt minn til þess að endurreisa ekkvistir Jakobs og leiða heim aftur þá er varvist hafa af Ísrael. Eri því gjur ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar svo að þú sést mitt hjálpræði til endumarka jæðarinnar. Fjötröðum bóðuð löst. Svo segir drottinn, frelsari og heilagur guð Ísraels. Við þann sem að mönnum er fyrlítin, við þann sem fólk hefur anstíð á við þjón harðstjórana. Konungar munu sjá það og standa upp. Þjóðhöfningur muni sjá það og falla fram vegna drottin sem reynist trúr vegna þess heilagi Ísrael sem þig hefur útvalið. Svo segir drottin Á tíma náðarinnar bænherði ég þig og á degi hjálpraðið sinns hjálpaði ég þér. Ég varveiti þig og gjöri þig að sáttmóla fyrir líðin til þess að reysa við landið til þess að útluta erðarlutum sem komnur er í auðn til þess segja hennu fjötröðu gangið út og þeim sem í er myrkrunum eru komið fram í dagspyrtuna fram með vegunum skulu þeir vera á beit og öllum gróðulösum hæðum skal vera beitt fyrir þá þá skal ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal briskjuloftið og sólarhittin vinna þeim meinn því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettulendum Ég geru öll mín fjöll að vegi og brautir mín skulu hækka. Sjá, sumir koma langt að, sumir frá norðri og vestri, sumir frá síninni. Lofsingi þeir himnar og fagna þú jörð. Hef ég gleðisöng þeir fjöll, því að drottin veitir huggun sínum líð og auðsýnir miskun sínum þjáðu. Jérúsalem mun endurist verða. Sýjón segir Drottin hefur yfirgefi mig hinn alvaldi hefur glemt mér Hvort fær kona glemt brjóstabarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu og þó að þær gætu glemt þá glem ég þér ekki Sjá, ég hefur rist þig á lofa mína múla þínir standa jafnan fyrir augum mér Viggjendu þínir koma með flýti En þeir sem brutu þau niður og lögðu þau rústir, víkja börð frá þér. Hef upp augu þín og litast um. Þeir sapnast allir saman og koma til þín. Svo sannlega sem ég lifi segi drottinn, skal þú íklæðast öllu því skarti og belta þig með öllum þeim sem brúður. Þegar rústir þínar, eyðistadir þínir og umtörna land þitt, já, nú verð þú á þröng fyrir íbúana. Og eigendur þín er mönnu vera langt í burtu. En mönnu börnin frá árunum er þú að spartlaus segja ég eiru þér. Hér er of þröngt fyrir mig. Færðu þig svo ég fái bústað. Þá mönntu segja í hjarta þínu. Hver hefur alim ég þessi börn? Ég var barndlaus og óbyrja. Útlaig og brott Og hver hefur fóstrað þessi börn? Sjá, ég var ein og eftir skilin. Hvernig stendur þá á börnum þessum? Svo segir hinn alvaldi drottin. Sjá, ég mun banda hendi minni til þjóðanna og reysa upp merki mitt fyrir líðina og munu þeir þá færa hingað svonu þína í fangisér og dætur þínar borna vera hingað á öxlinni. Konungar skulu verða barnfóstrar þínir og drottningar þeirra barnfóstur þínar. Þeir munu fatta til jærðar fram á ásjónu sína fyrir þér og sleikja duft fóta þinna. Þá munu þú komast að raunum að ég er drottinn og að verða ekki til skammar er á mig vona. Hvort munu herfóngi vera tekið af hennu sterka og munu bandingjarn ápeldismannsins fá komist undan? Já, svo segi drottinn. Bantingjarni skulu tekni verða af hennu sterka og herfang ábæltismannsins komast undan. Ég skal verja sök þína gegn sökunautum þínum, og svonu þína mun ég frelsa. Ég mun áta kúara þína eita eigið hold, og þeir skulu vera druknir af eigin blóði eins og á vinnberið legi. Allt hold mun þá komast á raunum að ég er drottinn, ég er frelsari þinn og hinn volduji Jakobskvöð lausnari þinn. 50. kapli Guð getur bjargað. Svo segir drottinn: Hvar sú skilnaðar skrá móður eiðar? Er já að hafa reki hana með? Eða hverjum af lánadrottnum mínum hef ég seltt Sjá, sökum misgjörða eiðar hafi þér seldir verið, og vegna ábrota eiðar hefur móður eiðar verið burtarekin. Hvers vegna var fyrir þær ég kom? Hví gengdi enginn þegar ég kallaði? Er höndmín þá svo stutt orðin að hún geti ekki frelsað? Eða vanta með mátt til að bjarga? Sjá með hótun minni þurka ég upp hafið. Gjöðu fljótin að eði mörg svo fiskarnir í þeim úldna, vastleysi og deyja þosta. Ég færi himinin í svartan hjúb og sveipa hann í sorgarbúning ljóð um hinn líðandi þjón dróttins Hinn alvaldi dróttin hefur gefið mér lærisveinar tungu svo hefur vit á að styrkja hinn að mættu með orðum mínum Hann vekur á hverjum orðni á hverjum orðni vekur hann eira mitt svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra Hinn alvaldi dróttin opnaði eira mitt og ég þverskallæðist egi ferðist ekki undan Ég bauð bakmið þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reytu mig. Ég byrði eigi ásjónu mína fyrir háðungum og hrákum. Drottin hinn alveldi hjálpar mér því að ég let ekki háðungarnar á mér festa. Fyrir því gjörði ég andlit mitt að tinnusteini því að ég veit að ég verð ekki til skammar. Nálægur er sáur mig réttlætir. Hver vill deila við mig? Við skulum báðir ganga fram. Hver hefir sök að kæra á hendur mér? Komi hann til mín? Sjá, hinn alveldi drottin hjálpar mér. Hver er sáu getið gjört með sekan. Sjá, þeir munu allir detta sundur eins og gamalt fat, mölur skal eyða þeim. Hver sá meðal íðar sem óttast drottin hlýðir austu þjónsans? Sá sem í myrkrunum gengur og enga skýmu sér, hann treysti á og reyði sig á guðsinn. Sjá allir þér sem kveikið eld og girðið yfir eldlegum skeitum gangið þér út í þennan eld sem þér hafi kveikt og sláuð umhverfið sýðu þeim slagbröndum sem þér hafi tendrað. Frá minni hendi kemur þetta yfir yfir. Þér skurðu liggja í kvölum. Fymt og Réttlæti Guðs spríst fram. Hlíðu á mig þér sem leikið stund á réttlæti, þér sem leiti Drottins. Lítið á hellubjargið sem þér eru af, og á brunnholuna sem þér eru grafnir úr. Lítið á Abraham, faðri iðar, og á Söru sem ólíður, því að barnlausan kallaði hann, en ég blessaði hann og jók kinn hans Já, drottin hugar Sion hugar alla rústir hennar Hann gerir auðn hennar sem etin og heiði hennar sem aldingar drottins Þögnuður og gleði munu finnast í henni Þakkar gjörð og lofsöngur Hlýð þú á mig þú líður minn Hlusta á mig þú þjóð mín Því að frá mér mun kenning út ganga, og minn réttur sem ljós fyrir þjóðinnar. Skyndilega nálgast réttlætu mitt, hjálpræði mitt er á leiðinni. Armleikir mínur munu færa þjóðunum réttlæti, fjarlægar landsálfur venda mín og býða eftir mínum armleik. Hef ég augu það til himins og lítið á jörðina hér neðra. Himinin mun leysast sundur sem reykur og jörðin fyrnast sem fat og þeir sem á henni búa degja sem mig. En mitt hjálfræði varir eiliflega og mínu réttlæti mun eigi linna. Hlýðuð á migst þér sem þekkir réttlæti og þú líður sem ber lögmál mitt í hjarta þínu. Óttast eigi spott manna og hræðist eigi smánar er þið þeirra. Því að mölur mun eita þá eins og klæði og mögur eita þá eins og öll. Entir hlæti mitt var er eyliflega og hjálpraiði mitt frá kyni til kyns. Sköpun og endurlausn. Vakna þú, vakna þú íklæðir styrkleika armleiku drottins. Vakna þú eins og fyrra tíðum, eins og í árdaga. Varst að eigi þú sem banaðir skrímslinu og lagðir í gegn drekan? Varst að eigi þú sem þurkaðir upp hafið? vötn hins mikla djúps sem gjörði sjá á djúpuna vegi svo að hinn er endurleistu getur komist yfir hinn er endurkeftu drottin skula aftur hverfa og koma með þögnuðu til síjónar og eilíf gleði leika yfir höfði þeim fögnuður og gleði skal fylgja þeim en hrygð og andvarpan flýja Ég, ég er sá sem huggariður Hver er þú að þú skuler hætt vera við mennina sem eiga að deyja og mannana börn sem feldverða eins og grasið en gleymir drottni skapara þínum sem út þandi heiminin og grundvalla jörðina og þú óttarst stöðugt liðlangan deginn heift kóarans þegar hann býr sig til þess að gjör eida hvar er þá heift kóarans? Brátt skulu þeir er fjötræðir eru leistir verða og þeir skulu eigi degja og eigi fara í gröfina, en ég heldur skal það skorta brauð. Svo sannlega sem ég er dróttinn guð sá sem æsir hafið, að bylgjötna gnýja, dróttinn allsherjar er nafn hans. Ég hefði lagt mín orð í munnfér og skilt þér frá skugga handar minnar. Ég sem gróðu setti og grundvallaði jörðina og segiði síon, þú ert minn líður. Guð ríkir að í Jerusalem. Hrestu þig upp. Hrestu þig upp og rístu upp, Jerusalem. Þú sem drukkið hefir reiði byggar drottins er hönd hans að rétti að þér. Vínbyggarinn hefur þú drukkið í bótt. Af öllum þeim sonum sem þú hafðir alið var ekki nokkur einn sem litdi hana og af öllum þeim sonum sem hún hafði uppfætt var enginn sem tæki í hönd hennar. Þetta tvennt hendi þig. Hver umkar annan? Eyðing og umturnun, hungur og sverð. Hver hugkar þig? Sinir þínir liðu í ómegin og lágu á öllum stræðamótum eins og andilópur í veiðigröf fullir af reyði drottins af hyrtingar orðum guðstíns. Fyrir því heyr þú þetta þú hinn vesala. Þú sem drukkin ert og þó ekki að víni Svo segir drottinn, þinn alvaldur og guð þinn sem er í eftir flut líðsýns Sjá, ég tekur hendi þinn í vímubikarinn, skálur reyðu minnar, þú skalt ekki framar á henni bergja Ég fæ hana ég hendur þeim sem ángra þig, þeim er sögðu við þig, varpa þér niður svo við getum gengið á þér og þú varst að gjöra hrygg þinn sem golf og á götu fyrir vegfærendur 5. ást Vakna þú Vakna þú Íklæð styrk þínum Sýjon Klæð þig skraut klæðum þínum Jérusalem Þú hinn heilaga borg Því að engin óumskorin eða órheitt skal framar inn í þig ganga Hrista þig rikið Rís upp og sest í sæti þitt Jérusalem Losa þú að þig Hálsfjötra þína Þú hinn hertekna dótturinn Sýjon Svo segi drottinn Þeir voru seldið fyrir ekkert, þeir skoluð án silfurs leistir verða. Svo segir hinn alvaldi drottin. Til ekiptalans fór líður minn forðum, til þess að dveljast þar um hríð og assyringa kúðu hann heimildar laust. Og nú, hvað hef ég hér að gjöra, segir drottin, þar sem líður minn hefur verið burtnuminn fyrir ekkert? Yfir drottnara hans dramba, segir drottin, og stöðugt er nafn mitt smáð lið langan daginn Fyrir þvíska líðum minn fá að þekka nafn mitt fá að reyna það á þeim degi það er ég sem segi Sjá hér er ég Hversu yndislegir er á fjöllunum fætur fagnaðabóðans sem friðin kunngjurir gleðitíðin þinn flytur hjálpraðiðið bóðar og segi við síjón Guð er sestur að völdum Varð með þínir hef ég upp röstina allir í einu, þeir æpa fagnar óp, því að með eigin augum sjá þeir að drottin hverfa aftur til síðunar. Hef ég gleðisöng, æpið fagnar allar í einu, þeir eyðir ústi í Jérusalem, því að drottin huggar líðsinn, leysir í Jérusalem. Drottin hefur beran gjört heilagan armleksinn í augsinn allra þjóða og öll endumörgjarðarna skuli sjá hjálpbræði Guðsvors. Haldið burt frá Babilón. Fari burt, fari burt gangið út þaðan. Snertið ekkert óhrind. Gangi burt þaðan, hreinsið þér sem berið kér drottins. Þegar eigi skulið þér í flýti brott ganga en ég fara með skyndingu, þegar drottin fer fyrir yður í farabrotti Vöð Ísrael gengur aftastar í flokki þar. Ljóð um hinn líðandi þjóndróttins Sjá þjóttminn mun giftur samur verða, hann mun verða mikill og veglegur og mjög hátt upp hafin. En og margir urðu aktúfa af skelmingu yfir honum, svo afskremt var ásýnd hans framar nokkurs manns og mynd hans framar nokkur nokkurs samann hann sonum. Eins mun hann vekja undrun margra þjóða og konungar munu afturleikja munni sínu fyrir honum þegar þeir munu sjá það sem þeim hefur aldrei verið sagt frá og vera þess áskynja er þeir hafa aldrei hært. Fymt ást og Hver trúði því sem Ósvar boðað og hverjum var armlegu drottins opember? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurru jörð. Hann var korki fagur né glæsilegur, svo að oss á að líta, né álitlegur, svo að oss fyndist til um hann. Hann var fyrirlitin og menn forðuðist hann. Harmkvælamadur, kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrkja fyrir andlit sín, fyrirlitin og fyrir mátum einskis. En vorar þjáninga voru það sem hann bar og vort harmkvæli er hann ásíð lagði. Við álutum hann refsaðan, slegin af guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra miskjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við er heilbriðir. Við fórum allir villir vega sem sögðir stemdum við hver sína leið en drottinn gett miskur voru að alla koma nýður á honum. Hann var hrjáður en hann lítilætti sig og lög eigi upp munni sínum, eins og lamp sem leikti til slátrunar, eins og sauður þegi fyrir þeim verð klippa hann, lög hann eigi upp munni sínum. Með þrenging og dómi var hann burtnuminn og hver af samtíðamönnum hans hugsaði um það. Hann var hefin burt af landi lifenda Fyrir sækir sindar minns líðs var hann lostin til dauða. Og menn byggu honum gröf meðal íllræðismanna, leggstað með ríkum, þótt hann hefði eigi ránglæti framið og svikværu ekki í munni hans. En drottni þóknæðist að kremja hann með hann Þar sem man fórnaði sjálfum sér í sektarfórn skildi hann fá að líta afspringi og lifa langa ævi og áformi drottins fyrir hans hönd framgangt verða vegna þeirra hörmunga er sál hans tóldi mun hans hjá ljós og seðjast þá menn læra að þekkja hann mun hann hinn réttláti þjótminn gera margar réttláta og hann munn bera miskjörður þeirra fyrir því gef ég honum hinn að mörgu að hlutskipti og hann munn auðlast hinna að að herfóngi fyrir það að hann gaf lífsitt í dauðan og var með íllræðismönnum talin hann bar sindir margra og bað fyrir yllræðismönnum. Fymt og kafli Friðar sáttmálin skal ekki raskast. Fagna þú óbyrja sem ekki hefur fætt. Hef upp gleðisöng. Látt við hverða fagnaðaróp þú sem eigi hefur haft fæningarhýðir. Því að börninn er yfigefnu munu fleiri verða en giftukonunar segir drottinn. Víka þú út tjálp þitt og lát þá þenja út tjaldúka búðar þinnar meina þeim það ekki gjör tjaldstöð þín löng og rek fast hælana því að þú munt útbreyðast til hægri og vinstri og niðja þínu munu egnast lönd þjóðana og byggja eittar borgir óttast eigi því að þú skalt eigi til skammarverða lát eigi háðungina á þér festa því að þú skalt eigi þurfa að fyrirverða þig því að þú skalt gleyma vannverðu á esku þinnar og eigi framar minnast svífurþingar ekki dómstíns. Því að hann sem skóp þig er eiginmaður þinn, drottinn allserjar er nafn hans og hinn heila í Ísrael er felsarðinn, Guð görf allra jarðarnar heitir hann. Drottinn kallar þig sem yfirgefna konu og harmþrúna og eskunar brúður sem verið hefur ein látin, segir drottinn Guð þinn. Skamma stund yfir gáv í en með mikilli miskun sem tekið þig af mér. Í ofu reiði minni birði ég augleit mitt fyrir þér um stund en með eilífrir lík miskunagi þér segir endurlausnari þín drottinn. Það fyrir eins fyrir mér með þetta og með nóaflóð. So sem ég sór þá að nóaflóð skildi ekki fram að ganga yfir jörðina eins sver nú að reiðast hér ekki né ávíta þig. Því að þótt fjöllin færist úr stað og hálsarnir ríði skal mín miskun sem við þig ekki færast úr stað og minn fríðarsáttmáli ekki raskast, segir miskunnarið þinn drottinn. Þú hinn vesala, hrakta, huggunalausa, sjá ég legg rúbína sem steina í bygging þína og hleð grunnmúra þína af safirsteinum. Ég gerir múrtinda þína af jaspís og hlið þín á róðasteinum alla umgerð þína af dýrindi steinum. Allir sinir þínir eru lærisuna drottins og njóta mikils fríðar. Þeir er réttlætti menn þú stöðug standa. Álít þig fjarlæga á áríki því að þú þart ekki að óttast og fjarlæga skelfingu því að hún skal ekki koma nærðið þér. Ef nokkur áreitir þig Þá er það ekki að mínu vilja. Hver sem áreiti þig skal falla fyrir þér? Sjá ég skapa smiðin sem blæs að kólaeldinum og framleiði vopni til sinnar notkunnar og ég skapa eyðandan til að leggja í eiði. Engin vopn sem smiðu hafri móti þér skulu vera sigurvænleg og allar tungu sem upprísa gegn þér til málaferðla skal þú kveða niður. Þetta er hlutskiptið þjóna drottins og það réttlætt er þeir fá hjá mér, segir drottin. 50. og 50. kafli Davið sáttmálinn endur nýður Heiðið allir þér sem fyrstir eruð. Komið hinga til vatnsins og þér sem ekki er silfur eigið, komið, kaupið korn og etið. Komið, kaupið korn án silfurs og endur gald laust bæði vín og mjólk. Hví reyði þér silfur fyrir það sem ekki er brauð og gróða fyrir það sem ekki er til sanings. Líðið á mig, þá skulið þér fá gott að eita og sálið eða gæða sér á feiti. Neið eiru í og komi til mín. Heyrið, svo sálið eða megi lifna við. Ég vil gjöra við eður eilifan sáttmóla, Davíðs, órjúfanlegan náðar sáttmóla. Sjá, Ég hefði gjört hann að fyrir þjóðinnar, að höfðingja og stjórnar að þjóðanna. Sjá þú munt kalla til þín þjóð er þú þekkir ekki og fólk sem ekki þekkir þig mun hraða þessu til þín sækir drottins Guð þínns og vegnaðins heilagi Ísræl því að hann hefur gjört þig veksamlegan. Orð Guð sé lifandi Leytið drottins meðan hann er að finna kallið á hann meðan hann er nálægur. Hin ókvöliði látið að sinni og illvirkinna velráðum sínum og snúið sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Ja mínar hugsanir eru ekki yðar og yðara vegir ekki mínir vegir, segir drottin. Heldur svo miklu sem heiminin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir íðarvegum og mínar hugsanir íðarhugsunum. Þegar þeir eins og regn og snjór fettur af himni ofan og hverfur eigi þangað aftur fyrir það hefur vökfa jörðina og gjörðana frjósama og gróandi og gefið sálmanninum sæði og brauð þeim er eita eins er því farið með mitt orð það er útgengur af mínu munni það hverfur ekki aftur til mín við svo búið eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Haldið heim frá Babilón Já, með gleði skuli þér útfara í friði burt leittir verða. Fjöll og hálsar skuli hefja upp fagnar fyrir yður og öll tre merkurunnar klappa lofi í lofa. Þar sem áður voru þyrnurunar munu kýpersviðurvaxa og þar sem áðu var líng mun myrtusviðurvaxa Þetta mun verða drottni til lofs og eilífs minningar marks sem aldrei mun afmóð verða 3 hluti 5.07. kafli Bóðið að halda lögmálið og kvíldardaginn Svo segi drottinn varðveitir réttin og gjöri það sem rétt er því að hjálpræði mitt er í nánd og réttlæti mitt byrtist bráðlega. Sællir sá maður er gjörið þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gætir þess að vanhelga ekki fíldardaginn og varðveitir hönd sína frá þjó að gera nokkuð illt. Eigum á útlendingur sem gengið hefur drottni og hönd segja Drottin mun skilja mig frá lýsinum og eigi má geldinguru segja ég er vissið tríið því að svo segi drottin. Geldingnum sem halda kvíldataga mína og kjósa það sem ég líkar og halda fast við sáknmóla minn, þeim vil gefa minninga mark og nafn í húsi mínu og á múrveikju mínum sem er betra en sýnir og dætur. Eilift nafn vil gefa þeim, það er aldrei mun að móðverða og útlendingana sem gengið hafa drottni á hönn til að þjóna honum og til að elska nafndrottins til að vera þjónar hans alla þá sem gæta þessa vanhelga ekki kvíldadaginn og halda fast við minn sáttmóla þá mun ég leiða til minns heilaga fjalls og gleðja þá í bænarhúsi mínu Brennifórni þeirra og sláturfórnir skulu vera með þóknarlegar á alltari mínu Því að húsmið ska nefnast bænahús fyrir allar þjóðir Hinn alvaldi dróttin segir Þegar ég sapna saman hennu burtreknu af Ísrael mun ég sapna mörgum auk þeirra. Sapnist saman öll dýr merkurinnar komi til að eta öll dýr skóarins. Varðmenn Ísraels eru allir blindir vita ekki neitt. Þeir eru allir hljóðlausir hundar sem ekki geta gert. Þeir liggja í draumóki Þeim þykir gott að lúra og hundarnir eru gráðsoltnir, fá aldrei sína. Og hýrðarnir sjálfur hafi ekki vita átaka eftir. Þeir fara hver sinna þerða, líta allir á eigin hag. Komið, ég ætla að sækja vín, við skulum drekka ósleitulega. Og morguns skal vera sem þessi. Dyrrlegur næsta mjög. 5. og 7. kapli Gegn heiðinni dýrkun í eigilundum hinn er réttláttu líðandi lok og enginn leggur þá á hjarta. Hinu guðrættu er burt svift og enginn veitir því aðtikli. Hinn er réttláttu verða burtnumdir frá ógæfunni þeir ganga ein til fríðar. Þeir sem ganga beina braut mun og í legurúmum sínum. Komi þeir hingar þeir seð konu sínir Þú afsprengi hórkarls og skæku Að hverjum skopist þér? Framan í hvern eru þeir að bretta yður og reka út úr tunguna Eru þeir ekki sindarinnar börn og líinar afsprengi Þeir brunnuð af gyrndar bruna hjá eikitrjánum Undir hverju grænu tré fyrir slátruðu börnum í dölum Neðri í klettagjánum Á sleipum steinum í árfarvegi skriðnar þeir fótur Þú útheltir drikkjarfórn handa þeim, þærðir þeim matfórn, áttu ég að öna slíku? Á hágu og gnæfandi fjalli settir þú kvílur um þitt, þú fórst og upp þanga til þess að færa fórnir. Á bakuð hurð og dyrastafi settir þú minningamark þitt. Já, frá hver mér fletti þú ofan að kvílu þinni, stegst upp í hana og ringaði til í henni og gjörðu samning við þá. Þér voru kær kvílubrögð þeirra, þú sást blíðan þeirra. Þú fórst til konungsins með olíu og hafðir með þér smist og þú sendir sendibóð þína langa leiðir og stegst niður allt til heljar. Þú varst þreytt að finna langa ferðalagi þínu og þó sagði þú ekki ég gefst upp. Þú fannst nýjan lífstrótt í hendi þinni fyrir því örmagnaðist þú ekki. Hverð hrættist og ótaðist þú þá að þú skildir bregða svo trúnaði þínum, að þú skildir ekki muna til mín, ekkert um mig hirða? En er eigi svo, ég hefði þagað og það frá eilífð, mig ótaðist þú ekki. En ég skal gjöra réttlætið þitt kunnugt og verkin þín, þau munur þér að engu liði verða. Látt skurgoðin þeir þú hefur samansapnað bjarga þér, er þú kallaðir á hjálp. Vindurum er sviftað þeim öllum í burt, gusturinn taka þau. En sá sem leitar hælis hjá mér, mun erfa landið og eignast mitt heilega fjall. Þrýður veitist fátækum. Sagt mun verða, leggjð braut, leggjð braut greiðið veginn, riðið hverjum ásteytingar steinu úr vegið þjóðarminnar. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eileflega og heitir heilagur. Ég býja á háum og heilugum stað en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífuga anda hinnar lítiláttu og til þess að lífuga hjörtu hinna sundur krömmtu. Því ég þreyti ekki deilur eilulega og reyðist ekki æfinlega, eðla myndi andi mannsins vanu megnast fyrir mér og sáleitnar sem ég hefði skapað. Sökum hennar sindsamlega ágirndar hans reyndist ég og laust hann. Ég byrði andlit mitt og var reyður. Þrjóskufullur hjert hann þá leiðir hann listi. Ég sá vegu hans og ég vil lækna hann. Ég vil leiða hann og veita honum hugsfölun. Öllum þeim sem hryggir eru hjá honum vil ég gefa ávöxt varana, segir drottin. friður frýður fyrir fjarlæga og fyrir nálega. Ég lækna hann. En hinn er ógvöðlegu er sem ólgussjór því hann getur ekki verið kyrr og bylgjur hans róta upp auður og leðju. Hér um ógvöðlegu segir guðminn er engin fríður búinn. Fymtugast og áttundi kafli Hvíldardagurinn er feginstagur. Kalla þú að megni og draga ekki af, hef upp raust þína sem lúður og kunngjör líð mínum miskjör þeirra og húsi Jakob sindir þeirra. Þeir leita mín dag frá degi og gyrnast að þekkja mín að vegu. Þeir heimta að mér réttlátt á dóma og gyrnast að að guð komi til eins og væri þeir þjóð sem iðkar réttlæti og eigi vikur frá skipunum guð síns. Kví föstum við er? Þú sér það ekki. Hví þjáum við oss, Þú skeiti því ekki. Sjá dæinn sem þér fastið fáist til við störfiðar og þrælkið öll hjúiðar. Sjá, þér fastið til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvipnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta röttiðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar sá dagur er menn þjá sig, að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sér sekk og ösku. Kallar þú slíkt föstu og dag velþóknuna fyrir drottni? Nei, sú fasta sem mér líkar er að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinnar hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert ók. Ok. Það er þú miðlar hinum hungruða bröði þínum, hísir bástata, hælislösa menn. Og ef þú sér klæðlösa manna þú klæðir hann og fyrrist eigi þann sem er hóð þitt og blóð. Þá skal ljóst þitt bruna fram sem morgunróði og sár þitt gróa bráðlega. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dyrð drottins fylgja á eftir þér. Þá mun þú kalla á drottin og hann mun svara þér. Þá mun þú rópa á hjálp og hann segja, hér er ég. Ef þú hættir allri undir okun, hæðinni spendingum og íllmælum, ef þú réttir hennum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á, þá með ljóst þitt renna upp í myrkrinu og neði dimman í kringu þig verða sem hábjartur dagur. Þá með drottin stöðugt leiða þig og seðja þig, þótt þú sér settur á vatnslösun stöðum og steðja bein þín, Og þá menn þú verða sem vöggfæður aldengarður og sem össbröttu lind er aldrei þrítur. Þá menn þú afkomnd þínu byggja upp hennar fornu borgarústir og þú menn reisa að nýju múrvekina er leið hafa við velli marga mannsaldra og þá menn þú nefndu verða múrskarðafillir, farbrauta bætir. Ef þú varast að vanhelga kvíldardaginn varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar kvíldadaginn feyinsdag, hinn helgadag drottins, heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmur ekki fyrir eftlinni þínar, annast ekki störf þín, mér tala hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig fram bruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleiðar Jakobs föður þínns því að munnur dróttins hefur talað það. 5. og 9. kafli Missgjörð fyrir fólkið guði Sjá, hann dróttins er eigið svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eigið hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru missgjörðir íðar sem skilna það var gjörð milli íðar og guðsíðar og sindir yðar sem byrtafa auðlit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Hendur yðar eru blóði aðtadar og fingur yðar miskjörðum, varir yðar tala lígi og tunga yðar fyrir með ílsku. Engin stefni fyrir dóma því að honum gangi réttlætti til. Engin á í málaförlum sannleikans vegna. Men reyða sig á hjekoma og tala lígi. Þeir ganga með ranglæti og ala illgjörðir. Þeir klekja út hornormseggjum og vefa kungulóavefi. Hverjum sem etur af ekjum þeirra er döðin vís og verði ekkur þeirra stróðið sundur skrýður út úr því eitur ormur. Vefnaður þeirra er ónýtur til klæða og það sem þeir vinna verður eigi haft til skjóls. Afþæfni þeirra eru illvirki og ábæltisverk líka í lofum þeirra. Fætur þeirra eru skjótur til íls og fljótur til að úthetla saklausu blóði. Ráðagjörði þeirra eru skadraðis ráðagjörðir. Eyðing og tortíming er á vegum þeirra. Veg fríðarins þekkja þeir ekki og ekkert réttlæti er á þeirra stigum. Þeirra var gjört vegu sína hlikkjóta. Fyrir sáir þá gengur hefur ekki að fríði að segja. Fyrir því er réttur enn fjarlægur oss og réttlætið kemur ekki nálægt oss. Við væntum ljós en það er myrkur. Væntum dagspyrtu en göngum í nýðið tímu. Við þreifum fyrir oss eins og blindir menn við vekk. Fálmum eins og þeir sem mistafa sjónina og svörðu fótaskortur um hábjartandægin eins og í rökkri, í blóma lífsins erum við sem döyðir menn. Við rymjum allir sem byrnir, kurrum eins og dúfur. Við væntum réttar en hann fæst ekki. Væntum hjálplæðis en það er langt í burtu frá oss. Afbrót voru eru mörg frammi fyrir þér og syndi voru vitna í gegn oss. Því að afbrót oss kunn og meðskjörði vorar þekkjum við er. Við höfum horfið frá drottni og afnýtt honum, og við ekki frá guði vorum. Við höfum látið ás ofríki og frákvar við munnfara, við höfum upphugsað og mælt fram að hjarta voru lígavörð. Og rétturinn er rækin á hæl, og réttlætti stendur langt í burtu. Því að sannleikurinn rasaði á strætunum, og hreinskinnin kemst ekki að. Sannleikurinn er horfinn og sá sem fyrrist það sem illt er verður öðrum að herfangi. Og dróttinn sá það og honum mislíkaði réttleysið. Og hann sá að það var enginn og hann undraðist að enginn vildi ís gerast. En þá hjálpaði honum armlekur hans og réttlæti hans stutti hann. Hann íklædist réttlætinu sem pansara, og settið hjálpræðisinnis á höfuð sér. Hann klættist klæðum hefndarinnar sem fati og hjúpaði sig vandlætinu eins og skikju. Eins og menn hafa unnið til, svo mun hann gelda. Mótstöðum önnum sínum heift og óvinnum sínum hemd, fjærlegum landsálfum endur gildur hann. Menn munu óttast nabd róttins í frá niðugöngu sólar og dýrð hans í frá upprá sólar. Já, hann bríst fram eins og á í glúrum, er andgustur drottins knýr áfram. En til síonar kemur hann sem frelsari, til þeirra í Jakob sem snúið hafa sér frá sindunum, segir drottin. Þessi er sattmónun sem ég gör við þá, segir drottin. Andi minn sem er yfir þér, og orð minn sem ég hefur lagt í munn þér, Þau skulu ekki víkja frá munni þínum, niður frá munni niðja þinna, niður frá munni niðja niðja þinna, segir drottinn, hérðan í frá og að eilifu. Sextu ástu kafli Dyrð guðs rennur upp yfir hérna helgu borg Statt upp, skín þú, þegar ljóst þitt kemur og dyrð drottins rennur upp yfir þér. Sjá myrkur grúfir yfir gjörðinni og sorti yfir þjóðunum. En efir þér rennur upp drottin og dyrð hans byrtist yfir þér. Þjóðirna stefna á ljóstitt og konungar á ljóman sem upprennur yfir þér. Hef upp auð þín og litast um. Þeir sapnast allir saman og koma til þín. Sinir þín er koma af fjarlægum löndum og dætur þínar eru bórnar á mjöðminni. Við þá sín mundu gleðjast, og hjarta þitt mun titra og svella, því að auðveglegð hafsins hverfur til þín, og fjárapli þjóðana kemur undir þig. Merð úlvalda helur þig, ungir úlvaldar frá mítían og efa. Þeir koma allir frá sapa, gull og reykelsi færa þeir, og þeir kunngjur að lof drottins. Allar hjarðir kétar sapnast til þín, hrútar neba jótst þjóna þér. Þeir stíga upp á alltari mitt mér þið þóknunar og hús dýrða minnar gjur ég dýrlegt. Hverjir eru þessi sem koma fljúandi eins og ský og sem dúfur til búra sinna? Mín býða eilöndin og tarsis knerrir fara fremstir til að flytja sonu þín heima fjarlægum löndum. Og þeir hafa með sér silfur sitt og gull sitt vegna nafn strottins guð þins og vegna hens heilaga í Ísrael og að því hann hefur gjörð þig veksamlega. Útlendir menn munur hlaða upp múra þína og konungar þeir að þjóna þér. Því að því reyði menni ég þig en að náð menni miskunna ég þér. Hlið þín munur ávalt opinn standa. Þeim er hvorkið lokaði dag nýja nótt til þess að menn geti fært þér fjárafla þjóðana og konunga þeirra sem bandingja. Því að hver sú þjóð og hvert þá konúsíki sem eigi vill lúta þér skal undur lók líða og þær þjóður munu gjör eittar verða. Príði líponons mun til þín koma kýpresviður, álmviður, sortulingsviður, hver með öðrum til að príða helgan staðminn og gjöra veksamlegan stað fóta minna. Og sinir þeirra sem kúðu þig munu koma til því neðurlútir og allir þeir sem smánuðu þig munu fleja sér flötum fyrir fætur þér og þeir munu kalla þig borg drottins, Sion, hins heilaga í Ísrael. Í stað þess að þú áður varst yfirgefin, höttuð og engin fór um hjá þér, gjur ég þig að eilifri vegsemn, að þögnuði margra kynnslóða. Og þú munt rekka mjólk þjóðanna og sjú á brjóst konungana og þú skalt reyna það að ég, drottin, er frelsari þinn og Jakobs, voldu ég guð, lausnari þinn. Ég mun færa þér gull í stað eyrs og silfur í stað járns eir í stað trjáviðar og járn í stað grjóts ég gerði friðinn að valdstjórn þinni og réttlætið að valdsmanni þínum eigis skal framar heyrast getið um ofrýki í landi þínu né um tjón og tortyming innan landanverka þinna þú skal kalla hjálpræðið múra þína og sigur frægð hlíð þín Þú skalt ekki fram að hafa sólina til að lýsa þér um daga og tunglið skal ekki skína til að gefa þér byrtu. Heldur skal drottin vera þér einlýft ljós og guð þín vera þér geislandi röðull. Þá mun sól þín ekki fram ganga undir og tungl þitt ekki minka þegar drottin mun vera þér einlýft ljós og hörmunga daga þínu skulu vera á enda. Og líður þinn, Þeir eru allir réttlátir. Þeir munu eiga landið eilíflega. Þeir eru kvisturinn sem ég hefði gróðu sett. Verk handa minna sem ég gjör mig veksamlegan með. Hin minnsti skal verða að þúsund og hin lítil módlegasti að voldugri þjóð. Ég drottinn mun hraða því þegar að því kemur. 6. og 1. gabli Gleðibóðskapur Messíasar Andi drottins er yfir mér að því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur smurt mig til að flytja nöðustöttum gledilegan bóðskap og til að græða þá sem hafa sundur marri hjarta. Til að bóða herteknum frelsi og fjötröðum laust. Til að bóða náðar ár drottins og hemdardag Guðsvors til að hugga allar helda. Til að láta hinum herlitu í síjón í tíu gefa þeim höfudjásn í stað ösku, fagnaðar olju í stað hryggðar, skartklæði í stað hugarvíls. Þeir munu kalla að verða réttlættis plantan drottins honum til vexendar. Þeir munu byggja upp hennar fornur ústir, reysa að nýju tóttir fyrir tíða, koma upp aftur eittum borgum sem leið hafa við velli í marga mannsaldra, Útlendingar munu standa við kjörðumýðar og halda þeim til haga og aðkomnir menn vera akurumenn og vingarsmenn hjá yður. En sjálfur munu þeir kallaði vera prestardróttins og nefndir vera þjónar guðsvors. Þeir munuð njóta fjárafla þjóðana og stæra yður af öðuleg þeirra. Fyrir þá smánir þir þólduð skulið þeir fá tvöfælt. Í stað háðungar skuli þeir fagna yfir hlutskipti yðar. Fyrir því skuli þeir eignast tvöföld óðul í landi yðar og eilif gleði skal falla yfir í skaut. Því að ég drottinn elskar réttlæti en hata glæpsamlegt rán. Ég gelt þeim laun þeira með trúfesti og gjöru við þá eilifans sáttmóla. Neðjaf þeira munu kunnir verða meðal þjóðanna, og afsprengi þeirra á meðal þjóðflokkana. Allir sem sjá þá munu kannast við að þeir eru svo kynnslóð sem drottin hefur blessað. Ég gledst yfir drottni, sál mín fagnar yfir guði mínum, því að hann hefur klætt mér klæðum hjálpbræðisins, hann hefur sveipað mikið skikkjur réttlættisins, eins og þegar brúðglumi lætur á sig höfudjást og brúður býr sér skarti sínu því að eins og jörðin lætur gróður sinn koma upp og eins og aldingarðurinn lætur frækornin uppspretta svomunin alvaldi drottin láta réttlæti og fræð uppspretta í augsín allra þjóða 6. annakabli Sjá hjálpraðið þitt kemur Sökum síjónar get ég ekki þaðað og sökum Jérúsalem get ég ekki kyrri verið Unns er réttlæti hennar ennur upp sem ljómi og hjálpbræði hennar sem brennandi blis. Þá skurðu þjóðirnar sjá réttlæti þitt og allir konungar vex sem þína. Og þú mynd nefnd vera nýju nafni er munnur drottins mun ákviða. Þú mynd vera príðilegu kóruna í hendi drottins og konunglegt höfudjást í hendi guðtins. Þú mynd ekki fram að nefnd vera yfirgefinn og land þitt ekki fram að nefnt vera auðin. Heldur skalt þú vera yndi mitt, og land þitt eigin kona, því að drottinn anþjir, og land þitt mun manni gefið verða. En svo ungur maður fær meir, eins munu sinni þínu eignast þig, og eins og brúðgummi gleðist yfir brúði, eins mun guð þinn gleðist yfir þér. Ég hefði skepað varðmenn yfir múla þína Jérusalem, Þeir skulu aldrei þegja, hvorki um dag nýja nætur. Þeir sem minnið á drottin, unnið yður engra kvíldar. Ljáið honum engra kvíldar, eins hann reysir og gjörir hana veksamlega á jörðinni. Drottin hefur svarið við hægri hönd sína og við sinn máttuga armleg. Ég mun aldrei framar gefa ófunum fyrir um korð þitt að eita, Og eigi skulu útlendir menn drekka aldin lög þinn, sem þú hefur erfið að fyrir, heldur skulu þeir sem hýrt hafa kornið eita það sjálfir og lofa drottin fyrir, og þeir sem sapna það hafa aldinleginum skulu drekka hann í fórgörðum helgidóms mínns. Gangið út, gangið út um borgarliðin, greiðið götu líðsins, leggið, leggið braut. Reðið burt grjótinu, reysið merki fyrir þjóðinnar. Sjá, dróttinn gjöru það kunnugt til endimakka jarðarinnar. Segið dótturinn í Sýjón, sjá hjálpraðið þeitt kemur. Sjá, endurgjald hans fylgir honum og fengur hans fyrir á undan honum. Og þeir munu kallaði verða hinn heilagi líður, hinn er endurleistu drottins og þú mött köllu verða hinn fjölsótt af borginn sem eigi var yfirgefinn. 63. kapli Ljóðum hefnandan Hver er þessi sem kemur frá Edum í háraudum klæðum frá Bosra? Þessi hinn tignalega búni sem gengu fram hnarleistur í mikillegg máttarsýns? Það er ég, sá er mæli réttlæti og mátt hefi til að frelsa Hví er rauð skikja þín og klæði þín eins og þessar treður ber í vínþröng Vínlagarþró hef ég tróðið alett að þjóðunum hjálpaði mér engin Ég fótum tróð þá í reyði minni, marði þá sundur í heift minni Þá rauð lögur þeirra og klæði mín og skikju mína aðtæði ég alla Hemdardagur var mér í hug og lausnar ár mitt er komið. Ég letaðist um en enginn var til að hjálpa. Mér undraði að enginn skildi aðstóða mig. En þá hjálpaði mér armlekur minn og heift mín aðstóðaði mig. Ég tróð þjóðurnar í reyði minni og marðið þær sundur í heift minni og let lögin úr þeim renna á jörðina. Ángur ljóð Ég vil viðfræja hinnar mildilegu velgjörðu drottins, syngja honum loð fyrir allt það sem hann hefur við á skjört, og hinna miklu gæsku hans við Ísraels hús er hann hefur auðsýnt þeim af miskun sinni og mikilli mildi. Hann sagði, vissulega eru þeir minn líður, börn sem ekki munu bregðast og hann var þeim frelsari. Ávallt að þeir voru nöðumstattir kendi hann nöðana og engitt hans frelsaði þá. Af elsku sinni og vægðar sem er endurist hann þá, hann tók þá upp og bar þá alla daga hinn að fyrir tíða. En þeir gjörðust mótsnúnir og hrygðu heilagan anda hans. Gjörðist hann þá óvinur þeirra og barðist sjálfur í móti þeim þá myndist líður hans hinn að fyrri tíða, þá er Mósi var á dögum. Hvar er hann sem liti þá upp úr hafinu á samt hirði hjarðasinnar? Hvar er hann sem lét heila hann andasinn búa mitt á meðal þeirra? Hann sem lét dýrðasamlegan armleg sinn ganga Mósi til hægri handar. Hann sem klauf vötnin fyrir þeim til að afreka sér eilíftnaf. Hann sem ég þá ganga um djúpin eins og hestur gengur um eyðimörg og þeir hrösuðu ekki. En svo búfje sem fyrir ofan í dalinn ferði andi drottins þá til kvíldar. Þannig hefur þú leitt líð til að afreka þér dýrðasamlega bústa þínum. Horf þú af himni ofan og lít niður frá hennum heilaga og dýrðasamlega bústa þínum. Hvar er nú vandlætið þitt og máttarverk þín? Þín viðkvæma elska og miskun sem við mig hefur dreyið sig í hlýið. Sannarlega ert þú fadir vor, því að Abraham þekkir oss ekki og Ísrael kannast ekki við oss. Þú drottin er tvaðir vor, frelsari vor frá alda öðli er nafn þitt. Hví lest hú á strottin villast af vegum þínum? Hví lest hjarta vort fórherða sig svo að þó ótaðist þig ekki. Hverf aftur fyrir sækir þjóna þinna, fyrir sækir ættkvísla arlega þinnar? Um skammastund fyrk fólk þitt þið heilaga fjall til egnar, en nú hafa óvinir vorir fótum troðið helgidóm þinn. Við erum orðnir sem þeir er þú um langan aldur hefur ekki drottnað yfir og eins og þeir er aldrei hafa nefndir verið eftir nafni þínu. 6.4. Ó að þú sundur yfir heiminin og færir ofan svo fjöllin nötruðu fyrir augliti þínu eins og þeirra eldur kveikir í þurru limi og þeirra eldur kemur vatni til að vella. Til þess að gera óvinnum þínum kunnugt svo að þjóðunna mættu skjálfa fyrir augliti þínu, er þú frangvæmir hræðilega hluti sem við erum gátum ekki vænst eftir. Þú fórst ofan, fjöllin nötruði fyrir augliti þínu. Frá alda öðli hefur enginn hætt spurning eða heyrt, en ég auga sé nokkurt gvöðnum að þig. Þannig er gera slíkt fyrir þá er á hann vona. Þú kemur í móti þeim er að gjöra með gleði það sem rétt er. Þeim er vinnast þín og vegum þínum. Sjá þú reyttist og við erum brotlegir yfir treðarofi voru og við erum sakfjallnir. Við erum allir sem óreitt maður, allar digði vorar sem sörgað klæði. Við erum vissnuðum allir sem lögblad og miskjörði voru að fyrtu og spurt eins og vindur. Enginn ákallar nafn þitt, enginn herði sig upp til að halda fast við þig, því að þú hef byrt auðlítið fyrir oss og gefið oss á vald miskjörðum vorum. En nú, drottinn, þú ert fæðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Reyðst egi, drottinn, svo stórlega og minnst egi miskjörða voru Eiliflega Æ lítú á Við erum allir þitt fólk Þínar heilugu borgir eru orðnara eðumörk Sýjon er orðina eðumörk Írósalem er komin í auðin Heið heilaga og veglega mustri vort Það sem feður voru vegsum við þig er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem Osvar svo dýrmættur orði að rústum Hvort færð þú drottin leitt slíkt hjá þér? Getur þú þagað og þjáð oss vor stórlega? 16. og Dómur og náð Ég var fúsa að veita þeim áheyrn sem eigi spurði eftir mér og ég gaf þeim kosta á að finna mig sem eigi leituðu mín. Ég sagði, hér er ég, hér er ég við þá þjóð er eigi ákalla nafn mitt. Ég hef rétt út hendur mínar allan daginn í móti þjóskum líð í móti þeim sem ganga á illum vegum eftir eigin hugþótta sínum í móti fólki sem reiði mér stöðulega til reiði upp í opinn augun sem fórnar í lundunum og brennir reykelsu á tígulsteinum sem lætur fyrirberast í grufunum og erum nætur í hellunum etur svínakjöt og hefur viðbjörslega súpu í ílátum sínum sem segir farðu burt og kom ekki nærri mér því að ég er þér heilagur. Slíkir menn eru reykur í nösumir eldur sem brennur liðlangan daginn. Sjá það stendur skrifað frammi fyrir mér Ég mun ekki þagna fyrir ég hefi goldið Já, ég mun gjalda þeim í skaut bæði fyrir miskjöru þeirra og fyrir miskjörði fæðra þeirra, segir drottinn. Þeir brendu reykjelsa á fjötnunum og smánuðu mig á hæðunum. Ég vil mæla þeim í skaut löynd þeirra. Svo segir drottinn. En svo menn segja, þegar lögur finnst í vinnbyrði, ónýtaði ég því að blessun er í því. Eins vil gjöra fyrir sækir þjóna minna, svo ég torti mig þeim ekki öllum. Ég vil átta afsprengi að æxlast út af Jakob og út af júta ervingja að þjöllum mínum. Mínir útvöldu skulu erfa þau og þjónar mínu búa þar. Saran skal verða beytilandi fyrir hérðir og Akordalur að nautastölu fyrir þá að þjóðminni sem leita mín. En þér sem yfirgefi drottin sem gleimi mínu heilaga fjalli sem setjið borð fyrir heilladísina og hætlið á kryddvinni fyrir örlaganórnina. Íður ætla ég undir sverðið, og allir skuluð þér leggjast nýður til slátrunnar, af því að þið gengduð ekki þegar ég kallaði og heyrðuð ekki þegar ég talaði, heldur aðhæðust það sem illt var í mínum augum og hefðuð mætur á því sem ég er mislíkaði. Fyrir því segir henn alvaldi dróttinn svo, Sjá, þjóna mínu munu eita, en yður mun hungra. Sjá þjóna mínu munu drekka, en yður mun þysta. Sjá þjóna mínu munu gledjast, en þér munu glúpna. Sjá þjóna mínu munu fagna af hjartans gleði, en þér munu kveina af hjartasorg og æpa af hugarhvör. Og þér munu leifa mínum útvöldu nafni yðar sem formæling, En hinn alvaldi drottin mun deyða yður. En sína þjóna mun hann nefna öðru nafni. Hver sem óskar sér blessunar í landinu, hann óski sér blessunar í nafni hins trúfasta guðs. Og hver sem eiðvinnur í landinu, hann vinni eið við hinn trúfasta guð. Af því að hinnar fyrri þrautir eru þá glemdar og af því að þær eru huldar fyrir augum mínum. Hinn nýja Jerusalem Sjá, ég skapa nýjan heimin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið æfinlega yfir því sem ég skapa. Því sjá, ég gjöru Jérúsalema fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jérúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal þar framar heyrast grátt eða kvinstafir, Ei skal þar frama vera nokkurt ung barn er ánist lifi fáa daga né nokkurt gamal menn er ekki náu fullum aldri því að sá er þar ungur maður sem þeir tíræður og sá sem ekki nær tíræðis aldri skal álydast einskis verður þeir munu reisa hús og búa í þeim þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra eigi munu þeir reisa og aðrir í búa Egi muni þeir planta og aðrir eita því að aldur fólksmins mun verða sem aldur tjóna og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Egi muni þeir erfiða til ónýtis og egi börn geta til skamlífis því að þeir eru kynslóð manna er drottin hefur blessað og niðjar þeir að vera hjá þeim. Áður að þeir kalla muni svara og áðurnið þegar hafa orðinu sleft mun ég bænheyra. Úlfur og lamb mun vera saman á beit og ljónið mun hei eita sem nöyt, en moldinn skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjallu munu menn illt fremja eða skada gjöra, segir dróttinn. 6. og 7. Hásæti guðs er á himnum. Svo segir drottin. Himinin er hásæti mitt og jörðin er fótskur mín. Hvaða hús munu þér geta reist mér? Og hver er sá staður sem veri geti bústæði minn? Hönd mín hefur gjörð allt þetta og þannig er það allt til orðið, segir drottin. Þeir sem ég lít til eru hinnir þjáðu og þeir sem hafa sundur marinn anda og skjálfa fyrir orði mínu. Sá sem slátrar auksa er ekki mætari en mandrápari. Sá sem fórnar sauð er ekki mætari en sá sem hengir hund. Og sá sem færi fórnagjöf er ekki mætari en sá sem ber fram svínablóð. Sá sem brennir reykjelsi er ekki mætari en sá sem blessar skurkóð. Eins og þeirra var valið vegu sína og eins og sál þeirra hefur mætra á hinnu viðurstikilugu góðu þeirra, Eins muni láta mér vel líka að hrjá þá og láta yfir þá koma það sem þeir hræðast. Því að engin gengdi þegar ég kallaði og þeir heyrðu ekki þegar ég talaði heldur aðhafðust það sem illt var mínum augum og hafðu mætur á því sem ég er mislíkaði. Tvær andstæðar fylkingar Heyrið á drottins þér sem skjálfið fyrir orði hans Bræður yður er hata yður og rekaðu burt frá sér fyrir sæki naps mínns, þeir segja Gjöru dróttins í dýrlegan svo að við um sjá gleði yðar. En þeir skulu til skammar verða. Gleði jórsala og hinsti dómur. Heyr gnýinn frá borginni. Heyr óminn frá mustrinu. Heyr Drottin geldur óvinnum sínum fyrir tilverkna þeirra. Hún fæðir áður en hún kennir sín. Hún er orðin léttari að sveinbarni áður en hún tekur jóðsóttina. Hver hefur heyrst líkt? Hver hefur séðst líka hluti? Er nokkurt land í heiminum bórið á einum degi? Eða fæðist nokkur þjóð allt í einu? Því að óðara en síon hefur kent sóttar hefur hún alið börn sín. Skildi ég láta barnið komast í burðarliðin og ekki láta það fæðast, segir drottin. Eða skildi ég sem læt barnið fæðast loka móðu kvöðnum, segir Guð þinn. Gleðjist með Jérusalem og fagnið yfir henni allir þér sem elskið hana. Kætist með henni allir þér sem nú hryggist yfir henni, svo að þér megið sjúga og sattir verða við hugsvarandi brjóst hennar, svo að þér megið teiga og og gæða yður við dýrða gnótt hennar. Því að svo segi drottinn Sjá, ég veiti vel til hennar eins og fljóti og auðafnum þjóðana eins og bakka fullum læk. Því að liggja á brjóstum hennar og skulu borðni verða á mjöðmunum og yður skal hossa verða á njánum. En svo móðir hugar svonsinn eins muni hugga yður Í Jérusalem skulu þér huggaðir verða. Þér munu sjá það og hjarta eða mun fagna og bein eða blómgast sem grængresi. Hönn drottins mun kunn verða á þjónum hans og hann mun láta óvinni sína kenna á reyði sinni. Því sjá, drottin kemur í eldi og vagnar hans eru sem vindbýlur til að gjalda reyði sína í heft og hótun sína í eldslogum. Því að dróttin mun dóm heiga með eldi og með sverði sínu yfir öllu holdi, og þeir munu margi verða eð dróttin fellir. Þeir sem helga sig og reynsa sig til að fara inn í fórnarlundana bakvið einhvern sem fyrir miðju er, sem er þetta svínakjöt, viður styggileg skriddir og mís, þeir skulu allir undir lók líða, segir dróttinni en ég þekki aðtæfnið þeirra og hugsanir. Dómur efsta dags. Sá tími kemur að ég mun saman sapna öllum þjóðum og þær skolu koma og sjá mína dýrð og ég mun gjöra tákn á þeim og senda flóttamenn frá þeim til þjóðana til tarsis, pút og lút sem benda bóga til túpal og jafan til hérna fjarlægu eilanda sem ekki hafa neina fregna mér og ekki hafa sé dýrð mína og þeir skulum kunngjura dýrð mína meðal þjóðana. Þeir munu flytja alla breiður í þær heim frá öllum þjóðum sem fórnar gjöf drottni til handa á hestum og vögnum, í burðarstólum, á múlum og úlvöldum til minns heilaga fjalls til Jérusalem, segir drottinn eins og þegar Ísagarsmenn færa fórnagjafir í reynum kerum til hús drottins. Og að þeim muni einnig taka presta og levíta, segir drottin. Sjá, eins og henn nýja heiminn og henn nýja jörð sem ég skapa, munu standa stöðug fyrir mínu augliti, segir drottin, eins mun afsprengi í þar og nafn standa stöðugt. Og á mánuðu hverjum, tólkomundæginn, Og á viku hverri, skal allt holt koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Þeir munu ganga út og sjá ræð þeirra manna er rófið hafa trúfið mig. Því að ormur þeirra mun ekki degja og eldur þeirra ekki slokna. Og þeir munu viður stíð vera öllu holti. Hér líkur lestri ég